Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov Cititul Povestea unui vulpoi bătrân Într-o zi, Antreprenorul teatrului, Galamidov, ședea în biroul șefului nostru, Ivan Petrovici Semipalatov, și discuta cu el despre jocul și frumusețea actrițelor. Nu sunt de părerea dumitale, spunea Ivan Petrovici, iscălind ordine de plată. Sofia Iurievna are mult talent, multă originalitate. E atât de drăguță, de grațioasă, are atâta farmec, atâta... Ivan Petrovici voi să continue, dar, de încântat ce era, nu mai putut să rostească nicio vorbă. În schimb, zâmbi atât de larg și atât de dulce, încât, privindul, antreprenorul simți în gură gust de zahăr. Ceea ce îmi place mai cu seamă la ea este emoția, felul cum freamătă și se zbuciumă pieptul ei tânăr când își spune monologurile. Parcă ea foc, parcă arde. În astfel de clipe, mă simt în stare de orice. Pot să-i și spui. Excelență, binevoiți vă rog a răspunsul la adresa direcțiunii poliției din Herson cu privire la... Semipalatov își ridică fața zâmbitoare și dădu cu ochii de funcționarul merteaev. Acesta stătea înaintea lui, privindu-l cu ochi holbați și îi prezenta o hârtie la iscălit. Semipalatov se încruntă. Proza întrerupsese poezia tocmai acolo unde era ea mai interesantă. — Ai fi putut să-mi o dai și mai târziu, spuse el. Vezi doar că stau de vorbă. Ce oameni prost crescuți, lipsiți de delicatețe. Vezi, domnule Galamidov, spuneai că nu mai avem tipuri ca în Gogol. Poftim. Găsești că dumnealui nu e un tip? Uită-te la el. ne îngrijit, cu haina ruptă în cot, s nu se piaptă niciodată. Și privește-te, rog, cum scrie, Mai mare rușinea, Ca un analfabet, anapoda, Parcă-ar scrie cu picioarele, Privește numai. Mm, da, urmăi Galamidov ce în hârtia. Într-adevăr, se vede că nu prea obișnuie Să citești domnule Merdea Ev. Așa nu se poate, stimabile, Continua șeful. Mi-e rușine pentru dumneata Ia să faci bine și să citești ceva cărți. Cititul înseamnă mult, spuse Galamidov și oftă, foarte mult. Încearcă și ai să vezi pe loc cum o să ți se lărgească orizontul. Poți face rost de cărți oriunde. Bună oară la mine, îți împrumut cu plăcere. Chiar mâine am să-ți aduc câteva cărți, dacă vrei. Mulțumește, stimabile! Spuse Semi Palatov. Merdeev salută stângaci, mișcă buzele și ieși. A doua zi, Galamidov sosi cu un teanc întreg de cărți și, cu aceasta, începe povestea noastră. Posteritatea nu-i va ierta niciodată lui Semi Palatov lui ușuratică. Așa ceva s-ar putea ierta poate unui tânăr, dar unui consilier titular de stat cu experiență. — Niciodată! După sosirea antreprenorului, Merdeev fu chemat în biroul șefului. — Poftim, stimabile, apucă-te de citit, spuse Semipalatov, întinzându-i o carte. — Citește-o cu atenție! Merdeev luă cartea cu mâini tremurătoare și ieși din birou. Era palid. Privirea neliniștită a ochilor lui saşi rătăcea în toate părțile, cerând parcă ajutor. Îi luăm din mână cartea și începum să o răsfoim prudent. Era contele de Monte Cristo. Dacă șeful vrea așa, n-ai ce-i face, spuse oftând bătrânul nostru contabil, Prohor Semionici Budălda. tă și tu silința, încearcă. Citește câte puțin. Poate de Dumnezeu și uită șeful. Și atunci ai să poți să te lași. Nu te speria. Și mai ales, nu încerca să înțelegi. Citește și nu căuta să pricepi această intelectualitate. Merdeev înfășură cartea într-o hârtie și se așeză la birou. Dar, de data aceasta, nu avea poftă de lucru. Mâinile îi tremurau, iar ochii i o luaseră rasna. Unul privea în tavan, celălalt în călimară. A doua zi, sosi la serviciu plâns. De patru ore am început-o spuse el, dar nu înțeleg nimic. E vorba de niște străini. După cinci zile, Semipalatov, trecând printre mese, se opri înaintea lui Merdea Ev și îl întrebă. Ei, cum merge? Ai citit cartea? Am citit-o, excelență. Despre ce ai citit, stimabile? Ia, povestește-ne! Merdea Ev ridică capul și mișcă busele. M-am uitat, excelență, spuse el după un minut. Înseamnă că n-ai citit? Sau hm, ai citit neatent? În mod automat? Nu se poate așa. Citește-o încă o dată. În general, domnilor, vă recomand un lucru. Citiți, citiți cu toții. Luați cărți de la mine, sunt în birou pe geam. Și citiți. Paramonov du și ia o carte! Odhoțev, du și dumneata stimabile! Și dumneata la fel, Smirnov! Duceți-vă cu toții, domnilor! Vă rog!" Toți se duseră și-și luară câte o carte. Numai Budâlda, îndrăzni, să protesteze. Făcu un gest de neputință cu brațele, glătină din cap și spuse, Pe mine să mă iertați, excelență! Mai curând îmi dau demisia! Știu eu unde duc criticile!" Și scrierile astea, din cauza lor, nepotul meu mai mare o face proastă pe propria lui mamă și mănâncă de dulce în timpul postului, așa că mă iertați. Dumneata nu înțelegi nimic, spuse Semipalatov, care ierta de obicei bătrânului toate obrăzniciile. Dar Semipalatov greșea, moșneagul le înțelegea pe toate. Peste o săptămână văzurăm și roadele acestei învățături. Podhoțev, care citea volumul al doilea din Jidovul Rătăcitor, îl făcea pe Budâlda jezuit. Smirnov începu să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate. Asupra nimănui însă, cititul nu a avut un efect atât de puternic ca asupra lui Merteaiev. Slăbi, se pipernici și început să bea. Prohor semionici!" se rugă el de Budâlda. Am să dau, acatiste, toată viața pentru dumneata. Dar du-te la excelența sa și roagă-l să mă ierte. Nu mai pot. Citesc zi și noapte. Nu mai dorm, nu mai mănânc. Nevastă-mea s-a istovit citindu-mi cu glas tare. Dar să mă bată Dumnezeu dacă pricep ceva. Milostivește-te de mine! Budâlda îndrăsnit se raporteze de câteva ori lui Semipalatov, dar acesta se mulțumea să facă gesturi impacientate cu mâna și, plimbându-se cu galamidov prin birouri, se dojenească pe toți pentru ignoranța lor. Trecură astfel două luni, după care povestea sfârși într-un mod îngrozitor. Sosind într-o dimineață la serviciu, Merdeaiev, în loc să se așeze la biroul lui, se aruncă în genunchi în mijlocul încăperii și începu să plângă și spuse... Iertați-mă, oameni buni, eu fabric bannote false. Apoi, intră în biroul lui Semipalatov și și în fața lui, spuse: Iertați-mă, excelență. Ieri am aruncat un prunc în fântână. Se bătu cu fruntea de podea și izbucni în hohote de plâns. Ce seamnă asta? se miră Semipalatov. Asta înseamnă, excelență, Spuse Budâlda, ieșind înainte, cu ochii înlăcrimați, că a nebunit, a căpiat sărmanul. Iată ce-a făcut Galamidov al dumneavoastră cu cărțile lui. Dumnezeu vede totul excelență, iar dacă vorbele mele nu vă sunt pe plac, v-aș să-mi acceptați demisia. Mai bine mor de foame decât să văd la bătrânețe astfel de lucruri. Semipalatov păli și începu să se plimbe prin odaie. Să nu-l mai primiți pe Galamidov," spuse el cu glas înăbușit. Cât despre dumneavoastră, domnilor, liniștiți-vă. Acum îmi dau seama de greșeala pe care am făcut-o. Iar ție, moșule, îți mulțumesc." De atunci încoace nu s-a mai întâmplat nimic la noi. Merdeaiev s-a însănătoșit, dar nu de tot. Și astăzi... Când vede o carte, începe să tremure și întoarce capul în altă parte. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare cărțaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu. Toate înregistrările cărțaudio.eu sunt din domeniul public. Aceasta este o înregistrare CEHOV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 O lampă mare de bronz cu abajur verde colorează într-un verzui a la noaptea ucraineană pereții, mobila, figurile. Când și când, din cămin unde mocnește o buturugă, țișnește o flacără scurtă, care proiectează fugara supra luciri de incendiu, fără să strice armonia culorilor. Cum spun artiștii, tabloul are multă atmosferă. În jilțul din fața căminului, șade, cu unui om ridicat de la o masă bună și a în persoană. Un domn în vârstă, cu favoriți cărunți, funcționar și cu ochi albaștri blânzi. Pe față îi o expresie de duioșie și pe buze îi flutură un zâmbet trist. Alături de el, pe un scăunaș scund, întinzându-și alene mădularele și încălzindu-și picioarele la cămin, șade vice guvernatorul Lopnev un bărbat arătos de vreo 40 de ani. Lângă pian se joacă copiii lui Șaramâchin, Nina, Colea, Nadia și Vania. Prin ușa întredeschisă, ce dă în biroul doamnei Șaramâchina, se strecoară sfioasă o rază de lumină. Dincolo de ușă, la masa ei descris, stă nevasta lui Șaramâchin, Ana Pavlovna, președinta Comitetului Local de Cucoane, o femeușcă vioaie și picantă, de vreo patruzeci și ceva de ani. Ochișorii ei negri, agel, aleargă prin pensne pe paginile unui roman franțuzesc. Sub roman zace o dare de seamă, cam zdrențuită, a comitetului pe anul trecut. Pe timpuri, orașul nostru era mai fericit în privința asta, spune Șaramâchin, privind sclipirile jarului din cămin, cu ochii lui blâns, pe jumătate închiși. Nu era iarnă să nu le viziteze vreo celebritate. Ne-au vizitat și actori și cântăreți vestiți. Astăzi, însă, curată jocură. În afară de și de flașnetari, nu mai vine nimeni. N-ai nicio desfătare estetică. Trăim ca în pădure. Da, da. Vă aduceți aminte, excelență, de tragedianul acela italian, cum Dumnezeu îi spunea, un brunet înalt, — Zi pe nume! Ah, — A, da, Luigi Ernesto de Rugiero. Un talent excepțional! Ce forță! Când rostea un cuvânt, se cutremura tot teatrul. Aniutoșca mea s-a interesat mult de acest talent. Ea a stăruit să-i se pună teatrul la dispoziție. Tot ea i-a plasat biletele pentru vreo zece reprezentații. În schimb, el îi dădea lecții de declamație și de mimică. Ce suflet mare! A venit în orașul nostru acum vreo 12 ani. Ba nu, mint, mai puțin. Să fie vreo 10 ani. Câți ani are nina noastră, Aniu Tocca? Merge pe 10, strigă Ana Pavlovna din biroul ei. Dar de ce? Nimic, mămico, întrebam așa. Veneau și cântăreți buni. Vă aduceți aminte de tenore digrația grația Prilipchin. Ce suflet și ăsta! Ce înfățișare! Blond, un chip expresiv, maniere pariziene și ce glas excelență! Păca de un lucru numai, unele note le cânta din stomac, iar Pere îl scotea parcă pe nas. Altfel, totul era minunat. Spunea că studiase cu tamberlic. Anători și cu mine am intervenit să-i sedea sa la clubului public. Și, în semn de recunoștință, el venea pe la noi și ne cânta zile și nopți întregi. Dădea și lecții de canto Anu A sosit în orașul nostru, după câte mi-aduc aminte, în postul cel mare. Acum vreo 12 ani. Ba nu, mai mult. Ce memorie proastă am, Doamne, iartă-mă! Câți ani are Nadeșca noastră, Anu Toșca? 12 12 dacă adăugăm zece luni, ei, da, chiar așa, 13. Pe timpuri, parcă era și mai multă viață în orașul nostru. Să luăm bunoară seratele de binefacere. Ce serate se mai dădeau înainte? O minunăție! Se cânta, se jucau piese, se recita. Îmi aduc aminte cum după război, când erau cantonați aici prizonierii turci, Aniu Tocca a organizat o serată în folosul răniților s-au adunat o mie și de ruble. Mi-aduc aminte că ofițerii turci erau de-a dreptul vrăjiți de glasul aniu și îi sărutau într-una mâna. Hehe, -he, or ori fie asiatici, dar sunt o nație recunoscătoare. Serata a fost atât de izbutită încât, poate n-aveți să mă credeți, dar am pomenit de ea și în jurnalul meu intim. Asta a fost, parcă văd și acum, în anul... 76? Greșesc! 77! Ba nu! Dați-mi voie! Când au fost cantonați la noi turcii? Ce vârstă are colegul ca al nostru Aniu Am șapte ani, tată," spune colea, un băițandru negricios cu chipul oacheș și părul negru capana corpului. Da, am îmbătrânit. Nu mai avem aceeași energie." cuvințări și lopne oftând Din asta se trag toate bătrâneța taică Azi nu mai sunt oameni de inițiativă iar cei care au fost au îmbătrânit nu mai au focul de odinioară Când era mai tânăr, nu-mi plăcea ca societatea să se plictisească eram primul aghiotant al Anei Pavlovna al Dumitale Fie că era vorba să dăm o serată în scop de binefacere, fie să organizăm o loterie fie să ajutăm vreo celebritate în trecere pe la noi, îmi lăsam toate treburile baltă și începeam demersurile necesare. Mi-aduc aminte cum, într-o iarnă, mă trudisem atât de mult cu toate aceste demersuri și alergături, încât m-am și îmbolnăvit. N-am să uit niciodată iarna aceea. Îți mai aduci aminte ce reprezentație am născocit cu Ana Pavlovna Adumitale în folosul sinistraților de pe urma incendiului? Dar în ce an a fost asta? Nu-i chiar atât de mult. În anul 79, ba nu, în anul 80, pare mi se. Dăm voie, ce vârstă are Vania al dumitale? 5, strigă din birou Ana Pavlovna. Prin urmare, acum șase ani. Da, taică, alte vremuri erau. Acum nu mai același lucru. Nu mai avem focul de altă dată.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 Dintr-un orășel de provincie, unde fusese ca să apere un dughenciu, învinuit de a fi pus foc pe undeva. Sufletul îi era plin de scârbă, cum nu mai fusese niciodată. Se simțea jignit, căzut la examen, bagiocorit. Îi se părea că ziua aceea, ziua debutului atât de așteptat și plin de făgăduieli, îi nenorocise pe vecie cariera, încrederea în oameni, părerile despre viață. În primul rând, cel care îl trăsese pe sfară, atât de urât și de neomenos, fusese chiar osânditul. Până în ceasul judecății, omul clipise din ochi cu atâta sinceritate și arătase cu atâta suflet și naturalețe că e nevinovat, încât unui psiholog și fizionomist, apărătorul se socotea și una și alta, toate dovezile aduse împotriva acuzatului, îi se păreau scorneli nerușinate și cane idei preconcepute. Dar, la judecată, împricinatul se dovedi a fi un șmecher și o canalie, și toată psihologia lui Piat Iorchin se duse dracului. În al doilea rând, îi se părea că el, Piat Iorchin, se purtase la judecată într-un fel cu totul caragios. Se bâlbâise, se încurcase când fusese vorba de întrebări, se sculase în picioare în fața martorilor, roșise ca un prost. Limba nu l-ascultase de fel, îi se împleticea la vorbele cele mai obișnuite, de parcă ar fi avut de spus cine știe ce calambururi. Pledoaria și-o rostise fără nervi, privind cu ochii împăienșeniți ca de ceață, peste capetele juraților. În timp ce vorbea, i se păruse că jurații se uită la dânsul cu jocură și dispreț. În al treilea rând, ceea ce era cel mai grav, substitutul de procuror și partea civilă, un avocat bătrân, învechit în deale meseriei, nu se purtaseră colegial față de el. Se se vede treaba să nu-l bage în seama. și, dacă își ridicau uneori ochii asupra lui, o făceau numai ca să-și arate dibăcia, să-și judă de dânsul sau să-l pună cu abilitate în încurcătură. În cuvintele lor se simțeau ironia și condescendența. Vorbeau cu aerul de a-și cere scuze pentru faptul că apărătorul e un prostănac și un blec. În cele din urmă, pe Atiorkin nu mai putu se întura. Într-o pauză, se repezi la avocatul părții civile și, tremurând tot, îl cople și Mai târziu, după ce ședința se isprăvi, îl ajunse din urmă și pe substitutul de procuror și îi spuse și lui câteva. În al patrulea rând, de altfel, dacă ar fi să socotim tot ce îl întorcea acum pe dos și îl rodea la inimă pe rol nostru, ar trebui să spunem ce s-a întâmplat în al cincelea, în al șaselea și în al sutelea rând inclusiv. Ce rușine! Ce scârbă! își spunea avocatul cu durere, stând în căruță și înfundându-și urechile în gulerul paltonului. S-a sfârșit, la naibă cu avocatura mea. Am să mă retrag într-un fund de provincie, în singurătate, departe de toți acești domni, departe de unei tirile lor murdare. Da mână odată, omule, naiba să te ia, să năpustie la căruțaș. Mergi de parcă ai duci un mort la însurătoare. Mână mai iute! Mână, mână! îl îngână căruțașul. Ce? Nu vezi cum-i drumul?" Pe dracu, dacă l-ai mâna, și el și-ar da sufletul." E o vreme pedeapsă de la Dumnezeu, nu alta." Într-adevăr, vremea era îngrozitoare. Părea că fierbe de ură, clocotește de pânie și suferă împreună cu peat Iorchin. Prin văzduhul negru ca funinginea, vântul umed și rece sufla și șuiera pe toate glasurile. Pe sub roți clefăia zăpada amestecată cu noroi lipicios. La fiecare pas dădeai de mușuroaie, hârtoape și podețe rupte. noaptea e neagră ca smoala, urmă căruțașul. N-ajungem nici până în ziua. Trebuie să rămânem peste noapte la Luca. Cine-i Luca ăsta? Un bătrân care locuiește în pădure, drept în drumul nostru. Un fel de pădurar. Iaca și căsuța lui. Și, într-adevăr, se auzi prin apropiere un lătrat răgușit de câine, iar printre crengile desfrunzite, licări o luminiță încețoșată. Poți fi un misantrop cât de mare, dar dacă dai în calea ta, într-o noapte neagră și furtunoasă, de o luminiță ce strălucește în pădure, simți că te trage înspre oameni. Când căruța opri la căsuța prin fereastra căreia licărea sfios și îmbietor o luminiță, tânărul își simți sufletul mai ușor. Se trăiești, moșule," îi spuse el, prietenos, bătrânului care ieși să Scărpinându-și burta cu amândouă mâinile. Aș putea să mân la tine în noaptea asta?" Se poate, bombăni Luca. Mi-au mai picat doi. Poftește-n Piati Piat se aplecă puțin, intră în cămăruță și toată mizantropia îi se întoarse în suflet cu puterea ei dinainte. La o măsuță mică pe care ardea o singură lumânare pe seu, ședeau cei doi oameni care îl aduseseră în halul în care era. Substitutul de procuror, Fompach, și avocatul părții civile, Semechikin. Se întorceau și ei, ca și pe Tiorchin, din același orășel, și nimeriseră de asemenea la Luca. De cum dă dură cu ochii de apărătorul care intra în odăiță, se sugravi pe chipul lor o mirare plăcută și amândoi săriră de pe locurile lor. — A, colega! Cum te-ai nimerit aici? îl întrebară rădânșii. — Te-a dus și pe dumneata vremea de afară. Fi binevenit! Stai jos! Piatorchin își închipuia că la vederea lui, cei doi au să-și întoarcă ochii în altă parte, au să se simtă stingeriți și au să tacă. De aceea, primirea lor prietenoasă îi se păru cel puțin o obraznicie. Nu pricep, băigui dânsul, ridicând cu demnitate din umeri. După cele ce s-au petrecut între noi, eu, eu sunt uluit. Fompah, privit cu mirare la Piatorchin, Ridică din umeri, apoi se întoarse frumușel spre Semechkin și înodă iar firul povestirii întrerupte. Și, cum îți spuneam, citesc ancheta, iar acolo o contrazicere după alta. Scrie de pildă polițaiul că răposata Ivanova, țăranca, era beată turtă când a plecat din casa unde fusese poftită și a murit după ce a făcut vreo trei verste pe jos. Cum te-a putut face trei verste dacă era beată turtă? Este asta o contrazicere? Este! În timp ce von i îi povestea avocatului toate acestea, Piat Iorchin se așeză pe bancă și începu să-și cerceteze locuința vremelnică. O luminiță în pădure e poetică numai de departe, de aproape însă e o proză cât se poate de jalnică. Aici, de pildă, lumina o cămăruță nenorocită și cenușie, cu pereții povârniți și un tavan de fum. În ungherul din dreapta atârna o icoană veche, iar în cel din stânga se înălța o sobă grosolană, ce aducea cu o scorbură mohorâtă. De-a curmezișul grinzilor, tavanul era brăzdat de un fel de drug lung, de care atârnase odată un leagăn. O măsuță șubredă și două bănci înguste și hodorogite alcătuiau toată mobila căsuței. Încăperea era întunecoasă, rece și fără aer. Mirosea a putregai și a seu ars. Porci, își zicea pe Atiorchin, trăgând cu coada ochiului înspre dușmanii săi. — Au jignit un om, l-au împroșcat cu noroi, și acum stau liniștiți de vorbă, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. — Ia, ascultă, îl chemă el pe Luca, n-ai cumva o altă odaie? — Nu pot să rămân aici. — Am o tindă, dar ai frig acolo. — Frig al dracului, mormăi și semecichin. — Dacă știam... Aduceam ceva de băut și o pereche de cărți de joc. Să luăm măcar un ceai. Ce ziceți? Moșulică, dragă, vezi de ne pune samovarul. Peste o jumătate de ceas, Luca aduse pe masă un samovar murdar, un ceainic cu gurguiul ciobit și trei cești. Ceai am eu, zise Fompah. numai de zahăr dacă am face rost. Dă-ne ceva zahăr, moșule. Tii, ce vorbă, se fizi moșul din tindă. De unde zahăr în pădure? Că aici doar nu-i oraș." Ei, ce să-i faci? O să-l bem și fără zahăr." Hotărâ Fompach. Seme Cichin ceaiul și turnă trei cești. Mi-au pus și mie," gândi pe Atiorchin. Mare nevoie am eu de ceaiul lor. M-au scuipat în obraz și acum mă cinstesc cu ceai. Oamenii ăștia nu știu ce mândria. Am să -i cer o altă ceașcă lui Luca și am să beau numai apă fiartă. Din fericire... Am și zahăr." Dar Luca n-avea patru cești în casa lui. Atunci, peat părsă din truna ceaiul turnat, puse în loc apă fiartă și începus o soarbă cu închițituri mici, mușcând dintr-o bucată de zahăr. Când îl auziră mușcând cu zgomot din zahăr, cei doi dușmani schimbară o privire între ei și pufniră în râs. Nu că asta e bună de tot," spuse Fompa. Noi nu avem zahăr și dânsul n-are ceai. Strajnic. Dar ce ziceți ce puștie lui? A crescut dita mai blășganul, dar a rămas tot copil, că se bonsumflă ca o domnișoară de pension. Hei, colega!" făcu el întorcându-se spre peati Iorchin. Faci rău că ne disprețuiești ceaiul. E de calitate, iar dacă nu-l bei cumva din ambiție, atunci ar fi mai simplu să n-i plătești cu zahărul dumitale." Ia nu nu răspunse nicio vorbă. Ce-o brăznicie!" își zise el. M-au jignit, m-au făcut de râs, și acum mi se vără în suflet. Ce oameni! Nu le pasă nici atâtica de toate mojiciile pe care le-au auzit de la mine la judecată. N-am să-i bag în seamă. Am să mă culc și gata." Jos, lângă sobă, era întins un cojoc, lângă care, drept căpătâi, zăcea o pernă umplută cu paie. Ia se întinsă pe coșoc, își puse capul în fierbântat pe pernă și se înfeli cu șuba. Ce plictiseală, căscă Semechikin. De citit, nu poți citi, că întuneric și frig. Iar de dormit, n-avem unde. Brr. Ia, spunem, o sip o sipici. Dacă de pildă Luca are să mănânce dintr-un restaurant și n-are să plătească, ce o să fie asta? Furt sau escrocherie? — Nici una, nici alta. Un simplu prilej pentru acțiune civilă. Se iscă o controversă care ținu un ceas și jumătate. Piat Iorchin asculta și tremura de ciudă. De vreo cinci ori simți dorința să sară din culcușul lui și să se amestece în vorbă. — Ce prostii! gândea el chinuit ascultându-i. Cât de încuiați sunt acești oameni! Ce lipsă de logică! Discuția se isprăvi când Fompah se întinse în sfârșit alături de Piat Iorchin, se înveli cu șuba și zise, Haide, ajunge! Noi vorbim și nu lăsăm pe domnul apărător să doarmă. Culcă-te și dumneata!" Mi se pare că și a dormit," răspunse Semechichin, culcându-se de cealaltă parte a lui peati Colega, dormi?" Uite cum se leagă de mine," își zise peati „Porci.” Tace, va să că a adormit, vom vompah. Mare lucru să poți adormi în grajdul ăsta. Și se mai spune că avocații duc viață de birou. Nu de birou, ci de câine, ca să vezi în ce văgăun am nimerit. Știi ceva? Mie îmi place vecinul nostru, cum îi zice. Șestiorchin sau cam așa ceva. I-a prins, înflăcrat. Da. Peste vreo cinci anișori o să iasă un avocat bun. Are stofă puștiul, tinerel și cu caș la gură, dar l-ai văzut cu ce înflorituri vorbește și ce figuri de stil îndrăsnețe folosește. Numai că degeaba l-a amestecat pe Hamlet în pledoaria sa, n-avea niciun rost. Vecinătatea atât de apropiată a dușmanilor și tonul lor liniștit și condescendent îl înnebuneau pe peat Simția Simțea că se năbușă de mânie și de rușine, De cu zahărul a fost bună de tot râse încet, Fompah. Domnișoară de pension și pace! Și de ce s-o fi supărat pe noi? Ai idee! Dragul știe! Pea nu mai putu îndura. Sărica ars, deschise gura, dedu să spună ceva, dar suferințele îndurate în tot timpul zilei puseseră prea mari. În loc de vorbe, izbucni din pieptul lui un hoho de plâns. Ce-o fi având? întrebă Fompah, speriat. Ce ți s-a întâmplat, dragul meu? — Ești, ești bolnav? — Făcu Mechichin, sărind în picioare. — Ce-i cu dumneata? Ai rămas cumva fără bani? Vorbește odată. — E o josnicie, e o mișelie, o zi întreagă, o zi întreagă, dar bine, sufletelule, despre ce mișelie și ce josnicie e vorba? — Osiposipici, dă-i, te rog, puțină apă. Ce s-a întâmplat în gerașule, de ce ești așa pornit? După cât te înțeleg, procesul de azi a fost cel din tâi din viața dumitale. Așa i Ei bine, atunci el din pede. Plângi drăguțule. Eu, la timpul meu, am vrut să mă spânzur. Ori să plângi e mult mai bine decât să te spânzuri. Hai, dai drumul, o să te simți mai ușurat. Ce josnicie, Ce mișelie? N-a fost nicio mișelie, dragul meu. Toate s-au petrecut cum trebuie. Ai vorbit bine și ai fost ascultat cum se cuvine. Îți faci gânduri zadarnice, drăguțule. îmi aduc aminte de prima mea pledoarie. Aveam pe mine niște pantaloni tociți, iar fracul mi-l împrumutase un muzicant. Mi se tot părea că râde lumea de pantalonii mei. Se văgea nu știu cum că și împlicinatul mă dusese de nas și procurorul râdea de mine și eu... Mă dovedisem un prost fără pereche. Nu-i așa că te-ai gândit să o dai dracului de meserie? Toți trecem prin asta. Nu ești nici primul, nici ultimul. Debutul se plătește scump, dragul meu. Dar cine și-a bătut șoc de mine? Cine m-a luat peste picior? Nimeni. Ți s-a părut. Debutanților li se pare întotdeauna așa. Nu ți s-a părut, de pildă, Că jurații te privesc drept în ochi cu dispreț? Ți s-a părut, nu-i așa? Ei, atunci e în regulă. Bea, drăguțule, și te liniștește. Dușmanii l-au învelit bine cu șubele lor și l-au dădăcit toată noaptea ca pe un copil. Toate suferințele din ziua aceea se dovediră a fi simplă închipuire. Sfârșit Aceasta este înregistrare Eu.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 Audio.com Anton Pavlovich Cehov Decorația Lev Pusteacov, profesor la gimnaziul militar și registrator de colegiu, era vecin cu prietenul său, locotenentul Ledențov. În dimineața anului nou, Pusteacov se înființă la ușa acestuia. — Uite ce e grișa! — îi spuse el după obișnuitele urări. N aș fi venit să te supăr dacă nu m-aș găsi într-o situație foarte neplăcută. Împrumută-mi, rogute, pentru astăzi, Stanislavul tău. Sunt poftit la masă la Spicichin. Tu îl știi pe păcătosul ăsta de negustor. E mort după decorații și, dacă cineva nu poartă agățat la gât sau pe piept așa ceva, aproape că nici nu-l bagă în seamă. Unde mai pui care are și două fete, pe Nastia și pe Zina? Cred că mă înțelegi, dragul meu. Îți vorbesc ca unui prieten. Așa că dăm decorația. făm serviciul ăsta." Pusteacov îngăimă toate acestea, roșind și privind mereu cu un aer încurcat spre ușă. Locotenentul trase o înjurătură, dar se învoi. La ceasurile două după amiază, Pusteacov luă o și porni spre locuința lui Spicichin. Pe drum își desfăcea din când în când șuba, și își admira pieptul pe care străluceau aurul și smalțul Stanislavului împrumutat. Te simți alt om când ai așa ceva?" se gândea profesorul tușind ușor. În fond, e un fleac, o nimica toată, nu costă decât vreo cinci ruble, și totuși îi dă gata pe toți." Ajuns la locuința lui Spicichin, coboră din pirce, își desfăcu ușuba și plăti pendelete trăsura. I se că bijarul rămăsese cu gura căscată, văzându-i epoleții, lasturii de metal și Stanislavul. Tuși, încântat și intră în casă. În timp ce își scotea șuba în antre, aruncă o privire spre salonul cel mare, unde vreo 15 persoane ședeau în jurul unei mese lungi și mâncau. Vocile mesenilor, amestecate cu clinchetul tacâmurilor, ajungeau până la el. — Cine a sunat? — întrebă gazda. — Ah, Lev Nicolaici! — Poftim, poftim! Ai cam întârziat, dar n-are face, abia n-am așezat la masă. Pusteacov își scoase pieptul înainte, înălță capul și frecându-și mâinile, intră în salon. Aici însă îi fudat să vadă un lucru îngrozitor. La masă, alături de Zina, ședea colegului, Tremblan, profesorul de franceză. Să se arate franțuzului cu Stanislavul însemna să stârnească o serie de întrebări din cele mai neplăcute, să se facă de rușine pe toată viața și să ajungă de râsul lumii. Primul lui gând fu să-și smulgă din piept decorația sau să fugă. Dar fuga nu mai era cu putință, iar decorația fusese bine cusută. Acoperindu-și Stanislavul cu mâna dreaptă, Pusteacov se cocoșă. Salută cu stângăcie pe toată lumea și, fără să întindă nimănui mâna, se lăsă greoi pe un scaun liber, drept în fața colegului său. Se vede treaba că e băut, își spuse Spicichin, văzându-l atât de încurcat. I se pus în față o farfurie cu supă. Pusteacov apucă lingura cu mâna stângă, dar, aducându-și aminte că într-o societate aleasă nu se cade să mănânci cu stânga, declară că luase masa, și că era peste putință să prânzească din nou. — Vedeți, e, eu am mâncat. — Mersi, bolborosi el. M-am dus să fac o vizită unchiului meu, protoiereul Eleev, care m-a rugat să, să iau masa cu el. Și Pusteacov se simți copleșit de un amestec de jale, ciudă și chiar mânie, căci supa răspândea un miros nespus de împietorc iar solul de nisetru făcea pur și simplu să-i lase gura apă. Încercă să-și libereze mâna dreaptă și să acopere decorația cu stânga, dar în cele din urmă renunță. Ori să bage de seamă. Cum să stau cu brațul întins așa, de-a curmezișul pieptului? De parcă m-aș pregăti să cânt. Nu se poate. Doamne, de s-ar isprăvi odată cu masa asta, că de mâncat am să mănânc la birt. După felul al treilea, Pusteacov ridică sfios ochii spre franțuz. Din cine știe ce pricină, Tremblan trăgea și el cu ochiul la colegul său, cu un aer tot atât de încurcat și nici el nu mânca. După ce se cercetară unul pe altul, Chiorâș, se fâstăciră și mai tare și-și amândoi privirile în farfuiile goale. Mi-a văzut decorația, nemernicul," își spuse Pusteacov sim după mutra lui că mi-a văzut-o, iar dobitocul ăsta eu o cutră și jumătate. Mare lucru să nu mă directorului. Gazdele și oaspeții isprăviră felul al patrulea, apoi cu voia lui Dumnezeu și pe al cincelea. Un domn înalt cu nări largi, păroase, cu nas coroiat și ochi pe jumătate acoperiți de ploape grele, se ridică în picioare. Își netezi cu palma creștetul și rostii cu glas răsunător. E, eu propun să bem pentru prosperitatea doamnelor aici prezente. Tot se ridicară cu zgomot și înălțară cupele. Un ura puternic răsună prin toate odăile. Doamnele și domnișoarele zâmbiră și întinseră paharele să ciocnească. Pusteacov se sculă și el și ridică paharul cu mâna stângă. Lev Nicolaici! — Fii bun și dă acest pahar Nastasiei Timofevna! — îl rugă un domn, întinzându-i paharul. — Fă-o să bea! Spre marea lui groază, Pusteacov fu nevoit să se folosească și de mâna dreaptă. Stanislavul, cu panglicuța roșie mototolită, văzu în sfârșit lumina zilei și prinsă lucii. Profesorul se îngălbeni, lăsă capul în jos... Și-aruncă o privire deznădejduită spre franțuz. Acesta se uită la el cu ochi mirați, întrebători. Apoi, un zâmbet și îi i se ivi pe buze și stingerea alea i se șterse încet, încet de pe față. Juli Augustovici se adresă gazda franțuzului. Trece, te rog, sticluța asta mai departe. Trembla, întinse șovăin mâna dreaptă spre sticlă și, o fericire! Pusteacov zări și pe pieptul lui o decorație. Și ce decorație! Nu un Stanislav, ci o coșcogeamite, Ana! Așadar, franțuzul făcuse și el aceeași mecherie. De bucurie, Pusteacov începu să râdă și se trânti pe scaun. Acum nu mai avea de ce să-și ascundă Stanislavul. Amândoi erau la fel de vinovați și deci n-avea cine să denunțe și să facă de râs pe celălalt. Oh, — O, mugis picichin, zărind decorația pe pieptul profesorului. — Ciudat, nu-i așa? se adresă pustea cofra în suzului. Când te gândești, Iuli Augustovici, puține propuneri pentru decorare s-au făcut la noi înainte de sărbători. Suntem atât de numeroși și, totuși, la instituția noastră, numai dumneata și cu mine am fost decorați. — Foarte ciudat! Trembla... În cuvință vesel din cap și își bombă pieptul. Pe reverul stâng al hainei strălucea în toată frumusețea ei o sfântă Ana clasa 3 a treia. După masă, Pustacov se plimbă prin toate odăile, arătându-le domnișoarelor decorația. I se luase o piatră de pe inimă și se simțea în largul lui, cu toate că-i cam chiorăiau mațele de foame. Dacă aș fi știut, își zicea el, uitându-se cu invidie la Tremblanc, care discuta cu spicichii despre decorații. Mi-aș fi trântit pe piept un Vladimir. Cum naiba de nume a trecut prin cap? Era singurul lucru care îl mai scâia. Încolo se simțea pe deplin fericit. Sfârșit.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 Puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovich Cehov Din lac în puț Avocatul Kaleachin venise la Gradusov, dirijorul corului catedralei. Ședea pe un scaun și, tot sucind în mână o citație, trimisă de judecătorul de pace, îi spunea Orice-ai zice, Dosifei Petrovici, ești vinovat. Am pentru dumneata toată stima și prețuiesc bunele sentimente pe care le manifesti față de mine. Dar, cu părere de rău, trebuie să-ți spun că n-ai avut și nu ai dreptate. Ai insultat pe clientul meu de Reveașchin. Pentru ce l-ai insultat? Dracul a insultat, Izbucni ca un vulcan gradusov, un bătrân înalt, cu o frunte îngustă, ce nu făgăduia prea mult, cu sprâncene groase și cu o mică medalie de bronz la butonieră. I-am făcut doar morală și atâta tot. Proștilor, trebuie să le baci minta în cap, pentru că altfel nu mai poți trăi de răul lor. Bine, Dosifei Petrovici, dar ce-ai făcut dumneata n-a fost morală. Așa cum a declarat clientul meu în jalba pe care a înaintat-o, nu numai că l-ai tutuit și l-ai făcut de două parale în public, dar l-ai trata de măgar, de ticălos și câte altele. Ba, la un moment dat, ai ridicat și mâna, ca și cum ai fi fost gata să-l jignești și cu gestul. Păi cum să nu-l cârpesc, dacă merită? Ei, uite, asta îmi place. te înțelegi odată că nu ai niciun drept să faci așa ceva. Niciun drept? Ba, pardon, domnul meu, asta s-o spui lui Mutu. Pe mine să nu să mă prostești. După ce i-au făcut vânt din corul epitropiei, a stat zece ani în corul meu. Așa că, dacă vrei să știi, eu sunt binefăcătorului. E supărat că l-am dat afară, ăsta e adevărul. Dar cine-i de vină? I-am dat un picior, fiindcă făcea pe filozoful. Când ești om cult, când ai fost la universitate, poți să faci și pe filozoful. Dar când ești un lătărău, un neghiob... Stai în colțul tău și ține-ți gura. Dacă ți fleanca și ascultă la cei cu adevărat înțelepți." Dar pe el, dobitocul, îl tot răgea ața să trâncă -ne fel de fel de nerozii. În timpul repetiților, ba, chiar în timpul slujbei, îi tot de zor cu Bismarck sau cu diferiți gladstoni. Închipuiește-ți că tâmpitul ăsta era abonat la un ziar. Dacă ai ști de câte ori l-am repezit pentru războiul turc. În loc să cânte, s-a plecat spre tenor și începea să povestească, de pildă cum au aruncat ai noștri în aer cu dinamită, crucișătorul lufti, gelul. Păi se poate una ca asta. Firește, e bine că ai noștri au un vis, dar nu-i un motiv să nu cânți. Ai tot timpul să pălăvrăgești și după liturghie. În sfârșit, ce mai turavura? E un bou. Va să zică și înainte îl insultai. Înainte să nu-i sărea țandăra, își dădea seama că o fac spre binele lui. Era conștient. Știa că e un păcat să-i contrazici pe mai mari și pe binefăcători. Însă, de când a intrat consopis la poliție, i s-a urcat la cap și nu vrea să mai asculte. Eu nu sunt cântăreț," zice, ci funcționar. Am dat examen de registrator la colegiu." Ba, ești un dobitoc," zic eu. Lasă o mai moale cu filozofia." Și mai bine suflă mai des nasul decât să te gândești la avansare. Tu nu ești făcut pentru măriri, ci pentru nimic nici Dar el, ce crezi, se prăfăcea că naude. Dumneata, admiți așa ceva, ca și povestea asta de acum. Pentru ce m-a dat în judecată? Spune și dumneata dacă nu-i un porc de câine. Mă dusesem la bodega lui Samopliev să beau ceai cu epitropul bisericii noastre. Bodega era tixită de lume, niciun loc liber. Tot căutând, dau cu ochii de el. Stătea la o masă cu alți consopiști și se umfla cu bere. Făcea pe grozavul, vorbea cu nasul pe sus, gesticula. Trag cu urechea. Bălevrăgea despre holeră. Ei, ce zici de asta? Iarăși filozofie! M-am stăpânit și n-am scos o vorbă. Dă-i înainte, dă-i înainte," i-am spus eu în gând, te mănâncă limba." Și, tocmai atunci, pianul mecanic a început să cânte un marș. Asta i-a dat amf mitocanului. s a sculat în picioare și a început să zbiere. Prieteni, să bem pentru propășire! Sunt un bun fiu al patriei mele și cel mai înfocat slavofil al țării. Am o singură inimă în piept și o dau și pe aceea. Dușmani, alinierea! Dacă cineva nu-i de părerea mea, să binevoiască să se arate... Și-a izbit cu pumnul în masă. Ce vrei, nu m-am mai putut abține. Mi s-a urcat sângele la cap. M Am apropiat de el și l-am luat pe departe, delicat. Ascultă, Osip, dacă nu-ți merge mintea, de ce nu taci naibii ca să nu-ți mai răcești gura de pomană? Un om cult poate să facă pe deșteptul. Dar tu, neisprăvitule, lasă-te pe gubaș. Ce ești tu? Un vierme, un nimic. Eu ziceam o vorbă, el zece, și dă și dă-i. Eu îi făceam, bineînțeles, morală spre binele lui, și el îmi răspundea ca prostul. Până la urmă s-a supărat și m-a dat în judecată. Vezi, asta e, oftă Caleachin, e rău. V-ați luat din nimica toată și a ieșit o întreagă de-andana. Ești tată de familie, Dosifei Petrovici, lumea te respectă, iar acum se lasă cu proces." cu fel de fel de acuzații și incriminări, poate chiar cu arestare. Trebuie să-i cu povestea asta. Am găsit un mijloc cu care Dereveașchin e de acord. Vino azi cu mine, la bodega lui Samo Pluev, când sunt adunați acolo funcționari, actori și toți cei față de care l-a insultat. cer scuze și Dereveașchin o să-și retragă plângerea. Ai înțeles, Dosifei Petrovici? Te prietenește, să consimți. L-ai insultat pe de l-ai făcut cu o și cu oțet și, mai ales, te-ai îndoit de sentimentele lui cele mai nobile. Mai mult le-ai luat în derâdere. Știi că astăzi așa ceva nu merge. Trebuie să fii mai cu băgare de seamă. s a dat vorbelor dumitale o interpretare care, cum să-ți spun, în timpurile astea nu prea... În sfârșit. Acum e șase fără un sfert. Vi cu mine! Gradusov făcu energic din cap că nu, dar în calea chin îi relată în amănunt ce anume interpretare se dăduse vorbelor lui și urmările ce ar fi putut să le aibă o lăsă mai moale și se învoi. Ia mai bine aminte, îl descălea avocatul pe drum, Cere scuze cum trebuie, în toată regula. Apropiete de el, spune-i dumneata, iartă-mă, îmi cuvintele și așa mai departe. Când ajunseră la bodegă, găsiră un adevărat sobor, obișnuită adunătură, care venea în fiecare seară să bea ceai sau bere. Dereveașchin stătea la o masă înconjurat de toți colegii lui. Era un om fără vârstă, spân, cu ochi mari, fixi, cu nasul teșit și cu un păr atât de aspru că, văzându-l, îți venea să-ți lustruiești cismele cu el. Chipul lui era alcătuit în așa fel, încât din prima clipă te lăsa să ghicești totul, că de Reveașchin era un bețivan și jumătate, că avea voce de bas, că era prost, dar nu până într atât încât să nu se creadă foarte deștept. Când îl văzu pe dirijor intrând, se sculă și își zburli mustățile ca un motan. Știm pe semne că o să aibă loc o căință publică, cei din jur deveniră atenți. Iată! Spuse Kaleachin de cum intră. Domnul Gradusov este de acord. de dădu bună ziua în și stânga, își suflă zgomotos nasul, se făcu roșu ca și se apropie de masa lui Derevashkin. — Scuză-mă! — mormăi el fără să-l privească, vrându-și patista în buzunar. Îmi retrag cuvintele în fața întregii societăți. — Te scuz! Spuse de Reveașkin cu vocea lui de bas și se așeză la loc, aruncând o privire triumfătoare celor din prejur. Mi s-a dat satisfacție. Domnule avocat, pot să retragi plângerea? Da, îți cer scuze, continuă Gradusov. Scuză-mă, nu-mi plac fasoanele. Dacă tu ții neapărat să-ți spun dumneata, bine, fie, am să-ți spun dumneata. Iar dacă tu vrei să te socot om deștept, n-ai decât. Ce-mi pasă mie? Eu n-am nimic cu nimeni, n-ai ba să te ia." dă voie! Ai venit să te scuzi sau să mă insulți?" Nu cumva vrei să mă scuzi din nou. Dar m-am scuzat odată. Și dacă nu ți-am spus iar dumneata, e fiindcă mi-a scăpat. La urma urmei, ce? Vrei să-ți cad în genunchi? Mă scuz." Și chiar aduc mulțumiri domnului că ți-a dat suficient bun simț ca să oprești toată tărășenia. N-am timp de umbla pe la judecăți. În viața mea am avut un proces și nu țin să încep acum. De aceea nu te sfătuiesc nici pe tine, adică pe dumneata. Bineînțeles. Și acum hai să bem pentru pacea de la San Stefano. Să bem? De ce nu? Vorba e, frate Osip, că tot măgar ai rămas nu spune asta ca să te insult, ci așa, ca să dau un exemplu. Da, frate Osip, ești un măgar. Îți aduce aminte cum te târai la picioarele mele când s-au făcut vând de la corul episcopiei? Și acum îndrăznești să-ți dai în judecată binefăcătorul? Măi, boule măi, nu-ți e rușine? Nu e lui rușine, domnilor? dă voie! Asta înseamnă că iar mă insulți? Cătuși de puțin. O spun doar ca să-ți deschid ochii. Acum se cheamă că ne-am împăcat, așa că nici prin nu-mi trece să te insult. Ce? Crezi că o să mai -mi pun mintea convită ca tine, după ce am văzut că ești în stare să stai dai în judecată binefăcătorul? Dracu, să te ia. Nici nu vreau să mai stau de vorbă cu tine. Și, dacă mi s-a întâmplat acum, fără voia mea să te fac măgar... Apoi să știi că ești și rămâi măgar. Auz, dumneata, în loc să te rogi Domnului toată viața să-l țină sănătos pe binefăcătorul tău, care te-a hrănit zece ani și te-a învățat să citești notele, îl chemi judecată pentru o tâmpenie și trimiți la el acasă niște neîsprăviți de avocați? Dă voie, Dosifei Petrovici, interveni Calea înșignit, Nu ți-a trimis niciun neîsprăvit. Că doar eu am venit la dumneata, așa că te rog, ia seama ce spui. Dar ce? Parcă de dumneata vorbesc. N-ai decât să vii cât îți place. Altceva nu pricep eu. Cum se poate ca dumneata, care ești un om cult, care ți-a luat pasămite o licență, să aper pe caraghiosul ăsta, în loc să-i faci morală? În locul dumitale l-aș băga la pușcărie și l-aș lăsa să zac acolo. Nu văd de ce te superi. La urma urmei mi-am cerut scuze. Așa că ce mai vreți de la mine? Nu înțeleg. Sunteți martor, domnilor, se întoarse el către public. Sunteți martor că mi-am cerut scuze. Și aflați că nu sunt deloc dispus să mă înjosesc încă o dată în fața unui dobitoc. Dobitoc ești dumneata, strigă răgușit osip, bătându-se cu pumnii în piept de indignare. Eu, dobitoc, îndrăznești să-mi spui tu mie asta!" Gradusov se făcu acoșiu și începu să tremure. Îndrăznești!" Continua el. Ei, stai că ți-arăt eu! Na!" Și pe lângă palma asta am să te dau și în judecată, ticălosule. Am să te învăț eu, minte, să mai insulti oamenii. Domnilor, îmi sunteți martori!" Ei, dumneata, domnul comisar, ce stai și te uiți?" Vezi că sunt insultat!" și stai cu brațele încrucișate. Le-a știi să primești, dar când e vorba să păstrezi ordinea, n-aude, nu vede, ai? Crezi că nu se află judecător și pentru voi? Comisarul se apropie de Gradusov și astfel reîncepu toată tevatura. Săptămâna următoare, Gradusov apăru în fața judecătorului de pace pentru insulte aduselui de Reveașchin, avocatului și comisarului, acesta din urmă fiind în exercițiul funcțiunii. La început, Gradusov nu înțelese dacă era reclamant sau inculpat, dar când judecătorul de pace îl condamnă prin cumulare la două luni de temniță, zâmbia mar și bombăni. Va să zică, eu am fost insultat și tot eu sunt trimis la pușcărie. Mare minunăție! Domnule judecător, trebuie să judecați după lege! Nu după capul dumneavoastră. Barbara Sergievna, răposata dumneavoastră mamă, fie țărâna ușoară, poruncea ca oamenii de felul lui Osip să fie bătuți cu nuiele, iar dumneavoastră le căutați în coarne. Unde o să ajungem? Dumneavoastră-i achitați pe ticăloși, un altul îi va achita și el. Atunci, cui să te mai plângi? Termenul de apel este de două săptămâni și te rog să nu discuți poți să te retragi. Păi, sigur!" mormăi gradul făcând cu ochiul. Azi nu mai poate trăi nimeni numai din leafă. Așa că, dacă vrei să ai ce mânca, trebuie să baci nevinovați la beci. Asta e! Și nici nu poți să reclami." Ce ai spus?" Nimic. Vorbeam de unul singur despre coțcari. Ce credeți dumneavoastră, că dacă purtați lanț de aur, — Sunteți mai presus de legi? — Fiți pe pace. Am să lămuresc eu cândva chestia asta. S-a făcut caz și de ultraj la adresa judecătorului, dar a intervenit protoereul catedralei și afacerea a fost cu chiu cu vai mușamalizată. Făcând apel, Gradusov era încredințat nu numai că va fi achitat, dar chiar că Osip va fi băgat la închisoare și a rămas încredințat de aceasta până în ziua procesului. În fața instanței de apel, în tot timpul ședinței, a stat liniștit, fără să comenteze în niciun fel. Numai o singură dată, când președintele l-a poftit să șadă, a răspuns jignit. Există oare vreo lege care să oblige pe un dirijor de cor să stea alături de coristul său? Auzind însă la sfârșitul procesului că hotărârea judecătoriei de pace a fost confirmată, Gratusov închise ochii pe jumătate și strigă. Cum?" Ce? N-am auzit eu bine, domnilor? Despre cine e vorba? Instanța de apel a confirmat hotărârea judecătorului de pace. Dacă nu sunteți satisfăcut, puteți face recurs. Așa? Vă suntem foarte recunoscători, excelență, de această judecată sumară și dreaptă. Sigur că da. Nu poți trăi numai din leafă. Înțeleg foarte bine. Numai că să avem iertare. O să găsim noi și un tribunal incoruptibil. N-am să citez toate câte a înșirat Gradusov magistraților. În prezent, el este judecat pentru ultrajul adus instanței de apel și nici nu vrea să audă când cunoscuții încearcă să-i demonstreze că e vinovat. E încredința de nevinovăția lui și e sigur că mai devreme ori mai târziu o să-i se aducă mulțumiri pentru că a reușit să dezvăluie aceste abuzuri. Nu-i nimic de făcut cu dobitocul ăsta, spune epitropul catedralei, ridicându-și desnădeșduit brațele. Nu înțelege și pace. Sfârșit. Aceasta este înregistrare cartiaudio.eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cartiaudio.eu toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. la ora două noaptea. Ca să nu mai scoale pe cei ai casei, și-a scos cetișor haina în antreu și, în vârful picioarelor, ținându-și resuflarea, s-a strecurat în odaia lui de dormit, unde a început să se pregătească de culcare, fără să mai aprindă lumina. Strijin duce în deopște o viață exemplară. Nu bea, are o fățișare prea cucernică și citește numai cărți bune pentru mântuirea sufletului. La botez, însă, de bucurie că Liubov Spiridovna a scăpat cu bine din greaua încercare și a îngăduit să dea de dușcă patru păhărele de rachiu și un pahar de vin, care aducea cu ceva între oțet și unt de ricină. Dar băuturile tari sunt aidoma apei de mare ori gloriei. Cu cât le sor mai mult, cu atât le dorești mai vârtos. Și acum, pregătindu-se de culcare, Strijin simțea o dorință nepotolită de a bea un păhărel. Dușenca are, după câte știu eu, niște vodcă în dulap. La dreapta în colțișor," își zise dânsul. Dacă o să bea un păhărel, nu o să-și dea seama." După ce stătu puțin în cumpănă, Strijin virui teama de care se simțea cuprins și se îndreptă spre dulap. Deschise ușa binișor, dibui cu grijă în colțul din dreapta după sticlă și păhărel, umplu păhărelul, puse sticla înapoi, își făcu cruce și de după păhărelul de dușcă. În aceeași clipă se întâmplă un fel de minune. Strijin v-a ca de o explozie de la dulap spre ladă. În fața ochilor văzut stele verzi, răsuflarea îi s-a oprit. Și simți în tot trupul niște furnicături, de parcă ar fi căzut într-o baltă plină cu lipitori. I se păru că, în loc de vodcă, înghițise o bucată de dinamită, care l-a făcut praf pe el, casa și toată strada. Capul, mâinile, picioarele, totul parcă-i fusese smuls cu putere din trup și-și luase zborul la dracu în emărginire. Timp de vreo trei minute rămase culcat pe cufăr, nemișcat. Fără să răsufle, apoi se ridică și se întrebă. Unde sunt?" Cel din tâi lucru de care își dădu seama foarte limpede, După ce-și veni de-a binele Fu mirosul pătrunzător de gaz. culiță! ce-am făcut? Am băut gaz în loc de vodcă," Își zise el cu spaimă. Sfinți părinți!" Și numai la gândul că s au otrăvit, Îl lua întâi cu frig, Apoi îl trecură toate nădușelile, cât despre o travă, nici vorbă cobăuse. Mărturia acestui fapt, în afară de mirosul ce domnea în odaie, erau arsurile din gură, stelele verzi din ochi, dangătul de clopot din urechi și înțepăturile din stomac. Simțind că îi se apropie sfârșitul, Strijin, care nu se lăsa înșelat de nădești vane, vrusă să-și a rămas bun de la cei dragi și se duse în atacul dașen Fiind văduv, ținea în casă, în loc de gospodină, pe cum nată sa Dashenca, o fată bătrână. Dashenca, făcu el cu glas plângăreț, intrând în iatac. Dashenca, dragă! În întunecina odăii, se auzi întâi o moșmoneală, apoi un oftat adânc. Dashenca! A, cum? turui repede un glas de femeie. Dumneata ești Piotr Petrovici! Te-ai și întors? Ei, cum a fost? Ce nume i-au pus fetiței? Cine a fost nașă? Nașă a fost Natalia Andreevna Velikost Vescaia, iar naș Pavel Ivanuș Besonințin. Eu mi se pare că mor, dașenka dragă. Fetiței i-au dat numele Olimpiada în cinstea binefăcătoarei lor. Eu, eu, Dașenca... Am băut gaz." Ce tot spui? Ce? V-au cinstit acolo cu gaz?" Să-ți spun drept. Am vrut să beau niște vodcă, fără să te-ntrebi pe dumneata. Și m-a pedepsit Dumnezeu. Din nebăgare de seamă am băut pentru neric gaz." Ce-i de făcut?" De cum auzi că cineva a umblat la dulap fără știrea ei, dașenca se învioră. A pe loc lumânarea, Sări jos din pat, numai în cămașă de noapte și, pistruiată, osoasă, cu moață în cap, lipăi cu picioarele goale spre dulap. Cine ți-a dat voie ai?" întrebă ea aspru, cercetând dulapul pe dinăuntru. Crezi, poate, că țin rachiul pentru dumneata?" Eu, eu, dașenca, n-am băut vodcă, ci gaz." — Olborosi Strijin, ștergându-și fruntea acoperită cu brăboane de sudoare rece. — Da, pe gaz, de ce pui mâna? Ce treabă ai cu gazul? Crezi că l-am pus acolo ca să ombli la el? Sau poate-ți închipui că nu costă bani? Ai, știi că-ți face acum o sticlă de gaz, știi? — Da, Șenca, dragă, gemu Strijin. Ai ce vorba de viață și de moarte, iar dumneata îi dai zor cu banii. Te-ai îmbătat ca un neom și-ți vâr nasul în dulapul meu," strigă Dașenca, trântind cu năduf ușița dulapului. O, ucigași, călăi! Nici zi, nici noapte, n-am o nenorocită de mine. Vipere veninoase, tâlharea furisiți, dar ar domnul să aveți în viața de-apoi liniștea pe care o am eu aici? Chiar mâine plec din casa asta. Sunt fată și nu-ți dau voie să stai în fața mea nismene. Și cum de îndrăznești să te zgâiești la mine când sunt dezbrăcată?" Și dă și dă -i. Strijin știa că pe Dașenca, dacă o apucă bădăile, poți tu să te rogi, poți să te juri, poți să tragi cu tunul chiar, că tot -o domolești. De aceea, dădu din mâna pagubă, se îmbrăcă și se hotărâ să se ducă la doctor. Doctorii însă sunt ușor de găsit numai când n-ai nevoie de ei. După ce colindă însă dar trei străzi, și sună de cinci ori la doctorul Cepharinț și de șapte ori la doctorul Bultihân, strijin de fuga la o spizerie. Poate mă ajuta spiserul, își zise el. După o lungă așteptare, ieși în sfârșit un spiser mărunțel, negricios, cu părul creț și ochii cărpiți de somn, înhalat și confățișare atât de impunătoare și de plină de deșteptăciune, că pe strijin îl apucă groasa. — Ce doriți? întrebă spițerul, cu glasul cu care pot întreba numai cei mai serioși și deștepți farmaciști de religie mozaică. — Vă rog, pentru numele lui Dumnezeu, rosti strijin, înecându-se aproape. — Dați-mi ceva. Chiar adineauri am băut bine băgare de seamă. Niște gaz. Mor. — Vă rog să vă liniștiți și să-mi răspundeți la întrebări. Simplul fapt. Că sunteți atât de tulburat, mă împiedică să vă înțeleg. Ați băut gaz? Da? Da, gaz! Scăpați-mă, vă rog, de la moarte. Spițerul se apropie liniștit și serios de masă, luă o carte, o deschise și se cufundă în ea. După ce citi două pagini, ridică mai întâi un număr, apoi altul, făcu o strâmbătură disprețuitoare, căzu pe gânduri, apoi trecut în odaia vecină. Ceasul din perete bătu ora patru. La patru și zece, spițerul se întoarse cu altă carte și se cufundă iar în citit. Hm, făcu el cu oarecare nedumerire. Simplul fapt că nu vă simțiți bine, mă face să cred că ar fi trebuit să vă duceți la un doctor, nu să veniți la farmacie. Dar eu am fost la doctor, am sunat, am sunat și degeaba. Hm. Dumneavoastră credeți că noi farmaciștii nu suntem oameni și vă permiteți să ne deranjați chiar și la patru dimineața, până și câinele și pisica au dreptul la odihnă. Dar, dumneavoastră, nu vreți să înțelegeți asta. Vă închipuiți pe semne că noi nu suntem oameni, că avem nervi de oțel." Strijin îl ascultă pe spițer până la capăt, apoi oftă și se duse acasă. Se vede că mi-e scris să mor," gândi el. Gura-i ardea, duhnea gaz, în stomac simțea înțepături, iar urechile îi bubuiau. Bum, bum, bum! Și în fiecare clipă îi se părea că se sfârșește, că inima nu-i mai bate. de îndată ce se întoarce acasă, se grăbi să scrie, Rog să nu-mi vinuiți pe nimeni de moartea mea." Apoi își făcu rugăciunea, se culcă în pat, și-și trase plapma peste cap. până în ziua însă nu putu să ațipească, Tot așteptându-și moartea, Și, în acest răstimp, I se năzări că mormântul îi se acoperă de iarbă tânără, Iar deasupra lui ciripesc păsărele. A doua zi dimineața, Strijin, stând pe marginea patului, Îi spunea zâmbind dașe Cine duce o viață ordonată și cumpătată, Surioară dragă, nici o otravă din lume nu-l poate răpune. Uite, eu, de pildă, am fost pe marginea prăpastiei, am luptat cu moartea, m-am chinuit, și acum, iată-mă, sunt teafăr, sănătos. Mie e cam arsă gura, mă înțeapă nițel în gât, al minteri, sunt sănătos tun, slavă Domnului. Și de ce? Pentru că duc o viață cumpătată. — Ba, nu, pentru că-i prost gazul, oftă dașenca, tot gândindu-se la cheltuieli cu ochii țintă într-un punct. Asta înseamnă că băcanul nu mi l-a dat pe cel bun, ci pe acela de o copeică și cinzeci funtul. — Beata, nenorocită de mine, că le-a furisiți, dar ar domnul să duceți pe lumea cealaltă traiul pe care îl duc eu aici, tâlhari blestemați? Și dă-i, și dă-i. Sfârșit. Aceasta este un registrare audio.eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Aceasta este un registrare CEHOV, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre CEHOV, puteți găsi pe wwwcehov Anton Pavlovich Cehov Diplomatul Sceneta Ana Lvovna Cuvaldina, nevastă de consilier titular, își dăduse obștescul sfârșit. Ce ne facem acum? Începură să se sfătuiască rudele și cunoscuții. Ar trebui să-l înștiințăm pe bărbatul ei, cu toate că nu trăiau împreună, o iubea mult pe răposata. Mai de a venit și s-a tărât în genunchi în fața ei, spunând, Anocca, când ai să-mi Socotința de-o clipă?" Și tot așa stăruia mereu. Trebuie neapărat să-i dăm de știre. Aristarh Ivanici se adresă o mătușă cu ochii plânși colonelului Piscariov, care lua parte la Consiliul de familie. Ești prieten cu Mihail Petrovici. Fă-ne un bine. Du-te la el la direcție și înștiințează-l de nenorocirea întâmplată. Dar să nu-i o spui așa dintr-o dată, dragul meu. ia al cu binișorul, să nu-i se întâmple ceva. E cam slab de înger. Pregătește-l întâi și... Numai după aceea. Colonelul Piscariov își puse șapca și plecă la direcția căilor ferate, unde făcea slujbă văduvul. Îl găsi lucrând la bilanț. Mihail Petrovici începu colonelul, apropiindu-se de masa lui Cuvaldin și ștergându-se de nădușală. Mână ziua, dragul meu! Fui ce praf ias pe stradă! Doamne, iartă-mă! Scrie, scrie. Nu vreau să te tulbur. Stau doar câteva clipe și mă duc." Și așa?" Treceam pe lângă direcție și m a gândit. Stai, frate, că aici face slujbă Mișa. Hai să intru." Tocmai bine. Aveam și puțină treabă, puțină treabă cu tine." Stai jos, Aristar Ivanăci. Așteaptă Nițel. Într-un sfert de oră sunt gata cu bilanțul și putem sta de vorbă." Scrie, scrie! Am venit așa, într-o doară, în trecere. Îți spun două vorbe și o șterg." Cuvaldin își puse pana deoparte și se pregăti să asculte. Colonelul se scărpină sub guler și urma. Aici la voi e zăpușală, dar pe stradă e raiul pe pământ. Un soare blând, o briză ușoară, păsărele. Ce mai? Primăvara!" Mergeam magale pe bulevard și, ce să-ți spun, bine mă mai simțeam. Mă gândeam că sunt independent, văduv, fac ce vreau, mă duc unde vreau. Dacă vreau să intru într-o berărie, intru. dacă îmi vine poftă să mă plim cu tramvai în sus și în jos, mă plimb. Și nimeni n-are dreptul să mă oprească, nimeni nu-mi plânge de dor acasă. Nu-i viața mai frumoasă decât viața de coltei, frate dragă. Te simți în voie, ești liber, respiri și simți că respiri. Uite, acum, de pildă, mă duc acasă și nici o bătaie de cap. Nimeni nu mă întreabă unde am fost, eu îmi sunt stăpânul. Multă lume laudă viața de familie, dar eu, dragul meu, găsesc că-i mai păcătoasă decât ocna. Toalete, malacovuri, bârfe, certuri, eterni musafiri, copii care vin pe lume unul după altul, cheltuieli, tui... Acuș, spuse Covaldin, apucând iar pana, să-i spravesc și... Scrie, scrie... Bare, dacă nimerește o femeie care să nu fie așa de-a dracului, dar ce te faci dacă-i însă satana cu fustă? dacă e una care te pisează și te cicălește de dimineață până seara, îți vine să urli. Să te luăm, bună pe tine. Cât timp erai burlac, semănaia om, dar din clipa în care te-ai însurat, ai început să slăbești, te-a apucat nahoria. te-ai făcut de râs în tot orașul, ai fost dat afară din casă. Frumos e asta! Nici n-are de ce să-ți pară rău de așa nevastă. Eu sunt vinovat de ruptura noastră, nu ea." Oftă cu Valdin. Ea, lasă, o știu eu. E rea, capricioasă, e vicleană. Orice cuvânt al ei e o înțepătură otrăvită, orice privire o lamă de cuțit. Iar pentru perfidia ce se ascundea în sufletul răposatei, nici nu poți găsi cuvinte." Adică cum răposatei?" holbă ochii cu Valdin. Am spus răposatei?" își luă deodată seama Piscariov, roșind. Nu cred să fi spus așa ceva. Zău că nu. Ți s-a părut. Uite ce galben s-a făcut. <laughs> Altădată ciulește urechile mai bine. Ai fost azi la ta? Am trecut pe la ea dimineață. Stă în pat. Își chinuiește slugile. Ba că nu au servit-o cum trebuie, ba una, ba alta, nesuferită femeie. Nu înțeleg cum poți să o iubești. Serios. de arda da Dumnezeu să te dezlege nenorocitul de tine." Ai trăit și tu, slobot, te-ai mai Te-ai poate cu alta. Bine, bine, uite că nu mai spun nimic. Nu te încrunta. Vorbesc și eu așa, ca un bătrân ce mă aflu. Din partea mea, fă cum știi. Dacă vrei, iubește-o. Dacă nu vrei, nu iubi. Eu ți spun doar așa, dorindu-ți numai binele. Nu stă cu tine, nu vrea să știe de tine. Ce fel de nevaste asta?" Urâtă, bolnavă, rea, n-are de ce să-ți pară rău după ea. Barem, dacă ar... Dumitale, ți-e ușor să judeci, Aristar Hivaneci. oftă cu Valdin. Dragostea nu-i un fir de păr, nu o smulci cu una, cu două." Dar n-ai pentru ce să o iubești. Afară de perfidie, ce-ai avut de la ea?" Iartă-mă, dar niciodată n-am putut o înghiți. Mi-era de-a dreptul nesuferită. Când treceam pe lângă locuința ei, închideam ochii să nozăresc. Lasă-o plata domnului, fie țărâna ușoară, odihnească-se în pace. Da, nu mi-a fost niciodată simpatică, păcătosul de mine. Ascultă, Aristarch Ivanici, păli cu Valdin, ia doua oară că te încurci în vorbă. Nu cumva s-a prăpădit? Cine să se fi prăpădit? Nu s-a prăpădit nimeni, atât că nu prea aveam la inimă perăposată. Ui, vreau să spun, nu răposata Ci ia, anușca ta A murit? Răspunde Nu mă chinui, Aristar Ivanăci. Pare foarte tulburat Te încurci în vorbă Îmi laus traiul de holtei? A murit? Spune Gata, ai și scos că a murit se Sebulbâi Piscarov, tușind Tare exagerat mai ești, frate dragă Și chiar dacă ar fi murit toți o să murim odată și odată. Prin urmare, și ea o să moară. Și tu vei muri, și eu." Ochii lui Cuvaldin se roșiră și se umplură de lacrimi. La ce oră?" întrebă el încet. La nicio oră. Poftim, ai și început să bocești. N-a murit. Cine ți-a spus că a murit?" Arista te, te rog nu mă cruța." Cu tine nu se poate vorbi, dragul meu, parca ai fi copil." Ți-am spus eu că și-a dat sufletul. Ți-am spus eu." Atunci, de ce te-ai întunecat așa?" Du-te și vezi-o. Pleznește de sănătate." Când am trecut pe la ea, se ciorovoia cu mătușa sa. Părintele Madvei cânta veșnica pomenire și ea a țipat de se în toată casa. Veșnica pomenire? Pentru ce?" Pentru ce?" Așa, un loc de slujbă. Adică n-a fost nici un fel de slujbă, ci nu prea știu nici eu bine ce, în sfârșit, n-a fost nimic. Aristarh Ivanici se încurcă, se sculă de pe scaun, se duse la fereastră și începu să tușească. Tușesc, dragul meu, nu știu unde am răcit. Cuvaldin se ridică și el și început să se plimbe nervos pe lângă masă. Vrei să mă prostești?" spuse el, trecându-și mâinile tremurătoare prin barbă. Acum înțeleg, înțeleg totul. Și nu văd ce o stare toată diplomația asta. De ce nu mi-o spui de-a dreptul? Va să zică a murit." Cum, Cum să-ți spun?" înălță din umeri Piscariov. Nu pot spune chiar că a murit, ci așa. Ei, poftim, ai și început să plângi." La toți o să ne vină rândul. Nu-i numai ea muritoare. Vom nimeri și noi pe lumea cealaltă. Decât să plângi în fața tuturor, mai bine roagă-te pentru ea. S-ar cădea să-ți faci măcar semnul crucii." Câteva clipe, cu Valdin se uită la Piscariov cu o expresie tâmpă, apoi se făcu alb ca varul și, prăbușindu-se pe scaun, izbucni într-un plâns isteric. Colegii de la mesele vecine se repeziră în ajutorul lui. Piscariov se scârpină la ceafă încurcat. Mare belea cu oamenii ăștia, zău așa!" Ormăie el, desfăcându-și brațele. Urlă!" Și mă întreb, de ce urlă?" Mișa, ești din toate mințile! Mișa!" Începu el să-l scâlție pe cuvaldin Încă n-a murit! Cine ți-a spus că a murit?" Din potrivă, doctorii spun că mai sunt speranțe!" Mișa, hei, Mișa, dacă-ți spun că n-a murit, vrei să ne ducem împreună la ea? Ajungem tocmai bine la pomană. Adică, ce tot spun, nu la pomană, ci la masă. Mișenca, zău că încă vie, să mă bată Dumnezeu, să-mi sară ochii. Nu mă crezi. Atunci hai să mergem. Mă poți ocărâ cât vrei, dacă... Dar de unde-ai născocitul asta, nu înțeleg. Am fost chiar astăzi pe la reposata, adică nu la reposata, ci... tui!" Colonelul făcu un gest deznădășduit cu mâna, scuipă și ieși din direcție. Ajungând la locuința moartei, se prăbuși pe divan și se luă cu mâinile de cap. Duceți-vă singuri," el. pregătiți-l voi pentru trista veste, pe mine să mă scutiți, nu mai vreau." Nu i-am spus decât două cuvinte," o ușoară aluzie și poftim de vedeți în ce halie moare și a pierdut cunoștința altădată nu vă mai duc pentru nimic în lume duceți-vă singuri aceasta este un înregistrare caudio.eu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 Audio.com Anton Pavlovich Cehov drama. Pavel Vasilievich, a venit o doamnă și întrebă de dumneavoastră, spuse Luca, feciorul. să tot fie un ceas de când v-așteaptă. Pavel Vasilievich abia își isprăvise gustarea de dimineață. Când a auzit de doamnă, se strâmbă și zise. Soia, dracu, spune-i că am treabă. Ia cincea oară când vine Pavel Vasilievici. Zice că trebuie neapărat să vă vadă. Maică nu plânge." Hm. Bine, poftește un birou." Pavel Vasilievici își puse fără grabă haina, luă într-o mână o pană, iar în alta o carte și se îndreptă spre birou, prefăcându-se foarte ocupat. Acolo îl aștepta vizitatoarea. O femeie grasă, voinică, cu fața plină și roșie, cu ochelar pe nas, Destul de impunătoare ca aspect și îmbrăcată mai mult decât corect. Avea o rochie cu turnură în patru clini și o pălărie înaltă cu o păsăruică roșcovană pe ea. Când văzu că intră stăpânul casei, dădu ochii peste cap și își împreună mâinile ca la rugăciune. — Fără îndoială că nu vă mai aduceți aminte de mine! — începuia cu glas gros ca de bărbat. Se vedea bine că era tulburată. — Eu? Eu? Am avut plăcerea să vă cunosc la familia Hruțchi. Numele meu este Murașchina. — Ah. hmm. Stați jos. Cu ce vă pot fi de folos? — Să vedeți, eu, eu, urmă doamna așezându-se din ce în ce mai tulburată. Știu că nu vă mai amintiți de mine. Mă numesc Murașchina. Sunt o mare admiratoare a talentului dumneavoastră. Și citesc cu plăcere articolele pe care le publicați. Să nu credeți cumva că vă măgulesc. Doamne ferește, nu fac decât să vă aduc laudele ce vi se cuvin. Da, citesc regulat tot ce scrieți. Într-o măsură oarecare, nu sunt nici eu străină de această meserie. Adică, bineînțeles, nu vreau să spun că sunt scriitoare, dar trebuie să recunosc că în stupul creației se află și picătura mea de miere. Am publicat la date diferite trei povestiri pentru copii. Nu le-ați citit, bineînțeles. Am făcut numeroase traduceri și... și răposatul frate meu a colaborat la Delo. Așa. Uh, cu ce vă pot fi de folos? Vedeți, Murașchina își lasă sfioasă ochii pământ și roșii. Eu vă cunosc talentul felul dumneavoastră de a privi lucrurile, Pavel Vasilievici. Și. aș vrea să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Adică, mai bine zis, să-mi dați un sfat. Trebuie să vă mărturisesc că eu. pardon, pur l'expresion. M-am produs cu o dramă. ce aș vrea ca înainte de a o trimite la redacție, să știu ce părere aveți dumneavoastră despre ea. Murașchina, nervoasă, confățișoare de pasăre prinsă în Colivie, se scotoci prin buzunarele fustei și scoase la lumină un caiet gros și mare, cât toate zilele. Lui Pavel Vasilievici îi plăceau însă numai articolele scrise de el. Cele străine, pe care era nevoit să le citească sau să le asculte, îi se păreau un fel de gură de tun îndreptată spre fața lui. De aceea, când zări caietul cu pricina, se îngrozi și spuse repede. Bine, lăsați-o aici, am să o citesc. Pavel Vasilievici, spuse Murașchina, languros, ridicându-se și împreunându-și mâinile la rugă. Știu că sunteți ocupat, știu că orice clipă vă e prețioasă, și mai știu că în fundul sufletului mă trimiteți la dracu. Dar fiți bun și îngăduiți-mi să vă citesc chiar acum drama mea. Fiți mărinimos! Bucuros, dar... Începu să dea din colț în colț Pavel Vasilievici. — Dar eu, eu sunt ocupat, Duduie, tocmai mă pregăteam să plec. — Pavel Vasilievici, gemu doamna și ochii îi se umplură de lacrimi. — Vă cer un sacrificiu. Sunt obraznică, pisă-loagă, dar fiți mărinimos. Mâine plec la cazan și aș vrea să aflu astăzi părerea dumneavoastră. — Dăruiți-mi timp de o jumătate de ceas, atenția dumneavoastră, numai o jumătate de ceas! Vă implor! Pavel Vasilievici era, de felul lui, moale ca o cârpă și nu știa să refuze. Când i se păru că doamna e gata să bocească și să-i cadă în genunchi, se fâstâci și bolborosi descumpănit. — Bine, mă rog, ascult, jumătate de ceas, nu mai mult! Murașchina scoase un țipă de bucurie și își puse pălărioarea pe masă, ți-așeză și începu să citească. La început era vorba despre un fecior șofată în casă, care mătură un salon luxos și vorbesc, la nesfârșit, despre domnișoara Ana Sergievna, prin grija căreia s-au construit un spital și o școală la țară. După ieșirea feciorului, fata din casă rostește un monolog despre foloasele învățăturii. Ai carte, ai parte." Apoi, Murașchina îl aduse din nou pe fecior în salon și îl făcu să rostească un monolog lung despre boierul general, care nu vrea să audă de convingerile ficei sale și se pregătește somărite cu un camer bogat și care mai crede pe deasupra că salvarea norodului constă într-o totală neștiință de carte. După plecarea slujilor, a apărut domnișoara, care le povesti spectatorilor că n-a dormit toată noaptea și s-a gândit la Valentin Ivanovici, fiul de învățător sărac, care își ajută cu abnegație părintele bolnav. Valentin a învățat tot ce se poate învăța, dar nu crede nici în prietenie, nici în dragoste, nu vede niciun scop în viață și dorește din răsputeri moartea. Iată de ce dânsa, adică domnișoara, trebuie să-l salveze. Pavel Vasilievici asculta piesa și se gândea cu dor la canapeaua lui. O privea cu ură pe murașchina, simțea că vocea ei de bărbat îi lovește timpanele ca un ciocan, nu pricepea o iotă și gândea: Naiba te bate dus? Nu mai ai urelele tale, mi lipseau. Că ce zii eu vinovat că ai scris o dramă? Doamne, și ce caiet grosare! Un adevărat canon. Divirea lui Pavel Vasilievici alunecă pe peretele, unde, între două geamuri, a târna portretul soției lui și își aminti că soția i-a spus să cumpere cinci arșini de șiret, un fund de cașcaval și praf de dinți și să-i aducă la țară. Te n-aș fi pierdut bucățica de șiret de model?" își zicea el. Unde a băgat-o?" Mi se pare că în haina albastră." Furisitele astea de muște au umplut cu puncte de suspensie portretul nevestei mele. Ar trebui să spun olga să spele geamul. A ajuns la scena 12. Va să zică se apropie de finalul actului întâi. Oare pe un saduf ca ăsta și la o grăsime de bivol ca ei mai poate fi vorba de inspirație? Decât să scrie drame, mai bine ar mânca șorbă rece de pește cu bucățele de gheață în ea și ar dormi în pivniță. Nu găsiți că monologul acesta e cam lung, întrebă deodată Murașchina, ridicând ochii de pe caiet. Pavel Vasilievici nu auzise monologul, de aceea se rușină și răspunse cu un aer atât de vinovat de parcă el și nu cu Ana ar fi scris monologul cu pricina. Ba nu, deloc, foarte drăguț. Rașchina se lumină de bucurie și citi mai departe. Ana Te omoară autoanaliza, ai încetat prea devreme să trăiești cu inima și te-ai lăsat în boia rațiunii. Valentin dar ce este inima? Un organ anatomic, și nu recunosc, sub acest termen convențional, acel pe care noi îl denumim sentiment. Ana, tulburată. Dar dragostea, crezi oare că dragostea e un produs al asociației de idei? Spune drept. Ai fost vreodată îndrăgostit. Valentin cu amărăciune. Să nu atingem rănile vechi nevindecate încă. Pauză. De ce ai căzut pe gânduri? Ana, mi se pare că ești nefericit. La scena 16 Pavel Vasilievici căscă și, fără să vrea, clănțăni din dinți ca un câine care prinde muște. Speria de acest comod necovincios, căutând să întrepte lucrurile, se prefăcu a fi numai ochi și urechi. Scena 17. -a. Dar nu mai îsprăvește o odată? se întrebă el. Doamne Dumnezeule, dacă se prelungește încă zece minute chinul ăsta, o să strig după ajutor. Nu mai pot îndura. Deodată însă, Cucoana început să citească mai repede și mai tare, ridică vocea și rosti: Cortina Pavel Vasilievici oftă ușurat și se pregăti să se scoale, dar Murașchina întoarse numai decât pagina și citi înainte. Actul 2 Scena reprezintă ulița satului, la dreapta școala, la stânga spitalul, pe treptele spitalului săteni și sătence. Dați-mi voie," întrerupse Pavel Vasilievici. Câte acte sunt cu totul?" Cinci," răspunse Murașchina și urmă să citească atât de repede, de parcă s-ar fi temut că Pavel Vasilievici o să plece." Prin fereastra deschisă a școlii privește Valentin. În fundul scenei se văd săteni care șcară cară avutul la cârciuma. Ca un condamnat la moarte care nu se așteaptă la grațiere, Pavel Vasilievici nu mai aștepta nici el sfârșitul piesei, nu mai avea nicio speranță în general și se străduia doar să-și țină ochii deschiși și să păstreze o înfățișare de om care ascultă. Clipa când Cucoana o să sfârșească de citit drama și o să plece, îi se părea atât de îndepărtată încât nici nu mai visa la ea tu tu tu tu tu era răsuna în urechi glasul murașchinei tu tu tu tu vž am uitat să iau puțin bicarbonat se gândea el ce ziceam a da despre bicarbonat nici vorbă că am un catar al stomacului și de unde smirnovski bea vodcă câte tei ziolica de mare și n-are catar uite o păsărică s-a așezat pe prichiciul ferestrei. O vrăbiuță! Pavel Vasilievici se strădui din răsputeri să-și deschidă ochii care îi se lipeau de somn, că scăpe înfundate și o privi pe murașchina. Și deodată femeia se învălui ca într-o ceață, făptura ei început să joace pe dinaintea ochilor, se lungi, căpătă o formă triungulară, și ajunse cu capul până în tavan. Valentin — Ba nu, te rog să mă lași să plec. Ana, speriată. — De ce? Valentin, aparte. S-a îngălbenit la față. Ei. — Nu mă sili să-ți dezvălui pricina. Mai degrabă mor decât să-ți dezvălui pricina. Ana, după pauză. — Nu poți pleca. a început să se umfle, ajunse cât un munte și se făcu una cu pâcla cenușie din birou. Nu i se mai vedea decât gura care se mișca mereu. Apoi, dintr-o dată, se făcu mică-mică, cât carafa, și prinse a pluti, legănându-se, împreună cu masa, spre fundul odăi. Valentin, strângând-o pe Ana la piept, M-ai înviat, mi-ai arătat scopul vieții, m-ai întinerit, cum întinerește ploaia de primăvară, pământul trezi din amorțire. Dar e prea târziu. O boală nemiloasă înmacină trupul. Pavel Vasilievici tresări și-și asupra murașchinei, ochii tulburi, pe jumătate buimăciți de somn. O clipă privițintă, neînțelegând nimic. Scena 11-a Aceiași baronul și polițistul cu martori Valentin Luați-mă! Ana! Sunt a lui! Luați-mă și pe mine! Da, luați-mă și pe mine!" Îl iubesc mai presus de orice, baronul. Ana Sergievna, uiți că ne nenorocești pe tatăl dumitale prin purtarea asta. Murașchina începu iar să se umfle. Aruncând în jur căutături sălbatice, Pavel Vasilievici se ridică, scoase un țipăt înăbușit, nefiresc, apucă tamponul greu de pe masă și, fără să se poată stăpâni, o pocni în cape Murașchina.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 Acum, stimabililor, nu ne-ar strica o cină bună, spuse Rebroteosov, comandantul cercului de recrutare, un locotenent colonel înalt și subțire ca un stâlp de telegraf, ieșind cu un grup de prieteni de la club într-o noapte întunecoasă de august. În orașele mai răsărite, la Saratov, bunăoară, ți se servește masa la orice oră din zi și din noapte, dar, în nenorocitul nostru cerveansc, Afară de vodcă și de ceai cu muște, nu găsești la club nicio ceapă decerată. Și nu e nimic mai neplăcut decât să nu poți lua o gustare când ești băut. Da, n-ar fi rău să bucăm ceva, își dădu cu părerea și Ivan dvoie tociev, inspectorul școlii consistoriale, înfășurându-se mai strâns în paltonul său cam jerpelit. Dar s-a făcut ora două. Birturile sunt chise. Și când te gândești, ce bine ne-ar prinde acum o scrumbioară, sau niște hribișori, sau ceva așa, știți voi? Inspectorul făcu un gest sugestiv cu mâna și mimica lui aminti de un fel de mâncare, pe semne tare gustoasă, fiindcă toți își linseră buzele privindul. Rămaseră locului pe gânduri, dar degeaba își puseră cu toții mintea la contribuție. Din frământarea lor nu e și nimic de înfulecat. Astfel că fură nevoit să se mulțumească doar cu închipuirea. Strașnic Urcan a mai mâncat ieri la Goloposiov. Oftă prușina Prujinschi, ajutorul șefului de poliție. Dar, ia spuneți-mi, ați fost rădată la Varșovia, domnilor. Acolo se face așa. Se iau niște carași obișnuiți, încă vii, dar vii cu adevărat. Și se bagă în lapte. Îi lași, afurisiții, Să noate o zi întreagă în laptele acela, Și apoi îi frici cu smântână Într-o tigaie încinsă. După aceea, frate dragă, Fie și ananas și nu-ți mai trebuie. Pe legea mea, Mai ales dacă mai bei și un păhăruț două, Uiți că mănânci, Te unge la inimă, nu alta, Mor de plăcere numai mirosindu-i. Și, dacă mai pui și un castra vecior murat, adăugă Rebrotiosov pe un ton sugestiv. Când eram în garnizoană, în Polonia, țin minte că la o singură masă dădeam gata vreo două sute de colțunași de lor cu carne. Îți umpleai farfuria vârf, puneai piper, îi presărai cu marar și cu pătrunjel și n-am cuvinte să vă spun ce era. Rebrotiosov se opri odată și rămase pe gânduri. Îi venise în minte o ciorbă de cegă pe care o mâncase la Mănăstirea troițcăia în 1856. Amintirea acelei ciorbe era atât de savuroasă, încât comandantul cercului de recrutare, simțit odată înări mirosul de pește, început să mestece în neștire și nici nu băgă de seamă că intrase până peste galoși într-o băltoacă. Nu, nu pot," spuse el. Nu mai pot să rapt. Mă duc acasă să-mi astâmpăr pofta. Știți ce, domnilor, veniți și voi la mine. Său, bem câte un păhăruț și îmbucăm ce am găsi. Un castravecior, un cârnăcior, punem samovarul. Ai? Luăm o gustărică, mai discutăm despre holeră, despre trecut. Nevastă-mea doarme, dar nu-i nevoie să o trezim. – Umblăm încetişor. – Hai să mergem! E deprisos să descriu entuziasmul cu care fu primită această invitație. Voi spune numai că niciodată Rebrotiosov nu avusese prieteni mai buni ca noaptea aceea. – Am să ți rup se răstii comandantul cercului de recrutare la ordonanță, introducându-i pe musafir în vestibulul cufundat în întuneric. – De o mie de ori am spus, nemernicule! – când dormi în vestibul, să arzi hârtie aromată. Hai, pregătește samovarul, dobitocule, și spune Irinei să, să aducă din pivniță castraveți și ridici. Iar tu apucă-te și curăță niște scrumbi afumate. Pune-le ceapă verde, tăiată mărunt, presarele cu mărar, știi tu, pe urmă ia niște cartofierți, fierți și taie-i așa, felii, și sfeclă, la fel. Apoi pune oțet și un de lemn, știi cum. Pune și muștar. Presară pe deasupra piper. Într-un cuvânt, fă o garnitură. Ai înțeles? Rebrotosov arătă cu degetul cum să amestece salata și adaugă, prin pantomimă la garnitură ceea ce nu izbutise să adauce prin viu grai. Musafirii își lepădară galoșii și intrară prin întuneric în salon. Gazda aprinse un chibrit care răspândi miros de pucioasă și lumină pereți împodobiți cu reproduceri oferite ca premii de revista Niva, cu vederi din Veneția, cu portretul scritorului la Jecinicov și cel al unui general cu ochii foarte mirați. — Acușica! — șopti gazda, ridicând încetișor încetişor aritile mesei pentru a prelungi. — Pun totul pe masă și ne așezăm. Mașa mea nu se simte tocmai bine astăzi. O să o iertați. O chestie femeiască. Doctorul Gusin pretinde că-i din pricina mâncării de post. Se prea poate. Eu îi spun mereu, Suflețelule, nu-i devină mâncarea. Nu contează ceea ce intră, ci ceea ce iese pe gură. Mănânci de post, dar una-două îți sare De cât să-ți chinuiești trupul, ar fi mai bine să nu te enervezi. Să nu arunci fel de fel de vorbe. Nici nu vrea să mă audă, ci că așa deprinsă de mică. Ordonanța intră și, în gâtul, șoptii ceva la urechea gazdei. Rebroteosov încruntă sprâncenele. Mm, da, mormăie el înfundat. Bine, nu face nimic. Domnilor, mă iertați, am să lipsesc câteva clipe. Știți... Mașa a încuiat pivnița și dulapurile din vicină servitorilor și a luat cheile la ea. Trebuie să merg să le recuperez. Rebrotiosov se ridică, închise încetişor ușa și se duse în vârful picioarelor la nevastă sa care dormea. Mașenca! el, apropiindu-se tiptil de pat. Mașunia! Trezește-te numai o clipă! cine -i? Tu ești? Ce vrei? Iartă-mă, Mașenca. Dăm cheile în gerașule și nu-ți strica somnul. Dormi înainte. Mă descurc eu singur. Am să le dau câte un castravecior și atât. Nu te supăra. Sunt cu Dvoie tociev, știi tu, și cu Prujina Prujinski, și alți câțiva. Niște oameni minunați, stimați de societate. Prujinski are chiar Ordinul Sfântul Vladimir, clasa patra. Te stimează așa de mult? Unde te-ai îmbătat? Ei, poftin, vezi cum ești. De ce te superi? Am să le dau câte un castravecior și nimic mai mult. pleacă îndată. Mă descurc eu și singur, pe tine nu o să te supărăm deloc. Stai culcată, păpușico. Cum te mai simți? A venit Gusin în lipsa mea. Hai, dă mânuța să-ți-o sărut. Musafirii mei te respectă foarte mult. Știi că dvoietociev e un om cu frica lui Dumnezeu? Prujina și administratorul financiar, la fel. Toți au pentru tine atâta... Îmi spun mereu. Maria Petrovna nu-i femeie. E ceva de neînțeles. E steaua județului nostru. Culcă-te și lasă tâmpenile. Te la club cu chefii tăi și după aceea-ți turie gura toată noaptea. Ar trebui să-ți fie rușine." Ai copii?" Copii am eu, dar nu te nerva manecica, nu te supăra, știi doar că te prețuiesc și te iubesc. Am să-i capătuiesc și pe copii cu voia lui Dumnezeu. Pe am să-l dau la liceu, dar gândește-te și tu, nu poți să-i dau afară. E o situație delicată. Au venit să mă vadă și mi-au cerut de mâncare. Mi-au spus... Dă-ne să gustăm ceva. Voi tot ce e, prujina Prusinski. Sunt toți oameni așa de cum se cade. Te simpatizează și te admiră foarte mult. Am să le dau câte un castravecior, câte un păhăruț și, pe urmă, n-au decât să plece. Mă descurc și singur. Doamne, ce pacoste ești pe capul meu? Ai nebunit? Sau ce-i cu tine? Oaspeți la o oră asta? Să le fie rușine, golanii dracului, că deranjează lumea în toiul nopții. Unde s-a mai pomenit să faci vizite noaptea? Ce-i aici, cârciumă? Aș fi o tâmpită dacă ți-aș da cheile. N au decât să se dezmeticească și să vină mâine." Hm. Atunci, de ce nu spui așa, din capul locului? N-aș fi apucat să mă înjosesc în fața ta." Înseamnă că nu ești o adevărată tovarășă de viață, că nu ești mânghierea bărbatului, cum scrie în scriptură, ci mi-e să o spun, scorpia scorpiilor." A, va să zică, mă mai și insulți, ciumă ce ești." Soția se ridică în capul oaselor și comandantul cercului de recrutare începu să-și frece obrazul. Mersi!" Înseamnă că e adevărat ce am citit odată într-o revistă despre neveste. În lume, înger acasă, drac împielițat. Asta e. Satan ai fost, Satan ai rămas. Așa, mai poftim încă una. Dă-i, dă înainte. Bine că ai bărbat, ca să-l bați. Ai manecica! Te rog în genunchi, te implor, dă cheile, manecca, îngerașule. Ființă fără suflet, nu mă face de râs în fața lumii. Până când ai să mă chinuiești, barbaro? Așa, bate-mă, mersi. Da, te rog din suflet. Soții mai discutară încă mult timp în felul acesta. Rebrotosov se puse în genunchi, plânse de două ori, înjură, frecându-și într-una obrazul. În cele din urmă, nevastă sa se sculă furioasă și spuse, Cu tine văd eu că nu o soscot scot la capăt. Dăm rochia de pe scaun, faraonule." Rebrotosov intinse spășit rochia, își netezi părul răvășit și se întoarse la musafiri. Aceștia stăteau în fața generalului din portret, se uitau la privirea lui mirată și căutau să rezolve problema. Cine e mai deseamă, generalul sau scritorul la Jecinicov? Voettociev ținea partea lui la Jecinicov, dându-i zor cu nemurirea. Princii îl contrazicea. E scritor bun, nimic de zis. Are și has și simțire, dar ea trimit la război. E incapabil să comande o companie. Pe când generalul, pot să încredințesc și un corp de armată și se descurcă. Mașa mea vine îndată, le întrerupse discuția gazda, intrând în salon. Acușica. Zău, vă deranjăm! Dar ce-i cu obrazul dumitale, Fiodor Achimici? Doamne, ai o vânătaie sub ochi. Ce-ai pățit? obrazul? Care obraz? Se rușină gazda. A, da. Adineauri, intră în tiptil la maneșca, pe care voiam am o sperii. Prin întuneric m-am lovit de pat. <gători> Uită-o și pe manecica. Ești cam ciufulită, maniunia. Curat, lui Michel. Maria Petrovna intrase în salon, zbârlită, somnoroasă, dar numai zâmbet și voie bună. Ce drăguț din partea voastră că ați trecut pe la noi, începuia. Dacă nu veniți ziua, îi sunt recunoscătoare bărbatului meu că măcar noaptea îi putește să vă aducă. Dormeam când am auzit glasuri. Cine să fie, m-am gândit eu. Fedea mi-a spus să dorm mai departe, să nu mă scol. Dar nu m-a răbdat inima. Maria Petrovna tădu apoi fuga la bucătărie. Și cine a început? bine să fii însurat, ofta Projina Projinski, ieșind după un ceas cu tot grupul de prieteni din casa comandantului cercului de recrutare. Mănânci când se poftă, bei când vrei, știi că există o ființă care te iubește. Îți mai cântă și câte ceva la pian? Fericit, ieri, Brotiosov! Voetociev tăcea. Ofta și se gândea, ajuns acasă în timp ce se dezbrăca, suspină atât de greu încât își trezine vasta. Nu tropăi așa cu ciubotele nesimțitule," se răstia, îmi speri somnul. Tembezi la club și după aceea mai faci și tărăboi." Nu știi decât să boscorodești," oftă inspectorul. Să fi văzut cum trăiesc rebrotiosovii. Doamne, ce bine se înțeleg! Când îi vezi, îți vine să plângi de înduioșare. Numai eu am avut ghinionul să iau o script suroică. Hai, fă loc! Inspectorul se acoperi cu plapma și, blestemându-și zilele în gând, a dormit. Sfârșit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 puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov Fica Albionului La scara conacului moșierului Grabov se opri o minunată trăsură cu roți cauciucate, cu perne îmbrăcate în catifia și cu un vizitiu pleznin de gras ce era. Din trăsură sări Fiodr Andrei H. Oțov, mareșalul nobilimii din județ. În vestibul îl întâmpină un fecior somnoros. — Boierii sunt acasă? întrebă mareșalul. Nu, vă rog. Cucoana s-a dus cu copiii într-o vizită, iar boierul plin pește cu domnișoara guvernantă. Au plecat tis de dimineață. Oțov stătu o clipă pe gânduri, apoi se îndreptă spre râu să-l caute pe Greabov. Îl găsi la vreo două verste de casă. Privind pe malul înalt și zărindul. pe Oțov îl pufni râsul. Greabov, bărbat voinic, gras, cu un cap foarte mare, ședea turcește pe nisip, cu picioarele sub el și pescuia cu undița. Pălăria îi alunecase pe ceafă, iar cravata îi fugise într-o parte. Lângă el stătea o englezoaică înaltă, subțire, cu ochii bulbucați, ca de rac și cu un as mare, ca un cioc de pasăre, aducând mai mult acârlic decât nas. Purta o rochie albă de muselină, prin care îi se ghiceau umerii galbeni, uscățivi. La brâu îi atârna un mic ceas de aur. Pescuia și ea. În jurul lor domnea o tăcere desăvârșită. Amândoi stăteau nemișcați ca și undele pe care moțeau plutele undițelor lor. — Poftai mare, dar soarta crudă, spuse râzând Oțov. Bună ziua, Ivan Cuzmici. A, tu erai? exclamă greabă, fără să-și iau ochii de la plută. — Ai venit? — Precum se vede. Tot te mai ții de chestiile astea? Nu te-ai lăsat încă de năravul tău. — Pe dracu! Pescu este dimineață până seara. Astăzi însă nu prea merge. N-am prins nimic, nici eu, nici caragheoasă asta. Stăm, stăm... Și nu se prinde nici dracu. Îți vine să urli de necaz. Dă-l încolo de pescuit. Hai să bem o vodcă. Hai, stai un pic. Poate tot prin ceva. Spre seară peștele mușcă mai bine. Stăm aici, rate dragă, de azi dimineață. Mi e pur și simplu lehamite. Naiva m-a pus să cad la patima pescuitului. Știu că e o prostie. Și totuși stau. Stau ca un nemernic, ca un ocnaș. Stau și mă tot uit la apă ca un bou. Ar fi trebuit să mă duc la cosit și când colo pescuiesc. La Haponievo a slujit ieri sfințitul și nu m-am dus. Am stat aici cu coropișnița, cu zgripsuraica asta. Ce, ai nebunit?" spuse Oțov, trăgâncenat cu coada ochiului spre englezoaică. Cum poți vorbi astfel despre o doamnă și încă de față cu ea? n soia, nu pricepe nicio o rusește. Ori o lauzi, ori înjuri, ei tot una e. Uită-te la nasul ei, ți se va cerău numai când îl vezi. pescuim zile întregi împreună și nu scoate un cuvânt. Stă ca o momâie, cu ochii holbați la apă. Inglezoaica căscă, schimbă viermușorul și aruncă din nou undița. Dacă ai mai pomenit așa ceva?" Continuă Greabov. De zece ani, da, frate dragă, de zece ani stă toanta asta în Rusia și nu știe o iotă rusească. Orice boiernaș de-al nostru, dacă se duce la ei, învață cât ai zice pește să trâncănească în limba lor. Pe când ăștia, dracu să înțeleagă, uită-te la nasul ei, uită-te la nas." Încetează odată, mă faci să mă simt prost, lasă femeia în pace." Nu-i femeie, e fată, te pomenești că visează la logodnici, păpușa dracului, și miroasea mucegai, nu pot să o sufăr. Mi-e destul să o văd ca să-mi din pepeni. Când se holbează la mine, cu ochii ei cât cepele, mă trec fiori, de parcă m-aș lovit cu cotul de-o balustradă. Îi place și ei să pescuiască. Uită-te la ea! E solemnă, de parcă ar sluji în biserică. Și toate le privește cu un dispreț. Stă aici canalia, mândră că și ea ființă omenească, Deci stăpâna naturii. Știi cum o cheamă? Wilka Cialesovna Twice. tu Mi-e greu și să pronunț. Auzindu-și numele, englezoica întoarse încet capul spre Grabov și îl măsură cu o privire disprețuitoare. De la Grabov, își ridică ochii asupra lui Oțov, și îl privi și pe el cu același dispreț. Totul în tăcere și cu un aer calm și grav. Ai văzut-o? îl întrebă greabă, râzând cu hohote. Cu alte cuvinte, nu merită mai mult. Caraghioasa. Numai de dragul copiilor țin căpușa asta aici. Dacă n-ar fi ei, n-aș lăsa o să se apropie nici la zece verste de moșia mea. Are un nas de uliu, dar talia. Nu găsești că seamănă cu un piron. Îmi vine să o iau și s-o înfig în pământ. Stai, stai că s-a mișcat pluta! Greabov sări în picioare și ridică undița. Sfoara se întinse, Greabov mai trase dată, dar nu a putut să scoată cârligul din apă. S-a ceva, spuse el încruntându-se. Se vede că s-a prins de-o piatră. Drăcia dracului! N-am ce face, trebuie să mă bag în apă. Ia mai lasă prostile. Nu se poate. Spre seară se pescuiește mai bine. Păi, mare ghinion, trebuie neapărat să mă bag în apă. N-am încotro. Dacă ai ști ce le nemie să mă dezbrac, trebuie să-i fac vânt înglezoacei. Nu vine să mă despoi de față cu ea. Oricum, eu doamnă. Greabov își scoase pălăria și cravata. Mis, e! Se adresă el englezoicei. Mistoice? Je vous pri? Ei, cum să-i explic? Cum să-ți spun ca să înțelegi? Ascultă! Du-te mai încolo! Care-te de aici? Ai priceput? Mistoice îl privi pe grabov cu dispreț și scoase un sunet nazal. Cum? Nu înțelegi! Îți spun să te carde de aici, trebuie să mă dezbrac, păpușa dracului. Du-te acolo, acolo! Greabov o trasă pe de mânecă, îi arătă niște tufe și se lăsă pe vine, vrând să-i spună să se ducă după tufe și să se ascundă acolo. Ișcând de energii din sprâncene, englezoaica rosti repede o frază lungă pe englezește. Moșierii izbuniră râs. E prima dată în viață că-i aud glasul. Frumos glășciot, n-am ce zice. Nu înțelege. Ce să mă fac cu ea? Las-o baltă și hai să bem o vodcă. Nu se poate. Trebuie să pescuiesc. E seară. Ce vrei să fac? Mare pacoste! Am să fiu nevoit să mă dezbrac în fața ei. Greabov își scoase vestonul și jiletca și se așeză pe nisip, pregătindu-se să-și scoată ghetele. Ascultă Ivan Cusmici," spuse mareșalul nobilimii, râzând pe -nfundate. Asta e bătaie de joc, dragul meu! Zău, e curată bătaie de joc!" Cine o pune să nu înțeleagă?" Lasă să le fie de învățătură străinilor ăstora!" grabov își scoase ghetele, pantalonii, cămașa și se pomeni în costumul lui Adam. Oțov se ținea de burtă, se făcuse stacojiu atât de râs cât și de rușine care ridică sprâncenele și început să clipească. Pe fața ei gălbuie, alunecă un zâmbet mândru, disprețuitor. — Trebuie să aștept să mi se răcească puțin trupul, zise Greabov, bătându-se cu pana peste coapse. — Spune-mi, te rog, Fiodrul Andreiici, de ce am eu în fiecare vară un fel de spuzeală pe piept? — Bagă-te odată în apă sau acopără-te cu ceva, nerușinatule! cel puțin, dacă s-ar simți stingherită, nemernica, spuse Grabov, intrând în apă și făcându-și semnul crucii. Brr, da, rece mai apa! Uită-te la ea, cum mișcă din sprâncene. Da, de plecat, tot nu pleacă. Se consideră deasupra vulgului. Hehe. He, nici nu ne socoate oameni. Intrând în apă până la genunchi și, întinzându-și trupul mătăhălos, Greabov făcu cu ochiul și spuse... Ce se faci, dragul meu? Aici nu e Anglia. Miss Twice schimbă cu sânge rece viermușorul, căscă și aruncă din nou undița. Oțov întoarse capul. Greabov se afundă o clipă, desprinse cârligul, apoi ieși din apă. Două minute după aceea, ședea iar pe nisip și pescuia. Sfârșit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 puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov La Paris Secretarul Zemstvei Greaznov și profesorul Liceului Județean Lampatkin se întorceau într-o zi pe de la ziua onomastică a comisarului de poliție Voniciuchin. Cei doi se ținau de braț și se bine de tot cu cifra zece. Greaznov era slab, lung și vânjos, purta hainele strâns lipite pe trup și aducea cu un băț, iar Lampatkin era gras și rotunjor, purta haine largi și aducea cu un zero. Amândoi erau cam chercheliți și se clătinau pe picioare. Văd că se recomandă acum noua gramatică a lui Grot, bombănea Lampatkin, plescăind prin oroi cu galoșii lui plin de apă. Grotă ăsta susține că adjectivele la masculin singular, în cazul genitiv, primesc terminația ogo și nu ago, cum știam noi. Te, -te dacă poți. Ieri l-am lăsat la arest pe Perhotkin pentru că mi-a scris Zolo togo cu ogo, iar mâine se cheamă să mă fac de râs în ochii lui. Ce rușine, ce rușine! Dar Greaznov nu-și pleca urechea la vorbele învățate ale pedagogului. Toată atenția lui era îndreptată înspre podețul murdar, din fața cârciumii lui Shireaev, unde chiar atunci se petrecea o mică neînțelegere. Vreo două dusini de câini stăteau în cerc în jurul unei șevruțe negre, jigărite, și lătrau la ea, prelung și triumfător, de se cutremura văzduhul. Pota aia se răsucea ca pe jăratic, le-arăta colții și căuta să-și strângă cât mai mult între picioare coada jumulită. Întâmplarea nu prea merita luarea aminte, dar secretarul Zemstvei era dintre aceia care pun la inimă temir ce flac, se înfierbântă repede și nu pot privi nepăsători o ceartă sau o bătaie. Când ajunseră în dreptul câinilor, el nu-și mai putut ține firea și se amestecă. Șo, pe el! Mușcați-l! A furisitul, Hai! și începu să mărâie și să fluiere, ținând partea câinilor adunați în cerc. Psst! Pe el! Așa! Dăi! Și, ca să-i zădărească și mai mult, se aplecă și trase de picior javra încolțită. Aceasta, schelălăi în și, înainte ca Greaznov să-și stragă mâna, îl mușcă de deget. Dar numai decât speriată parcă de-ntrăznealea ei, sări peste lanțul dușmanilor, își înfipse întreacăt colții în pulpa lui Lampachin și o luă la goană de-a lungul străzii, cu toată haita după ea. Tui a furisito! o îi strigă din urmă Greaznov, amenințând-o cu degetul. Încălcate-ar căruța, potaia dracului! Șo, pe ea, fraților, nu o lăsați! țin o se auziră și alte voci amestecate cu șierături. Prinde-o! Dă-i la cap, că-i turbată! Ține coada în sus și botul în pământ! Ce mai? E turbată! Cei doi prieteni stătură în loc, până când haita de câini nu se mai zări, apoi se luare iar de braț și își văzură de drum. Când ajunseră acasă, pedagogul locuia și mânca la secretar pentru șapte ruble pe lună, nici nu-și mai aminteau de povestea cu câinele. Își scoaseră pantalonii plini de noroi și îi întinseră pe ușă la uscat, după care se așezară la ceai, grozav de bine dispuși, pașnici și înclinați spre cucetări filozofice. Dar, ca la vreun ceas și jumătate după asta, când începură să joace popa prostul cu mătușa, cu scra și cele patru surori ale lui Grasnov, se înființă deodată la ei doctorul Catașkin, și le tulbură întru câtva liniștea. Nu face nimic, că doară nuscucoană," începu noul venit, văzând străduința cu care secretarul și pedagogul căutau să-și ascundă pe sumasă indispensabili și picioarele goale. Eu, domnii mei, am fost trimis anume la dumneavoastră. Mi s-a spus că ați fost amândoi mușcați de un câine." Cum să nu? Am fost!" răspunse Greaznov, zâmbind cu gura până la urechi. Ne pare foarte bine. Ședeți, fomici. Cam de multişor nu ne-am mai văzut, zău așa." Nu luați un ceai? Glașa, adu' vodcă." Ce gustare luați la vodcă? Ridiche ori cârnat? Câinele a fost cică turbat," urmă doctorul, privindu-i pe amândoi cu îngrișorare. Turbat, neturbat, n-avem dreptul să lăsăm treaba asta la voia întâmplării. Cine știe ce se mai întâmplă?" Ia să văd unde v mușcat." Las-o baltă, doctore," făcu secretarul cu lehamite. M-a pucat ușurel de un deget." Doar noi turba dintr-atâta lucru. Poate vreți mai bine bere? Glașa, de fuga la jidoafcă și spune să ne dea pe datorie două sticle. Catașchin se așeză la masă și, străduindu-se din răsputeri să strige mai tare decât cei doi prieteni beți, început să-i sperie cu turbarea. La început Greaznov și Lampatkin făcură pe grozavi, dar, încetul cu încetul, îi cuprinsă teama și i-arătară medicului mușcăturile. Doctorul examină rănile, le arse cu piatra iadului și-și văzut de drum. Cei doi prieteni s-au culcat și multe vreme au mai discutat aprins, întrebându-se ce este piatra iadului și din ce se face ea. A doua zi dimineață, Graznov se cocoțase tocmai în vârful unui plop înalt să așeze o căsuță pentru grauri, iar Lampatkin, stând la rădăcina copacului, îi ținea ciocanul și sforicelele. Grădinița secretarului era încă toată acoperită cu săpadă, dar fiecare rămurică și coajă udă de copac mirosea a primăvară. Grot mai are și o altă teorie, pombăni pedagogul. Zice că substantivul vorota nu-i de genul neutru, ci masculin. Hm, va să că nu se scrie crasnăia, ci crasnie vorota. Asta s-o creadă el. Nu mă las! Mai curând îmi dau demisia, decât să mă iau după el!" Pedagogul deschise gura, înălță ciocanul și tocmai se pregătea să lovească conversunare în toți academicienii prea când odată scârții portița și, spre marea surpriză a celor doi prieteni, intră în grădiniță Pozvonocinicov, mareșalul nobilimit din județi. Lampadkin se îngălbeni de uimire și scăpă ciocanul din mână. Să trăiește, amice!" îi zise Pozvonocinicov. Cum te simți?" Mi s-a spus că atât pe dumneata cât și pe Graznov v-a mușcat ieri un câine turbat." Poate că n-a fost turbat," mormăi Graznov din vârful plopului. Poate că nu mai vorbe de clacă." Se poate, dar dacă a fost turbat," răspunse Pozvonocinicov. Nu se poate să privim lucrurile așa. Trebuie oricum să luăm măsuri." Și... — Care ar fi măsurile? întrebă încet pedagogul. Ieri doctorul ne-a ars rănile. Da, mi-a spus-o chiar acum, dar nu-i de ajuns. — Trebuie să procedăm mai serios. — Să mergeți la Paris, de pildă. — Da, da, chiar așa cred că o să și trebuiască să faceți. — Să mergeți la Paris. Pedagogul scăpă din mână sforicica și încremenii, iar secretarul, fucât pe aici, să cadă din copac de uimire. — La Paris? — întrebă el. Dar ce să fac acolo? O să vă duceți la Pasteur. Se înțelege că o să vă coste ceva parale povestea asta. Dar ce să-i faci? Sănătatea și viața omului prețuiesc mai mult. Și voi o să vă liniștiți și noi o să fim cu cugetul împăcat. Am vorbit chiar adinauri cu președintele, Ivan Alexeici. El crede că municipiul o să vă dea bani de drum. Soția mea e gata să vă dea și dânsa din partea ei 200 de ruble. Ce vreți mai mult? Pregătiți-vă de plecare. Cât despre pașapoarte, nicio grijă. Vi le eu, cât ai bate din palme. Au nebunită binelea carachioși ăștia, spuse Grasnov după plecarea lui Pozvonocinicov, zâmbind barjocoritor. — La Paris. Da, broș mai sunt, doamne, iartă-mă. Aș mai înțelege la Moscova sau la Kiev. colo, na, poftim. La Paris. Și pentru ce? Măcar să fi fost un câine ca lumea, de rasă. Dar așa? O biată javră? Tui! Ne-a și găsit boierții mandicoși. s-au vorbă. Să mă ia dracu dacă plec. Pedagogul rămase multe vreme gânditor, cu ochii în pământ, apoi chicoti vesel și cu aerul unui om căruia i-a venit în minte un gând strălucit. Știi ceva, Vasea? Hai să mergem. Să mă bată Dumnezeu dacă nu zic bine. Parisul e doar străinătate, Europa. Și ce-am pierdut acolo? Dar în încolo de Paris. Civilizație, urmă patin încântat. Și ce civilizație, ce vederi, fel de fel de vezuvi, împrejurim, la fiecare pas, alte împrejurim. Nu, zău, eu zic să mergem. Ai căpiat, Iliușa? Ce avem noi de împărțit cu nemții? Păi acolo sunt franțuși, nu nemți. Tot un drac. Ce să fac eu printre ei? O să mă prăpădesc de râs numai văzându-i. Și apoi, cu firea mea, îi mai stompesc și în bătaie. Zici să plecăm. Ce ne trebuie bătaie de cap? Cine știe, ne mai pradă, ne mai dă să mâncăm de fruct? Și apoi te pomenești că, în loc de Paris, nimerim merim în cine știe ce țara furisită, că cinci ani n-o să ne mai venim în fire." nou era hotărât să nu plece. Dar, chiar în seara aceleiași zile, cei doi prieteni se plimbau ținându-se de gât prin oraș și, cum dădeau de vreun cunoscut, îi povesteau pe loc despre călătoria ce așteaptă. Secretarul era îmbufnat, prost dispus și neliniștit, pedagogul însă, din potrivă, dădea din mâini plin de mulțumire și căuta mereu alți oameni cărora să le împărtășească bucuria lui. Toate ar fi bune dacă n-ar fi la mijloc Parisul ăsta," căuta să se mângâie Greasnov. Ce mai viața am duce?" Toți ne-ar privi cu milă, oriunde ne-am arăta, s-ar înghesui care mai de care să ne dea câte o gustare, câte un păhărel, ba chiar și bani. Dar Parisul, bată-l vina! Ce naibă am pierdut acolo! Rămâneți cu bine, fraților, le spunea el trecătorilor pe care îi întâlnea în cale. Plecăm la Paris! Dacă v-am făcut vreun rău, iertați-ne, s-ar putea să nu ne mai vedem. Peste cinci zile... La gara orașului, lumea îi petrecea cu mare pompă pe cei doi, pe secretar și pe pedagog. Toți oamenii subțiri erau de față, începând cu Ocinicov, mai marele peste județ, și sfârșind cu feciorul Vitreg, puțin campchior, al comisarului Boniu Soția lui Ocinicov le mână călătorilor două scrisori de recomandație, iar judecătoreasa le dădu o sută de ruble și o mostră, rugându-i să -i cumpere niște stofă. Urările de bine, suspinele și jelirile nu mai conteneau. Mătușica, Cuscra și cele patru surori ale lui Grasnov plângeau cu trei șiruri de lacrimi. Pedagogul, care se vedea cât de colo că-și face curaj, ținea fruntea sus. În schimb, secretarul, care dăduse de duș ca un păhărel și își simțea sufletul înduioșat, se încrunta mereu ca să nu izbucnească în plâns. Dar, când sună pentru a doua oară clopotul gării, nu se mai putut ține și-și dădu drumul. Nu plec, gata!" strigă el, mucindu-se de lângă vagon. Mai bine turb, decât să mă duc la pastorul ăla! Ducă-se-n pustii!" Dar cei din jur îl potoliră, îl mângâiară și îl în vagon. Apoi trenul porni. Dacă ar fi să ne ținem fără nicio abatere de datele cronologice, nu trecură bine patru zile de la plecarea celor doi, și surorile lui Grasnov, care ședeau la fereastră și mureau de urât, îl văzură deodată pe lampatkin venind spre casă. Pedagogul era roșu la față, plin de noroi, și scăpa mereu geamantanul din mână. La început domnișoarele crezură că e o arătare, dar foarte curând scârții portița, apoi din tindă se auzi un smiorcăit bine cunoscut, așa că arătarea își pierdu caracterul spiritistic. Surorile în lemnirea de oimire și, în loc de întrebări, întoarseră spre noul venit fețele lor palide și alungite. Pedagogul Clipides dădu din mâna pagubă, apoi izbucni în plâns și i du din mână. Am sosit careva să zică la cursc," începu el plângând hârâit. Acolo vasea mi-a spus." În gară," zice, ne ar costa prea mult o masă." Hai," zice, la o cârciumă." Cunosc eu una chiar lângă gară." Mâncăm acolo. Zis și făcut, am luat geamantanele și ne-am dus. Pedagogul slobozii un sughiț de plâns. La cârciumă însă basea dăi și dăi, un păhărel după altul, un păhărel după altul. Tu zicea, mă duci la pieire. Și s-a pornit pe scandal, iar când a isprăvit cu vodca și s-a apucat de exeres, i-a făcut ea de acolo un proces verbal, dar el nu se potolea. Și-a dobăut așa până nu ne-a mai rămas o lețcaie. Cu chiu, cu vai, am păstrat de drum. Dar vasea unde-i? Se ne liniștiră domnișoarele. La, băi, la Cursc. Vă roagă să-i trimiteți cât mai degrabă bani de întoarcere Pedagogul scutură din cap cu năduf. Își terse ochii și adăugă. Grozav oraș Curscul ăsta! Strașnic!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 Într-un oraș așezat în partea de dincoace a munților Urali, se răspândi vestea că de câteva zile sosise acolo demitarul persan Rahat Helam și trăsese la hotelul Japonia. Această veste nu făcu nicio impresie asupra cetățenilor. Ei, și ce dacă a venit un persan? Să fie sănătos! Numai primarul, Stepan Ivanovici Cuțin, aflând de la secretarul primăriei de sosirea unui oriental, Rămase pe gânduri și îl întrebă. Și încotro se duce. Mi se pare că la Paris sau la Londra. Hm. va să zică, e o persoană importantă. Dracu să-l știe. După ce se întoarce acasă și mâncă, primarul căzu din nou pe gânduri, dar de data aceasta se gândi până seară. Sosirea ilustrului persan îl intriga grozav i se părea că însăși soarta îl trimisese pe acest rahat helam și că, în sfârșit, venise momentul prielnic să-și alițeze visul lui Pătimaș, cel mai scump vis. Iată despre ce era vorba. Cuțân avea două medalii, Ordinul Sfântului Stanislav clasa a treia, Insigna Crucii Roșii și Insigna Societății de Salvare de la Anec. Afară de acestea își mai făcuse și un breloc. O pușcă și o chitară de aur încrucișate, care, fixat la butoniera redingotei, făcea de departe o impresie mai deosebită și semăna grozav cu o decorație. Și e lucru știut că, cu cât ai mai multe ordine și medalii, cu atât dorești să ai și mai multe. Iar primarul dorea, de cine știe când, să aibă ordinul persan Leul și Soarele. Îl dorea cu patimă, îl dorea ca un nebun. Știa foarte bine că pentru a obține această decorație nu era nevoie nici să iei parte la vreun război, nici să faci donații vreunui azil, nici să te dai peste cap la alegeri. Nu-ți trebuia decât o ocazie fericită. Și acum îi se părea că această ocazie sosise. A doua zi, la amiază, Cuțin își puse toate decorațiile și colanul lui de primar și plecă la Japonia. Soarta îi se arătă binevoitoare. Când intră în camera ilustrului persan, acesta era singur și nu făcea nimic. Rahat Helam, un asiatic uriaș cu nasul lung ca un plisc de sitar, cu ochii bulbucați și cu un fes pe cap, stătea pe podea și cotrăboia într-un geamantan. — Vă rog să mă iertați că vă deranjez, începu Cuțân zâmbind. Am onoarea să mă prezint. Stepan Ivanovici Cuțân cetățean onorific ereditar, primarul orașului. Consider de-a mea datorie să salut în persoana domniei voastre, ca să zic așa, pe reprezentantul unui stat vecin și prieten. Persanul întoarse capul și bombăni ceva într-o franțuzească grozav de pocită, care răsuna ca o bucată de lemn lovită de scândură. Granițele Persiei, își urmă cuțin cuvântul lui de salut pe care îl învățase pe din afară, sunt în directă vecinătate cu granițele patriei noastre cea fără margini. De aceea, simpatia reciprocă mă îndeamnă, ca să zic așa, să vă exprim complezența mea. Ilustrul persan se ridică în picioare și mai bombăni ceva în limba aceea cu rezonanțe de lemn. Cuțân, care nu știa nicio limbă străină, le din cap în semn că nu pricepe nimic. Cum naiba o să mă înțeleg cu el? se gândi primarul. N-ar fi rău să trimit după vreun tălmaci, numai că chestia e delicată și nu-i bine să vorbesc față de martori, Capoi se umple tot târgul. Și cuțin căută să-și aducă aminte de cele câteva cuvinte străine pe care le cunoștea de prin ziare. Eu, primar, îngăima el, adică Lord Mayor, municipal, Ui comprene? încerca să arate atât prin vorbe cât și prin gesturi, care era starea lui socială, dar nu știa cum. Îl scoase din încurcătură un tablou atârnat în perete, pe care scria cu litere mari, Orașul Veneția. Îndreptă degetul spre orașul, apoi spre propriul său cap, alcătuind în felul acesta, credea el, următoarea propoziție. Sunt capul orașului. Persanul nu înțelese nimic, dar zâmbi și răspunse. Care așo, musie, care așo? După o jumătate de oră, primarul îl bătea când peste genunchi, când peste umăr și îi dădea înainte. Comprene, ui, în calitatea mea de lord, mer și municipal, vă propun să facem un mic promenaj. Comprene, promenaj. Cuțân arătă cu un deget Veneția, apoi cu alte două cumpășesc picioarele. Rahat Helam, care nu-și mai lua ochii de la medaliile primarului, bănuind pe semne că acesta era personajul cel mai de seamă din oraș, înțelese cuvântul promenaj și rânji politicos. După aceea își lua ramândoi paltoanele și ieșiră. Ajungând jos, lângă ușa care dădea în restaurantul Japonia, cuțând, se gândi că n-ar fi rău să-și cinstească oaspetele. Se opri și arătând spre mese zise. După obiceiul rusesc, n-ar strica, știți, piure, antreco, șampanie și celelalte. Comprene? Ilustrul oaspete înțelese. Și, nu mult după aceea, stăteau amândoi în cea mai frumoasă sală a restaurantului, beau șampanie și mâncau. Să bem pentru prosperitatea Persiei, închina cuțin. Nouă rușilor, nis grozav de dragi persanii. Cu toate că nu suntem de aceeași credință, Interesele noastre comune, simpatia, ca să zic așa, reciprocă, progresul, piețele asiatice, cuceririle pașnice, ca să zic așa. Ilustrul persan mânca și bea cu mare poftă. Își înfipse furculița într-o bucată de batoc și, încuvințând din cap cu entuziasm, răspunze. Care așa? Bien!" Vă place?" se bucură primarul. Bien!" Foarte bine!" și întorcându-se către chelner. Luca frățioare, ia măsur să se trimită excelenței sale la hotel două bucăți de batog, dar vezi să fie cât mai frumoase. După aceea primarul și demnitarul persan se duseră să admire menageria. Cetățenii îl văzură pe Stepan Ivanuci, aprins la față de șampanie, vesel și grozav de încântat, purtându-l pe străin de-a lungul străzilor principale și prin piață, arătându-i curiozitățile orașului, ba, urcându-l chiar și în foișor. Între altele, cetățenii îl văzură oprindu-se în dreptul porților cu lei de piatră, arătându-i persanului întâi unul din lei, apoi soarele, apoi ducându-și mâna la piet, după aceea arătându-i încă o dată leul și soarele. Persanul dădu din cap în semn de încuvințare și zâmbi cu toți dinții lui albi. În acea seară stăteau amândoi la hotelul London și ascultau harpistele. Dar unde s-au mai dus în noaptea aceea, asta n-a aflat-o nimeni. A doua zi dimineață, Stepan Ivanovici era la primărie. Se vede că funcționarii bănuiau sau chiar știau ceva, deoarece secretarul se apropie de el și, zâmbind cu ironie, îi spuse. Persanii au un obicei. Dacă îi vine cuiva un oaspete ilustru, anfitrionul e dator să înjunghie cu mâna lui în cinstea străinului un berbec. Iar, puțin mai târziu, îi se aduse un plic, sosit cu poșta. Primarul îl desfăcu și găsi înăuntru o caricatură, înfățișându-l pe Rahat Helam, iar, în fața persanului, în genunchi, stătea însuși el, Stepan Ivanovici, cu mâinile întinse, spunându-i, De dragul celor două împărății, al Iranului și al scumpei mele rusi, și din respect pentru un cinstit ambasador ca tine, în loc de miel m-aș pe mine. Dar, vai și amar, eu nu sunt decât un biet măgar." Primarul simțit ceva neplăcut, ca un fel de gola lingurică, dar asta nu ținu mult. La mează se duse din nou la ilustrul său aspete și iarăși îl ospătă și arătă minunățiile orașului și iarăși îl duse în fața porților de piatră și iarăși îi arătă cu degetul când leul, când soarele, când pieptului. lui. Prânziră la Japonia... Apoi, cu trabucul între dinți, aprinși la față amândoi și fericiți, se urcă iarăși în voișor. Căutând pe semne să-și onoreze oaspetele cu un spectacol mai deosebit, primarul strigă la santinelă, care se plimba jos, încoace și încolo. A la arma! Însă nu făcu nicio ispravă, deoarece pompierii erau duși la baie. Seara lua armasa la London, iar după cină persanul plecă. Stepan Ivanici îl petrecu la gară, îl sărută de trei ori, după obiceiul rusesc, ba, chiar vărsă și-o lacrimă. Când trenul se puse în mișcare, primarul strigă, — Multe plecăciuni din partea noastră Persiei! Spuneți-i că o iubim! Trecuse de atunci un an și patru luni. Era un cer cumplit, 35 de grade sub zero, și sufla un vânt care te pătrundea până la oase. Dar Stepan Ivanuci se plimba pe stradă cu șuba descheiată și era necaz că nu întâlnește pe nimeni să admire pe piept leul și soarele. Umblă mult timp așa cu șuba descheiată până se lăsă seara și îngheță de-a binelea. În noaptea aceea nu închise ochii o clipă, răsucindu-se mereu când pe-o parte, când pe cealaltă. Simțea o greutate pe suflet, pieptul îi ardea și inima îi bătea cu neliniște. Dorea acum și Ordinul Sârbesc Tacova. și îl dorea mult, chinuitor de mult, cu o patimă nepotolită. Sfârșit. Aceasta este înregistrare cărțaudio.eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu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 din zilele noastre. Scenetă. Am auzit că însori. I se adresă lui Piotr Petrovici Milkin, Un cunoscut de-al său, Cum îl văzu la balul vilegea turiștilor. Ei, pe când cheful cu prietenii Să-ți îngrop burlăcia? De unde ai mai scos și pe asta? Izbucni Milkin. Care e dobitocul care a scornit că mă Toată lumea vorbește. Și-apoi... E limpede ca bună ziua, nu are niciun rost să fii secretos amice. Ce-ți închipui, mătăluță? Că suntem legați la ochi? Te știm pe din afară. Se vede prin tine ca prin sticlă. lucrurile sunt evidente. Toată ziua numai la familia Codrașchin, prânzești la ei, cinezi la ei, mai cânți și romanțe, la plimbare numai cu în ca una-două, buchete de flori. E cu ochi și cu sprâncene." Mai de unăzi îl întâlnesc pe Codrașchin, tăticul în persoană, care îmi confirmă că totul e ca și aranjat și că, îndată ce ne întoarcem la oraș, ne punem penuntit. Ce să spun decât slavă Domnului! Și, dacă vrei să știi, mă bucur nu atât pentru tine, dragul meu, cât pentru Codrașchin, tăticu. Șapte fete are sărmanul om! Șapte! Nu-i deloc ușor! Face pronia cerească să vadă mireasă! măcar pe una din ele. Fii ar să fie, gândi înfuriat Miltin. Ăsta-i al zecelea care îmi trântește că mă însor cu Nastenca. Nu, așa nu mai poate continua. E timpul să pun capăt acestor zvonuri. Altfel, te pomenești că o să mă silească să mă însor. Nemernicii! Chiar mâine mă duc să lămuresc situația cu tontul de Condrașchin să nu-și mai facă speranțe de șarte. Și... Ca aici se drumul băiete, înapoi la oraș. A doua zi după scena descrisă, intimidat și cu inima cât un purice, Milchin intră în salonașul de primire din vila unde modestul consilier de curte, Kondrashkin și familia sa, obișnuiau să-și petreacă vara. Te salutăm, Piotr Petrovici!" îl întâmpină prietenos Kondrashkin. Cum te simți? Ce mai e nou?" Te aduce dorul, îngerașule!" He, he, și apare și Nastenka. A dat fuga până la Gusevi. Eu, să vedeți, de fapt, nu am venit în vizită la Anastasia Kirilovna. Bâighi, Milkin și, foarte jenat, început să-și frece o pleoapă. Eu, la dumneavoastră personal, voiam să mă prezint, ca să vă vorbesc într-o chestiune. Uf, nu știu ce mi-o fi intrat în ochi. Și cam despre ce ai dorit să-mi vorbești. Întrebă cu prefăcută curiozitate Codrașkin, făcându-i cu ochiul: Hehe, nu mai fi așa rușinos, drăguță! Dita mai bărbatul. Mare bucluc cu junețea din ziua de azi. Las, că știu eu despre ce vrei să-mi vorbești. Hehe, de mult se cuvenea. Hm, da, într-un fel. De fapt, știți, trebuie să vă spun că am venit să-mi iau rămas bun. Mâine plec. Cum adică pleci?" exclamă Condrașchin, holbându-se la el uluit. Foarte simplu. Plec și atâta tot. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru amabila ospitalitate. Ficele dumneavoastră sunt nespus de simpatice. Nu vă uita niciodată clipele pe care... dă voie!" îi tăie vorba Condrașkin, care se făcuse stacojiu la față. Nu înțeleg prea bine." Desigur, oricine are dreptul să plece, dacă da, omul e liber să facă ce poftește. Dar, stimate domn, impresia mea este că te eschivezi. Nu e cinstit din partea dumitale? Eu. Eu nu văd de la ce m-aș eschiva. Vara toată ți-ai petrecut-o la noi. Ai mâncat și ai băut, ai trezit speranțe. Ai flecărit cu fetele mele din zor și până noapte, iar acum, dintr-o dată, plec. Eu, eu, eu unul nu știu să mă fi gândit că aș putea trezi vreo speranță. Ce-i drept, Cere în căsătorie n-ai făcut. Dar se vedea de la o poștă ca ai anumite intenții. Zi de zi la noi, la masă, seară de seară până târziu, plimbări, braț la braț cu Nastia... Toate astea nu se fac așa, de florile mărului. Numai miri făgăduiți au mereu masă la viitorul tată-socru. Că, dacă nu te și vedea mire, crezi că te-aș fi hrănit cu atâta grijă? Da, eu consider că nu ar fi cinstit, așa că nici să n-au de plecare. Fă bine și cere mâna fetei, că de nu să știi că eu... Nastasia Chirilovna... Este o tânără foarte drăguță, un suflet de aur. Am toată stima pentru dânsa. O soție mai bună, nici că mi-aș fi dorit. Dar avem opinii cu totul diferite. În privința asta nu ne înțelegem." ăsta e motivul," zâmbind Condrașchin, atâta tot. Păi, dragută, crezi cumva că există vreo soție care să aibă aceleași vederi ca și soțul ei?" Of, tinere, tinere, ești încă prea naiv, prea necopt. Când văd că unul ca tine are în cap asemenea idei, apoi, zău, dacă nu simt așa un fel de amețeală. <laughs> Crede-mă pe mine, chiar dacă astăzi aveți opinii diferite, când veți duce traiul la oaltă, asperitățile se vor netezi și veți începe să gândiți la fel. E ca și cum ai mâna caii pe un drum nou pietruit. La început e greu al naibii, dar, cum începe să se niveleze, merge strună. Da, e așa cum spuneți, dar eu nu sunt demn de Nastia Chirilovna. Ba, ești! Lasă mofturile. Ești un om de treabă, simpatic. Nu-mi cunoașteți defectele și întâi de toate sunt sărac. Fleacuri, doar ai o leafă bună. Așa că, slavă domnului! Sunt și bețiv. Haide-te! Nu te-am văzut, chelit, nici o singură dată, se indignă contrașchin gesticulând. La tinerețe nu te poți lipsi de un păhărel două. Am fost și eu tânăr și uneori mi se întâmpla și mie să-mi măsura. Ce vrei, e legea firii. Da, dar eu am chiar patima beției. În cazul meu e un viciu... — Ereditar! Dă-mi voie să nu te cred! O floare de băiat ca tine și, hodorong troc, viciu ereditar! — Nu-l duci de nascuna cu două pe diavolul ăsta, își zise Milkin. Ar face pe dracu un patru ca să scape de scumpele odrasle. — Însă, vedeți, continuă el, pe lângă patima beției mai am și alte purtări urâte. ea mită. O, oh, dragul meu, arată mi te rog, pe la care nu ia. Pe urmă, nici nu am dreptul să măsor cât timp nu știu ce soartă îmi rezervă viitorul. V-am ascuns adevărul, dar astăzi trebuie să-l aflați. Sunt inculpat într-un proces pentru delapidare. Inculpat într-un proces? În mărmuri Condrașkin. Mm, da, ce să zic, asta e o chestie. N-am știut. Într-adevăr, până ce nu ți se hotărăște soarta, nu te poți însura. Și ai delapidat o sumă importantă? 144.000. Da, e o sumă. Povestea asta ca miroase a Siberie. Astfel stând lucrurile. Păcat de fetița mea. În cazul acesta nu-i nimic de făcut. Du-te cu Dumnezeu!" Milkin răsuflă ușurat și întinse mâna să-și ia pălăria. Deși reluă firul discuției Condrașkin după câteva clipe de gândire, Dacă încă te iubește, te-ar putea urma și acolo." În definitiv, ce fel de dragoste e aceea care fuge de sacrificii?" Și apoi, gubernia Tomsului e bogată, roditoare." În Siberia, frate, se trăiește mai bine decât aici. M-aș muta și eu acolo, dacă n-aș avea familia asta numeroasă. Așa că poți cere mâna Nastiei, liniștit." ăsta e dracu gol," își zise Milchin. Ar fi în stare să-și mărite fata și cu Scaraoschi, doar, doar o scăpa de-o piatră în casă." Dar asta nu e totul," urmă el cu glastare. Știți? Voi fi judecat și pentru fals în acte publice. Nu are importanță, pedeapsa rămâne aceeași, una și bună. Fui! De ce pe așa zgomotos? Așa scuip eu. Dar ascultați-mă, nu v-am mărturisit totul. Nu mă silit să dau pe față chiar taina vieții mele, o taină îngrozitoare. Nu țin deloc să-ți aflu tainele, pleacuri. Nu-ți pleacuri, chiril Trofimovici. Când veți auzi cine sunt, o să vă lepădați de mine. Sunt, sunt un ocnaș evadat. Condrașchin sări în sus ca mușcat de șarpe. Se dădună apoi cât mai departe de Milkin și încremenii. Câteva clipe rămase mut, împietrit, privind la tânărul din fața lui cu ochii plini de groază. Apoi oftă adânc și se lăsă să cadă într-un șieț. Milkin își luă și, victorios, se îndreptă spre ușă. Stai!" îl opri Condrașkin. Cum de-ai scăpat nearestat până în prezent?" Trăiesc sub un nume fals. Greu să pună mâna pe mine." Cine știe? Poate că ai să trăiești așa până la sfârșitul zilelor, fără să bănuiască nimeni cine ești." Stai!" La drept vorbind, acum că te-ai făcut om cinstit?" De vreme ce te-ai de cele săvârșite în trecut? Așa că... fie! Însu cu Nastenca!" În Pe Milkin îl treceau toate nedușelile. Mai mult decât o cnaș evadat, ce-ar mai fi putut inventa? Până unde putea merge cu minciuna? Nu-i rămânea decât o singură scăpare, fuga rușinoasă. Și tocmai era gata să se precipite spre ieșire când o idee salvatoare îl opri în loc. Ascultați-mă! Nu v-am mărturisit încă totul!" se încumetă el din nou. Sunt... sunt nebun și de mențiilor le este interzisă căsătoria." Nu te cred! Nebunii nu raționează atât de logic. Dacă așa gândiți, nu sunteți în cunoștință de cauză. Nu știți că mulți nebuni se manifestă ca atare... Numai periodic, că între crizele lor sunt și pauze prelungite, când se comportă ca oamenii normali. Nu te cred și nu te obosi să mi-o mai spui. Atunci, nu-mi rămâne decât să vă aduc un certificat semnat de un medic. Certificatului i-aș putea da crezare, dar dumitale nu. Halal nebun. Într-o jumătate de oră, mă și întorc cu certificatul. Deocamdată, Rămâneți cu bine!» Milkin își înșfăcă pălăria și ieși glonț din vila lui Condrașkin. Nu trecuseră nici cinci minute când se și înființase la doctorul Fitinev, un bun prieten al său. Din intra la acesta în momentul când doctorul se grăbea să-și aranjeze frizura după o mică ceartă cu nevasta. «Vin la tine cu o mare rugăminte, prietene!» începu Milkin. Iată despre ce e vorba. Vor cu tot din adinsul să-mi pună pirostriile în cap. Ca să scap de belea, mi-a venit o idee. Să mă prefac așa deodată că sunt nebun. Soluție hamletiană, dacă vrei. Nebunilor, mă înțelegi, le este interzis să se însoare. Ca prieten de nădejde, nu mă lăsa. Dă-mi o dovadă scrisă că sunt nebun. Tu n-ai vrea să te -nsori? Se interesă doctorul. Pentru nimic în lume." În cazul acesta, nu-ți dau nicio dovadă," spuse răspicat doctorul, pieptănându-se în continuare. Cine nu vrea să se însoare, nu e câtuși de puțin bun. Din potrivă, mai rar asemenea om cu scaun la cap. Însă, în momentul când ai vrea tu să te căsătorești, vino la mine și îți eliberezi imediat certificatul." Atunci, ar fi neîndoielnic că ți-ai pierdut mințile. Sfârșit. Mai multe înregistrări, cât și fotografii și informații despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov.com. Aceasta este înregistrare cățaudio.eu.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 audio.com Anton Pavlovich Cehov Neamțul cel cum se cade Ivan Karlovich Vaj, contramaistru la oțelăria Funk Etco, fusese trimis de patronul lui Latver să execute o lucrare chiar la fața locului. Se chinuise cu lucrarea aceea vreo patru luni și, în vremea asta, i se făcuse așa de dor de tânăra lui soție, încât îi pierise până și pofta de mâncare, iar de vreo două ori îl pălise plânsul. În timp ce se întorcea la Moscova, închidea mereu ochii, imaginându-și scena întoacerii sale acasă. Cum o să-i deschidă ușa Maria, bucătărea sa, și cum soția lui, Natasha, o să strige și o să-i se arunce de gât? Ea nu știe că mă întorc," se gândea, că atât mai bine." Bucuria neașteptată e și mai dulce. Ajunse la Moscova cu trenul de seară, până să-i scoată hamalul bagajul, intră la bufet și bău două sticle de bere. Berea îl făcu și mai bun, și mai blajin, și în timp ce birjarul îl ducea de la gară în cartierul Presnea, îi mergea gura întruna. Tu, biciar, bun biciar. eu iubesc oamenii rus. Tu, rus, soție la mine rus, eu tot rus, tata neamț. Dar eu, rus, eu vreau să lupt cu Germania." După cum își închipuise, îi deschise ușa Maria bucătăreasa. sa. Și tu, rus, și eu, rus," mormăia el, dându-i în primire bagajul. Toți ruși și vorbim limbă rusește. Unde-i Natasha?" Doarme." Bine, nu trezi." S lasă că trezesc eu la ea. Vrem să o sperii, să facem surpriz." Somnoroasă Maria luă bagajul și se duse la bucătărie. Zâmbind, frecându-și mâinile și făcând cu ochiul, Ivan Karlović se apropie în vârful picioarelor de ușa care dădea în odaia de dormit și o deschise cu băgare de seamă să nu scârție. În odaie era întuneric și liniște. Eu acuși sperii la ea," își zise Ivan Karlović și aprinse un chibrit. Dar bietul neamț!" În timp ce sulful de pe gămăria chibritului se aprindea, împrăștiind o lumină albăstruie, înaintea ochilor îi se înfățișă următorul tablou. Pe patul de lângă perete dormea o femeie cu plapuma trasă până peste cap, de nu se vedeau decât călcâiele goale, iar pe celălalt pat un bărbat uriaș, roșcovan, cu capul mare și cu mustăți lungi. Lui Ivan Karlovici nu-i veni să-și creadă ochilor și mai scăpără un chibrit. Aprinse așa, unul după altul, cinci chibrituri, dar tabloul rămânea același, de neînchipuit, groaznic, revoltător. Simți cum mi se taie picioarele, iar spinarea îi de frig. Mahmureala de după bere i se risipi într-o clipă. Avea acum senzația că sufletul îi se întorsese cu josul în sus. Cel din tâi gând care trecu prin minte, cea din întâi pornire... A fost să pună mâna pe un scaun și să-i facă vânt cu toată puterea în capul cel roșcovan, apoi să o apuce pe necredincioasa lui consoartă de picioarele goale și să o arunce pe fereastră, să zboare pe caldarâm cu cerce vede cu tot. Nu, asta nu destul, hotărâie el după ce se mai gândi puțin. Întâi să-i fac de râs la ei, chemăm poliție, chemăm neamuri și, tocmai pe urmă, le ucid. Își încheie șuba și peste câteva clipe era în stradă, dar, pe neașteptate, izbucni în lacrimi amare. Plângea, gândindu-se la ingratitudinea omenească. Femeia acea cu călcâie legoale pusese o beată croitoreasă și el o fericise, făcând-o soția unui maestru cu carte pe care Funketko îl plătea cu 750 de ruble pe an. Înainte nu dădeai doi bani pe ea, purtea rochii de stambă ca o slușnică, iar acum, mulțumită lui, poartă pălărie și mănuși, și până și co, îi spune dumneavoastră. Ce prefăcute și ce viclene sunt femeile, se gândea Ivan Karlovici. Va să zică, Natasha se prefăcea când îi spunea că loase luase din dragoste nebună, se prefăcea când îi scria în fiecare săptămână, acolo la Tver, scrisorii la celea fierbinți. Asta viperă, își zicea șvai, mergând pe stradă. De ce luat eu om rus? Rusul om rău, el barbar, el bădăran, eu vreau să lupt cu Rosia, dracu să mă ia! Puțin mai târziu își zicea, ce miră mai mult e că i-a schimbat la mine cu un ticălos rușcovan. Aș fi la ea dacă ar fi îndrăgostit de cu, dar de așa un diavol fără șfanți la buzunar, sunt omul cel mai nenorocit! Svai își ochii și intră într-o curciumă. Dai la mine hârtie și cerneală!" Îi ceru el chelnerului. Vreau facem scrisoare!" Și cu mâna tremurătoare începu să le scrie părinților soției lui, care locuiau la Serpuhov. În scrisoare le spunea că el, maestru cinstit și cu învățătură, nu mai vrea să țină o femeie dezmățată, că părinții ei sunt niște porci, fetele lor sunt niște scroafe, și că el, vaih, nu mai vrea să știe nici de unii, nici de alții. La urmă le cerea bătrânilor să vină să-și ia acasă fata și peticălosul ei cel droșcovan, pe care nu l-a ucis numai pentru că n-a vrut să-și murdărească mâinile. Ieși apoi din câlciumă și puse scrisoarea la cutie. Până la patru dimineața rătăci prin oraș, gândindu-se la nenorocirea lui. Slăbise bietul și se trăsese la obraz. Până la urmă ajunse la încheierea că viața nu-i decât o amară ironie a soartei și că ar fi o prostie și nici n-ar fi de demnitatea unui neamț cum se cade să mai trăiască. Și se hotărâ să nu se mai răzbune nici pe soție, nici pe Roșcovan. Cel mai bun lucru pe care putea să-l facă era să-și pedepsească femeia cu mărinimia lui. Eu spun la ea totul," își zicea, întreptându-se spre casă, și pe urmă, gata, sinucid la mine." Lasă, ea fie fericită cu Roșcovan acela! Eu nu împiedic!" Și se închipui pe el mort și pe soția lui chinuită de remușcări. Las la ea avere de la mine!" bombănea el trăgând de sârma clopoțelului. Să poftește Roșcovan să câștige șapte de ruble pe an, dacă el mai vrea ca mine!" Și de data asta îi deschise tot Maria bucătăreasa, sa, care rămase trăsnită când îl văzu. Chem tu Natalia Petrovna!" îi porunci el, fără să scoată șuba. Vrem vorbește cu ea. Peste câteva clipe, în fața lui Ivan Calovici, stătea nedumerită o femeie tânără, numai în cămașă și cu picioarele goale. Cu lacrimi în ochi și ridicându-și mâinile sus, soțul înșelat strigă. Eu știe tot! Tu nu înșeli la mine! Eu văzut cu ochii de la mine Dobito croșcovan cel mustăcios!" Se a ieșit din minți?" se miră femeia. — Ce urli așa? Hai să trezești, chiriașii! — Pungaș acel roșcovan! — Ți-am spus odată să nu urli. Te-ai îmbătat și faci scandal. tu te și te culcă! — Nu face plăcere la mine să dorm în pat cu roșcovan. Adio! — Ei, nu, că ți-a ieșit din minți și pace! se înfurie femeia. — Nu ți-am spus că avem chiriași? În odaia în care era dormitorul nostru stă un lăcătuș cu nevastă sa. — cum? La catuș, Care la catuș? Un lăcătuș, unul roșcovan, cu nevastă sa. l am luat în gazdă cu patru ruble pe lună. Nu mai țipa așa, că-i trezești." Neamțul holbă ochii și se uită încremenit la femeie. Apoi își lăsă capul în piept, fluierând prelung. Acum, înțeles," zise el. Puțin după aceea, sufletul neamțului își reluă poziția de mai înainte și omul se simțea iarăși cum nu se putea mai bine. Tu, rus!" mormăia el, și să rus, și eu, rus, toți vorbim limba rusește. La catuș acela, la catuș de treabă, și eu vreau îmbrățișez la el." Și Funketko este Funchetko de treabă. Rosia este pământ minunat. Vreau să lupt cu Germania."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 sub impresia proaspătă a ședinței de spiritism la care luase parte. Dezbrăcându-se și băgându-se în așternutul în care avea să doarmă singur, doamna Vaxina se dusese la slujba de noapte din ajunul rusalilor, Vaxin începuse să se gândească, fără să vrea, la toate cele auzite și văzute în seara aceea. La drept vorbind, nu fusese o ședință, dar tot timpul nu făcuseră decât să discute despre lucruri sinistre. O domnișoară începuse netam-nesam să vorbească despre telepatie, apoi de la transmiterea gândurilor se trecuse pe nesimțite la spirite, de la spirite la stafi, de la stafii la cei înmormântați de vii. Un domn citise o poveste de groază cu un mort care se răsucise în mormânt. Și chiar el, Vaxin, ceruse o farfurioară și le arătase domnișoarelor cum se poate sta de vorbă cu duhurile. Împre altele, îl chemase pe unchiul său, Clav și-l întrebase în gând. N-ar fi momentul să trec casa pe numele nevestimi? La care unchiul răspunsese. Fiecare lucru la timpul său. Sunt multe fenomene misterioase și înfricoșătoare în natură, gândit Vaxin, trăgând își plapoma peste cap. Și nu moartea în sine sperie, ci necunoscutul. Ceasornicul bătu ora unu noaptea. Vaxim se întoarse pe partea cealaltă și se uită de sub lapumă la flacăra albăstruiei a candelei. Flacăra juca, luminând slab icoanele, precum și un portret mare al unchiului clav din atârnat pe peretele din dreptul patului. Ce-ar fi dacă, în semintunericul ăsta, ar apărea dintr-o dată umbra unchiului? Îi trecului lui Vaxin prin cap. Nu, asta nu-i cu putință. Stafiile sunt o superstiție, scornelile unor minți lipsite de maturitate. Totuși, Vaccin își trase iar plapuma peste cap și strânse mai tare ploapele. Își aminti de cadavrul ce se răsucise în mormânt, de răposata soacră -sa, de un coleg care se spânzurase, de o fată ce se necase. Încercă să-și alunge din închipuire toate aceste întâmplări oribile, dar, cu cât voia mai mult să le gonească, cu atât mai intense deveneau vedeniile și mai cumplite gândurile. Îl cuprinse groaza. Mai mare rușinea! Sunt fricos ca un copil! Ce prostie! Tic-tac, tic-tac, făcea ceasornicul din perete. În marginea satului, la biserica din cimitir, paznicul trăgea clopotul. Sunetul era trist și țumplea sufletul de jale. Un fior rece îi se prelinsă lui vaccin pe ceafă și pe șira spinării. I se păru că cineva răsuflă greu deasupra capului, ca și cum unchiul ar fi ieșit din cadru și s-ar fi aplecat asupra nepotului. Terorizat, simți că îngheață. Încleștă dinții și își ținură suflarea. Rămase astfel câteva clipe, dar când un cărăbuș intră în zbor pe fereastra deschisă și începu să-i bâzâie gros deasupra patului, nu se mai putu stăpâni și smuci cu disperare de șnurul soneriei. Vas ați volă în zi, de osipici, se auzi peste câteva clipe la ușă glasul guvernantei. A, dumneata ești, Rozalia Karlovna, se bucură Vaxin. De ce te-ai deranjat chiar dumneata? Putea veni și Gavrila. Chiar dumneavoastră ta drum la Gavrila în oraș, la clafire, plecat undeva. Te cu seară. Nu este nimeni acasă. Făz vol în zidoh. Uite ce e, draga mea, ce voiam să zic. Dar intră, nu te sfii, La mine e întuneric. Rozalia Carlovna, trupeșă, cu rumeni, intră în dormitor și rămase într-o atitudine de așteptare. Stai jos, te rog. Iată despre ce e vorba. Ce dracu, să o întreb. Gândea vaccin, trăgând cu coada ochiului la portretul unchiului și simțind cum, treptat, treptat, inima lui tulburată, revine la normal. La drept vorbind, uh, uite ce vreau să te rog. Să nu uiți să poruncești omului care o să se ducă mâine în oraș să... Da, să cumpere tuburi pentru țigări. Dar stai jos! Tuburi! Bine! Pas vol în Ich will... Eu nu vil nimic. Dar stai odată jos. Mai era ceva, și vreau să-mi aduc aminte ce. Nu se cate ca o față să stea în notaie de bărbat. Văd că sunteți un ștrâncar, un clumeț. Eu înțeles. Nu trezește o persoană pentru tuburi. Eu înțeles. Rosalia calomna, întoarse spatele și ieși. Oarecum liniștit de conversația cu ea, și rușinat de lipsa lui de curaj. Vaxin își trase iar plapuma peste cap și închise ochii. Vreo zece minute se simți relativ bine, dar curând începură să-i umble din nou prin minte aceleași prostii. În ciudat, tibui pe întunerii chibriturile și, fără să deschidă ochii, aprise o luminare. Dar nici lumina nu-i de folos. Cu imaginația lui surescitată, îi se părea că cineva îl pândește din colț și că unchiul clipește din ochi. Am să sun din nou, naiba soia, se hotărâie el. Îi spun că sunt bolnav și-o rog să-mi dea niște picături. Vaxin sună, dar în casă nimic nu se clinti. Sună încă o dată lung și, ca un răspuns la soneria lui, în cimitir se auzi iar dangătul cel trist. Înnebunit de spaimă, simțindu-și trupul gheață, ieși într-o fugă besmetică din atac. Și, făcându-și într-una semnul crucii și ocărându-se pentru lipsa lui de curaj, Se năpusti de sculți, numai în cămașă și izmene, spre odaia guvernantei. Rozalia Carlomna, îngăimă el, bătând în ușă. Rozalia Carlomna, dormi? Sunt, cum să zic, bolnav. Dăm niște picături. Niciun răspuns. În jur domnea o liniște adâncă. Te rog! Înțelege, te rog, nu pricep ce au aceste susceptibilități, mai ales când e vorba de un om bolnav. Ce țirlich manlich ești, zău, la vârsta dumitale! Am să spun la soția dumneavoastră, nu tat pace la fat istit. Când fost la baronanții și barona frut vine la mine după chibrit, eu înțeles, eu înțeles sunt atât ce chibrit frut, și spus la baronesc, sunt fac cinstit. Dă-o, dracului de cinste! Sunt bolnav și îți cer picături. Înțelegi? Sunt bolnav! Soția dumneavoastră femei credincios și dumneavoastră trebuie să o iubiți. Ia e femeie nobil, nu vreau fi rivala ea. Ești proastă și atâta tot, înțelegi? Proastă! Vaxin se rezemă de tocul ușii, își încrucișă brațele și început să aștepte să-i treacă spaima. Nu se simțea în stare să se întoarcă în dormitor, unde lumina candelei juca pe pereți și unde unchiul îl privea din ramă. Pe de altă parte, era cu totul necuvincios să rămână la ușa guvernantei, numai în cămașă și izmene. Ce era de făcut? Ceasornicul bătu ora două, dar spaima nici nu-i trecuse, nici nu-i scăzuse. Pe coridor era întuneric și, din fiecare colț, îl privea ceva amenințător. Vaxin se întoarse cu fața spre ușă, dar pe loc se păru că pe la spate cineva îl trage ușor de cămașă și îl atinge pe umăr. — Aoleu! Rozalia, Ne Neprimind niciun răspuns, intră încet înăuntru. Nemțoaica cea virtuoasă dormea dusă. O candelă lumina formele trupului ei dolofan, plesnind de sănătate. Vaxin se așeză pe un cufăr de papură împletită, aflat lângă ușă. Prezența unei făpturi omenești, chiar dormind buștean, îl liniști. Nare decât să doarmă," își spuse el. Stau aici și tac chitic până s de ziua. Acum se luminează vreme. În așteptarea zorilor, Vaxin se ghemui pe cufăr, își puse o mână sub cap, și căzu pe gânduri. Ce-ți și cu nervii ăștia, dracu să ia? Sunt un om cult, rațional, și cu toate astea, mai mare rușinea. Curând după aceea, tot răgând cu urechea la răsuflarea ușoară, ritmică, a rozaliei Carlovna, se liniști cu totul. La ora șase dimineața, nevasta lui Vaxin se întoarse de la biserică. negăsindu și bărbatul în dormitor, se duse la guvernantă să-i ceară mărunțiș ca să plătească birjarul. Dar, intrând în odaia acesteia, rămase încremenită. Rozalia Carlovna dormea în pat, dezvelită din pricina căldurii, iar, la trei pași de ea, soțul doamnei Vaxina sforăia senin, gemuit covrig pe cufărul de papură împletită. Era desculț și numai în cămașă și ismene. Las pe seama altora să povestească ce a făcut doamna Vaxina și să descrie mutra domnului Vaxin când s-a trezit. În ce mă privește? Depun armele, simțindu-mi neputința. Sfârșit. Mai multe înregistrări, cât și fotografii și informații despre Cehov, puteți găsi pe wwwcehov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 puteți găsi pe wwwcehov Anton Pavlovich Cehov O ființă fără apărare Cu toată podagra <coughs> Cu toată podagra cel chinuise cumplit noaptea și cu toată și, cu toate că scârția acum din încheieturi, Chistunov s-a dus totuși de dimineață la slu slujbă. Deci, cu toate podagra ce îl chinuise cumplit noaptea și cu toate că scârția acum din încheieturi, Chistunov s-a dus totuși de dimineață la slujbă și a început, la ora cuvenită, primirea publicului și a clienților băncii. Arăta vlăguit și abia vorbea, ca unul care trage să moară. Dumneata, ce dorești?" întrebă el pe o cucoană îmbrăcată cu un palton larg și ponosit, care, din spate, aducea cu un gândac mare de bălegar. Să vedeți, excelență!" începu femeia turie. Bărbatul meu, asesorul de colegiu ciuchin. a fost bolnav. A fost bolnav vreme de cinci luni și cât a săcut? Să avem iertare de vorba asta, cât și-a văzut de sănătate, cei de la slujbă l-au dat afară nitam nisam, fără nicio pricină. Și când am dus excelența voastră să-i ridic leafa, i-au oprit. Puteți să vă închipuiți, 24 și patru de ruble și 36 și de copeici. Și pentru ce, mă rog? i-am întrebat eu. Pentru că a luat din casa de ajutor și-au girat alții pentru dânsul. Parcă a putut să ia fără să mă întrebe pe mine. asta e cu neputință, excelență! Și pentru ce o asemenea asemenea nepastă pe capul meu? Sunt o femeie săracă, mă țin doar cu ce coniseste pe urma chiriașilor. Sunt o ființă slabă, fără apărare, toți mă păstuiesc. nimeni nu-mi spune o vorbă bună. Și zicând așa, femeia a clipit des din ochi și prinse a cătrăbăit prin haină după batistă. Chistunov îi lua cererea și îi se apucă să o citească. dă voie, cum vine asta?" spuse el, ridicând din umeri. Nu pricep nimic. Se vede că ai nimerit din greșeală la noi. Cererea dumitale n-are nicio legătură cu întreprinderea noastră. Fă bunătatea și du-te cu ea la instituția unde a lucrat bărbatul dumitale." Hei, hei, hei, taică! Am fost cu ea în cinci locuri și nicăieri n-au vrut să-mi primească i răspunse Șciuchina. Mi-am pierdut capul de atâta alergătură. Dumnezeu să-i dea sănătate ginerelui meu Boris Matveich, că numai el m-a îndreptat la domnia voastră. Du-te, zice mamă, la domnul Chistunov, că e om cu greutate și poate să-ți facă orice. Ajutați-mă, excelența voastră. Noi cu coană nu putem face nimic pentru dumneata. Înțelege-mă. bărbatul Dumitale după câte pricep eu, era slujbaș la o instituție medico-militară. Pe când noi. Pe când la noi, aici, e o întreprindere particulară, comercială, e o bancă. E foarte simplu de înțeles. Istinov mai ridică o dată din numeri plictisit, și se întoarță către un domn în uniformă militară și un la falcă. Excelență! Făcuși Ciuchina cu o voce jalnică și cântătoare. Am țidulă de la doctor, cum că bărbatul meu a fost bolnav cu adevărat. Binevoiți să o vedeți! Foarte bine, te cred, spuse chistunov scos din fire. Dar îți mai spun o dată că asta nu ne privește. Ce ciudat, zău! Îmi vine să-și râd! Să nu știe bărbatul dumitale unde să se ducă! El, excelență! Nu știe niciodată nimic. O ține într-una cu... Nu-i treaba ta. lasă mă în pace." Și gata. Dar a cui treabă o fi? cine ține pe toți? Ai?" Eu." Chistunov se-ntoarse iar spre șciuchina și începu să explice deosebirea dintre o instituție medico militară și o bancă particulară. Femeia îl ascultă cu multă luare aminte, dădu din cap în semn că a priceput și zise... Da, da, da, înțeleg, taică, dacă așa stau lucrurile, excelența voastră, să poruncească să mi se dea măcar cinci pe ruble. mă voie să iau și cu țărita. Uf!" Uh, făcu Chistunov, dându-și capul pe spate. Cu dumneata nu-i chip, nu chip să se înțeleagă omul." Cu dumneata nu-i chip să se înțeleagă omul." Pricepe odată, femeia lui Dumnezeu, că jalba pe care ne-o aduci nouă aici, că jalba pe care ne -o aduci nouă aici, e tot atât de. e tot atât de ne la locul ei ca o cerere de despărțenie, de pildă, dusă la o spizerie, sau acolo unde se marchează obiectele de valoare. Zici că bărbatul dumitale n-a primit toți banii câți se cuveneau. Se poate, dar noi n avem nicio vină. Excelență, nu mă lăsați! O să mă rog veșnic pentru dumneavoastră. Fie-vă milă de-o orfană!" spuse Șciuchina și începu să plângă. Sunt o femeie slabă, fără apărare, și nu mai pot, său de câte am pe cap. Pricini cu chiriașii, alergătură pentru bărbatul meu, grijile gospodăriei și colac peste pupăză, vreau să mă împărtășesc săptămâna asta." Și ginere meu e fără slujbă. Crez că beau și că mănânc. Aș, vorba vine. Abia mă țin pe picioare. Toată noaptea n-am închis ochii. Chistunov simți că începe să aibă palpitații. Cu fața crispată, duse mâna la inimă și se apucă iar să lămurească pe șciuchina, dar vocea i se frânse. Nu, zău, iartă-mă, dar mie cu neputință să mai vorbesc cu dumneata zise el și dădu din mână ale hamite. Mă apucă și-a Și pe noi ne ții din lucru, și dumneata îți pierzi vremea de pomană. Uf! Alexei Nicolaici, spuse el unea dintre și săi, vindul lămurește dumneata pe doamna Șciuchina. Apoi, Chistunov, vorbi pe rând cu toți ceilalți clienți, se duse în biroul său, iscăli și acolo vreo zece hârtii, iar Alexei Nicolaici tot mai bătea capul cu șciuchina. Din odaia, lui de lucru, au, <coughs> din odaia lui de lucru, Chistunov auzi vreme îndelungată două glasuri, unul gros, potolit și monoton, al lui Alexei Nicolaici, altul, chițăit și necat în lacrim, al șciuchinei. Sunt o femeie slabă, fără apărare." Bolnavă!" zicea șciuchina. Așa, dacă te uiți la mine, zici că voi voinică. Dar dacă-ți dai să cercetezi mai de-aproape, nu găsești un loc șor zdravă în trupul meu. Abia mă țin pe picioare și n-am nici poftă de mâncare. Crede-mă, zău, până și cafeaua pe care am băut-o astăzi n-avea parcă niciun gust." Iar Alexei Nicolaici îi tot lămurea care deosebirea dintre cele două instituții și drumul întortocheat pe care îl fac hârtile oficiale? Curând, însă, obosi și dânsul, iar locul îi luă contabilul. Ce muiere scârboasă! își zicea chistunov scos din fire, pocnindu -și... își zicea chistunov scos din fire, pocnindu-și nervos degetele și sorbind mereu din cana cu apă. E o tâmpită, o încuiată. Și mi-a mi scos sufletul, și pe ei o să-i nebunească. Uf, cum mă mai bate inima! Peste o jumătate de oră apăsă pe sonerie, și numai decât veni. A... și numai decât veni Alexei Nicolaici. Ei, ce se mai au de pe la voi? îl întrebă cu o voce sfârșită chistul Nu putem să o lămurim și pace, Piotru Alexandruci. Ne-am istovit de tot. Noi îi spunem una, iar dânsa tot cu ce știe o ține. Eu, eu nu mai pot să-i suport vocea. Mă îmbolnăvește. Nu mai pot și gata. Să chemăm portarul, Piotr Alexandrăci, ca să o scoată afară. Nu, nu, făcut speriat Kistunov. O să înceapă să țipe și știi doar câte locuințe sunt în casa asta. Cine știe ce dracu o să mai creadă chiriașii despre noi? Încearcă, drăguțule, vezi, poate o faci să înțeleagă. Peste o clipă se auzi iar zumzetul vocii lui Alexei Nicolaici. Mai trecut un sfert de ceas și, în locul vocii lui groase, bâzâi tenorul răsunător al contabilului. Nemai pomenidea furisită, turba Chistunov și umerii lui sălătau des, scuturați de un tremur nervos. Și proastă ca noaptea, naiba soia. Mi se pare că iar mă apucă podagra și armă mă doare capul de-ncrapă. Iar în odaia vecină, Alexei Nicolaici, scos din fire, ciocănii întâi cu degetul în masă, apoi în fruntea lui. Într-un cuvânt, ai pe umeri în loc de cap, uite, asta! Ia-o mai încet, se supără bătrâna. Poți să-i faci așa, nevestiti, necioplitule, țineți mâinile acasă! Și, privind-o cu răutate, crâncen, de parcă ar fi vrut songhita, Alexei Nicolaici spuse încet cu voce sugrumată, Afară!" Cum îndrăsnești? Cum îndrăznești?" țipă deodată șciuchina cu glas pițigăiat. Sunt o femeie slabă, fără apărare. Nu-ți dau voie. Soțul meu e asesor de colegiu, nici o plitule. Dacă mă-i duce la Dimitri Carluici, avocatul, nu o să rămână nici urmă de tine." Trei chiriași am băgat la pușcărie, iar tu, pentru vorbele tale de mârtlan, o să-mi ceri în genunchi iertare. O să ajung până la generalul vostru. Excelență, excelență! Afară, scorpie! șuieră Alexei Nicolaici. Chistunov deschise ușa și privi în odaie. Ce s-a întâmplat? întrebă el cu glas plângăreț În mijlocul încăperii stătea șciuchina, roșie ca un rac fiert, rotindu-și ochii și împingând aerul cu degetele. Slujbași și băncii stăteau și ei în picioare, pe lângă pereți, roșii și ei, de istovis ce erau, și-și aruncau căutături aiurite. Excelență, se repezi ciuchina, de cum îl văzu pe Chistunov. Ăsta de aici, da, da, dumnealui, chiar dânsul, zicea, zicea ea, arătându-l pe Alexei Nicolaici. Aciocă nicu tu în capul lui, apoi masă. Domnia ta, e porunci să vadă ce-i cu jalba mea, iar dânsul mă ia peste picior. Sunt o femeie slabă, fără apărare. bărbatul meu e asesor de colegiu, iar eu sfată de maior. Bine cu coană, gemul chistunov, las că lămuresc eu totul. O să iau măsuri. Dar pleacă altă dată. Dar când o să primesc excelență? Că banii îmi trebuie chiar azi. Histunov își trecu mâna tremurătoare peste frunte, oftă și începu iar povestea. Cucoana, s-a mai spus odată. Aici e bancă, întreprindere particulară, comercială. Ce vrei de la noi? te înțelegi odată că ne ții de la treabă." Șciuchina îl ascultă până la sfârșit, apoi oftă în cuvințare. Da, da, numai coroc pe excelența voastră să facă bunătatea, iar eu o să mă rog veșnic pentru dumneavoastră. Ocrotiți-mă, fiți tată bun pentru mine. Dacă dovada cea de la doctor ne ajunge, pot să aduc una și de la poliție. Porunciți să mi se dea banii." Chistinov simți că joacă toate pe dinaintea ochilor. Își goli plămânii de aer și se lăsă istovit pe scaun. Cât vrei să primești?" întrebă el cu glas istovit. 24 și patru de ruble și 36 de copeci." Chistunov scoase punga din buzunar, lua din ea o hârtie de 25 și cinci de ruble și i-o întinse și Ia-o și pleacă! Ciuchina înfășură banii în batistă, îi puse bine și, spârcindu-și fața într-un sâmbet dulceag, delicat și chiar jucăuș, întrebă. Dar nu s-ar putea excelență ca bărbatul meu să-și capete iar slujba?" Eu plec acasă." Sunt bolnav," răspunse Chistunov cu voce stinsă. Am palpitații." După plecarea lui Chistunov, Alexei Nicolaici îl trimise pe Nichita după Valeriană, din care luară toți câte douăzeci de picături și se apucă iar de treabă. Iar șciuchina șchi... iar mai rămase vreo două ceasuri în antreu de vorbă cu portarul, tot așteptând să se întoarcă Chistunov.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 o noapte de groasă Ivan Petrovici Panihidin se îngălbeni la față, coborî fitilul lămpii și începu cu glas tulburat. Era în anul 1883, în noaptea de ajun. O pâclă de asă și întunecoasă învăluia pământul în timp ce mă întorceam acasă, venind de la un prieten, astăzi decedat, cu care zăbovisem împreună cu alții la o ședință de spiritism. Nu știu de ce, dar ulicioarele pe care treceam nu erau deloc luminate, astfel că eram nevoit să merg aproape bâșbâind. Locuiam la Moscova, lângă biserica Adormirea Maicii Domnului, în casa funcționarului Trupov, deci într-unul din colțurile cele mai pustii ale arbatului. Era înfrământat de gânduri negre, apăsătoare. Viața ta se apropie de sfârșit, căiește-te. Aceasta era fraza pe care mi-o spusese în timpul ședinței Spinoza, al cărui spirit reușisem să-l invoc. Îl rugasem să repete și farfurioara nu numai că repetase, dar adăugase chiar. În noaptea asta. Nu cred în spiritism. Dar gândul morții, chiar și o simplă aluzie la ea, mă umple de jale. Moartea nu poate fi ocolită, domnilor, ea este ceva inerent, și totuși ideea ei este contrară firii omului. Și cum mergeam învăluit în întunericul rece, de nepătruns, fără să fie în jurul meu țipenie, ci fără să aud grai omenesc, Biciuit de picăturile de ploaie ce-mi jucau nebunește înainte ochilor, împins de vântul care gemea jalnic deasupra capului meu, simțeam o groază nelămurită și inexplicabilă ce punea treptat stăpânire pe mine. Eu, insul cel mai lipsit de superstiții, iuțeam pasul, temându-mă să întorc capul și să privesc în lături. Mi se părea că dacă aș fi făcut-o... Aș fi zărit cu siguranță neluca morții. Pani Hidin trase aer în piept, Bău un pahar cu apă și continua. Această groază nălămurită, Pe care nu se poate să nu înțelegeți, Nu m-a slăbit nici în timp ce urcam la etajul patru al casei Trupov Și nici când am intrat în odaia mea. Odesta locuință era cufundată în besnă. Vântul se tânguia în horn, și bătea din când în când portița răsuflătoarei, ca și cum s-ar fi rugat să lasă intre la căldură. Dacă ar fi să-i dau crezare lui Spinoza, am sâmbit eu, ar însemna să mor la noapte întăvărășii acestor bocete. E cam sinistru, n-am ce zice. Am dat să aprind un chibrit, o răbufneală nebună de vânt, trecând goană pe acoperiș. Plânsul înfundat din sobă. Răsună ca un urlet mânios. Undeva jos, buvni un oblon pe jumătate smuls de vânt, iar portița răsuflătoarei scânci jalnic, cerând parcă ajutor. E rău de cei fără adăpost pe o noapte ca asta, mi-a trecut prin gând. Dar nu era vreme să mă las fura de asemenea cu În timp ce gămălia de sulfa chibritului meu ardea cu o flacără albastruie, am aruncat o privire prin odaie. Și-am fost izbit de o priveliște neașteptată, cu tremurătoare. Păcat că vântul nu mi-a stins în clipa aceea chibritul. Poate că atunci n-aș fi zărit acel lucru care a făcut să mi se ridice părul în cap. Am scos un țipăt, am făcut un pas în spre ușă și am închis ochii. În mijlocul odăi se afla un sicriu. Mica flacără albăstruie nu arsese mult, dar de ajuns ca să-l văd așa cum arăta. Procartul, trandafiriu, sclipin mărunt, crucea de firet de aur de pe capac. Există lucruri, domnilor, care-ți rămân întipărite în minte, cu toate că nu le ai văzut decât în străfulgerarea unei clipe. Așa a fost și cu sicriul acesta. l am zărit doar o secundă. Dar mi-aduc aminte de el în cele mai mici amănunte. Era un sicriu pentru un om de statură mijlocie, și judecând după culoarea lui trandafirie, destinat unei fete tinere. Brocartul scump, picioarele, mânerul de bronz, totul dovedea că defunta fusese bogată. N-am stat să chipsuiesc. Cuprins de o groază de nedescris. M-am năpustit ca un besmetic afară din odaie și am zbugit-o în jos pe scară. Scara era cufundată în întuneric, coridorul de-asemenea. Picioarele mi se încurcau în poalele șubei și mare minune că nu mi-am frânt gâtul. Trezindu-mă în stradă, m-am sprijinit de un felinar ud și am încercat să-mi vin în fire. Inima îmi bătea nebunește și abia mai trăgeam sufletul. Una dintre interlocutoare înălță ceva mai sus fitilul împii și se trase mai aproape de povestitor. Acesta urmă. Nu m-aș fi mirat dacă mi-aș fi găsit o în flăcări, dacă aș fi descoperit acolo un hoț sau chiar un câine turbat. Nu m-aș fi mirat dacă ar fi căzut tavanul, dacă s-ar fi prăbușit podeaua, dacă s-ar fi surpat pereții. Toate acestea sunt firești, Inteligibile. Dar un sicriu? Cum ajunsese acolo? Cine îl adusese? De unde apăruse? Ce căuta în odaia sărăcăcioasă a unui mic funcționar sicriul acela scump, de femeie, destinat pe semne unei tinere aristocrate? Era gol sau adăpostea înăuntru lui un cadavru? Și cine era ea? Tânăra bogătașă, care părăsise viața înainte de vreme și care îmi făcea o vizită atât de ciudată, atât de îngrozitoare. Chinuitor mister! Dacă nu-i o minune, e de bună seamă o crimă la mijloc, mi-a fulgerat prin minte. Mă pierdeam în presupuneri. Cât lipsisem de acasă, ușa fusese încuiată și locul unde lăsam de obicei cheia, nu era cunoscut decât de prietenii mei cei mai apropiați. Doar nu ei aduseser acolo sicriul. Îmi spusesem de asemenea că acesta fusese poate transportat la adresa mea din greșala unor antreprenori de pompe funebre. Se putea întâmpla ca ei să se fi înșelat, să fi încurcat etajul sau ușa și să fi dus sicriul altundeva decât acolo unde -i trebuia. Cine nu știe însă Domnii aceștia nu părăsesc odaia înainte de a-și primi plata muncilor, sau, cel puțin, un bacșiș. Spiritele mi-au prezis moartea, gândeam eu. Să fie oare tot ele cele care și-au dat o să-mi furnizeze și sicriul? Nu cred și nu credeam în spiritism, domnilor. Dar o asemenea coincidență poate să cufunde într-o crisă de misticism chiar și un filozof. Toate acestea sunt prostii, Iar eu sunt fricos ca un iepure, Mi-am zis. Am fost o halucinație și atâta tot. Când am ajuns acasă, Eram într-o stare de spirit atât de funebră, Încât nici nu e de mirare Că nervii mei obosiți au văzut un sicriu. Am fost cu siguranță o halucinație, Fiindcă ce altceva ar fi putut fi? Ploaia a fața, iar vântul lovea mânios în poalele șubei mele, în căciulă. Mă pătrunsese frigul și umezeala până la piele. Trebuia să mă duc undeva. Dar unde? Înapoi acasă ar fi semnat să mă supun riscului de a zări încă o dată sicriul, și aceasta era peste puterile mele. Să stau singur, fără niciun om în apropiere și fără să aud grai omenesc, față în față cu un sicriu, în care zecea poate un cadavru, însemna să nebunesc. Dar nici în stradă, în frigul și în ploaia aceea torențială, nu mai puteam rămâne. M-am hotărât să mă duc să petrec noaptea la prietenul meu, Upokoiev, care, numul după aceea, precum știți și dumneavoastră, s-a împușcat. Locuia în camerele mobilate ale negustorului Cerepov, din fundacul miortvâi. Panihidin, își terse sudoarea rece care îmbrăbonea fruntea palidă și, după un oftat adânc, continua. Nu mi-am găsit însă prietenul acasă. După îndelungate bătăi în ușă, înțelegând că era plecat, am dibuit cheia pe pervaz, am deschis și am intrat înăuntru. Mi-am aruncat șubaudă pe podea și m-am așezat să mă odihnesc. Era întuneric. Vântul și era jalnic în rotița de ventilație a ferestrei. În sobă, un greier țârea monoton. La Cremlin începuseră să bată clopotele pentru utrenia Crăciunului. M-am grăbit să aprind un chibrit, dar Lumina nu mai izbăvit de starea de spirit apăsătoare în care mă aflam. Ci din potrivă. O groază ucigătoare, de nedescris, a pus din nou stăpânire pe mine. Am scos un țipăt, m-am clătinat și, fără să-mi dau seama ce fac, m-am repezit afară din cameră. În odaia prietenului meu văzusem același lucru ca și la mine. Un sicriu. Sicriul acesta însă era aproape de două ori mai mare ca al meu și avea o culoare cafenie care -i dădea un aer cu totul gubru. Cum ajunsese aici? Nu mai încăpea nicio îndoială că eram victima unor halucinații. Doar nu putea să se afle în fiecare odaie câte un sicriu. Aveam de bună seamă vedenii. Eram bolnav de nervi. Oriunde m-aș fi dus în clipa aceea, aș fi dat cu ochii de sălașul înfricoșător al morții. Îmi pierdusem deci mințile, mă îmbolnăvisem de un fel de sicriomanie și nu era nevoie să caut departe ca să aflu cauza acestei scrânteli. Era de ajuns să-mi aduc aminte de ședința de spiritism și de cuvintele lui Spinoza. Sunt pe cale de a nebuni," mi-am zis eu în culmea deznătești, luându-mă cu mâinile de cap. Doamne, ce mă fac?" Urechile îmbâșâiau, picioarele mi se muiaseră, turna cu găleata, vântul mă pătrundea până la oase și nu mai aveam nici șubă, nici căciulă. Să mă întorc în cameră după ele, mi-ar fi fost peste puteri. Groaza mă cuprinsese în îmbrățișarea ei de gheață. Părul mi se ridicase voi, pe frunte mi se prelingeau brobane reci, deși eram ferm încredințat că totul nu fusese decât elucubrație a minții mele rătăcite. Ce puteam să fac? Înebuneam și pe deasupra riscam să răcesc groaznic. Din fericire, mi-am adus aminte că, în apropiere de fundacul miortvâi, locuia doctorul Pogostov, tânăr absolvent al facultății de medicină și bun prieten al meu, cu care, în noaptea aceea, fusesem împreună la ședința de spiritism. M-am grăbit să mă duc la el. Pe atunci nu era încă însurat cu negustoreasa cea bogată și locuia cu chirie la etajul 5, în casa consilierului de stat, Gladbișeschi. Dar... Se vede că nervii mei erau sortiți să-ndure o nouă lovitură. Fiindcă în timp ce urcam spre apartamentul Pogostov, un zgomot de nedescris mi-a izbit ausul. Sus, la ultimul etaj, cineva alerga tropăind și trântind cu putere ușile. Ajutor!" am auzit eu și țipătul mi-a pătruns în creier ca un sfredel. Ajutor! Pasnic!" O clipă mai târziu, o siluetă neagră, cu șubă și cilindru, cobora scara valvârtești spre mine. — Pogostov! — am exclamat eu, recunoscând un prietenul. — Dumneata ești! Ce-ai pățit? Ajuns în dreptul meu, Pogostov s-a oprit și m-a apucat convulsiv de mână. Era alb ca varul, și tremura din tot trupul. Avea o privire rătăcită, Pieptul i se zbuciuma furtunos. — Pani Hidin, dumneata ești? M-a întrebat el cu glas sugrumat. — Sigur că ești dumneata? De ce ești atât de palid? Parcă ai fi o stafie. Nu cumva ești o halucinație. — Doamne, ce groaznic! Dar ce-ai pățit? Ești descompus la față. — Uf! Lasă-mă să-mi vin în fire, dragul meu! Sunt bucuros să te văd, dacă ești într-adevăr dumneata și nu o nălucă!" Blestemată ședință de spiritism, mi-a zdruncinat nervii în așa hal, încât, închipuieșteți, că, întorcându-mă adineauri acasă, am văzut în odaia mea un sicriu. Nu-mi venea să-mi cred urechilor. L-am rugat să mai spun odată. Un sicriu!" Un sicriu adevărat!" a repetat doctorul, așezându-se istovit pe o treaptă. Nu sunt fricos din fire, dar și dracul s-ar speria dacă după o ședință de spiritism ar da prin întuneric de așa ceva." I-am povestit atunci, bâlbâindu-mă și încurcându-mă în vorbe de sicriele pe care le văzusem și eu. Timp de câteva clipe ne-am uitat unul la altul, cu ochii holbați și gura căscată. Apoi, am început să ne ciupim, ca să ne convingem că nu avem coșmaruri. Simțim amândoi durerea, a conchis doctorul. Prin urmare, nu dormim în momentul de față și nu ne vedem unul pe altul în vis. Deci, sicriele, al meu și cele două ale dumitale, nu sunt o iluzie optică, ci un fapt real. Ce-i de făcut, măi frate? După ce am înghețat o oră întreagă pe scara rece, pierzându-ne în fel de fel de presupuneri și ipoteze, ne-am hotărât să ne biruim la șitatea, să trezim servitorul de la etaj și să ne ducem tu în camera doctorului. Zis și făcut, intrând în odaie, am aprins o lumânare și am văzut, într-adevăr, un sicriu îmbrăcat în brocart alb, cu franjuri și ciucuri de aur. Servitorul și-a făcut evlavios semnul crucii. Acum putem afla, a spus doctorul galben la față și tremurând ca varga, dacă acest sicriu este gol sau locuit. După o lungă șovoială, lesne de înțeles, doctorul s-a plecat cu dinții încreștați și a smuls capacul de pe sicriu. Ne-am uitat înăuntru și sicriul era gol. Nu se afla în el niciun cadavru. În schimb. Am găsit o scrisoare cu următorul conținut. Dragă Pogostov, tu știi că afacerile socrului meu merg cât se poate de prost. S-a înglodat în datorii până peste cap. Mâine sau poimâine urmează să-i se pună sechestru pe avere, și aceasta va nenoroci definitiv, atât familia lui, cât și pe a mea, pătându-ne onoarea, care pentru mine e lucrul cel mai de preț. La consiliul de familie de ieri am hotărât să ascundem tot ce avem mai bun și mai valoros. Dat fiindcă întreaga averea socrului meu costă în sicrie, după cum știți, el este cel mai cunoscut fabricant de sicrie din oraș, am hotărât să ascundem sicriele cele mai scumpe. Mă adresez ție ca unui adevărat prieten. Ajută-ne, salvează-ne averea și onoarea. În speranța că ne vei ajuta să ni le păstrăm intacte, Îți trimit, dragul meu, un sicriu pe care te rog să-l dosești la tine și să-l ții până ce ți-l voi cere. Fără ajutorul cunoscuților și prietenilor noștri, suntem pierduți. Sper că nu mă vei refuza, mai ales că sicriul nu va rămâne la tine mai mult de o săptămână. Am trimis tuturor celor pe care-i prieteni adevărați câte unul și îmi pun toată nădejdea în mărinimia și nobleța lor sufletească. Cu drag, Ivan cel Iustin. După întâmplarea asta, mi-am tratat timp de vreo trei luni nervi struncinați, pe când prietenul nostru, generele fabricantului de sicrie, și-a salvat onoarea și averea și a deschis o antrepriză de pompe funebre, monumente și lespez funerare. Afacerile nu prea-i merg strălucit și de aceea, în fiecare seară când mă întorc acasă, Mă tem să nu zăresc în mijlocul odăii vreun monument de marmură albă sau vreun catafalc. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare către audio.eu.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 audio.com Anton Pavlovich Cehov O operă de artă Ținând sub braț un pachet învelit în buletinul bursei numărul 223, Sasha Smirnov, unicul fiu al unei mame văduve, intră făcând o mutră acră în cabinetul doctorului Coleșcov. Aha! Tânărul nostru cel simpatic!" îl întâmpină doctorul. Ei!" Cum ne mai simțim? Ce mai e nou? Sasha începu să clipească des, își duse mâna la inimă și zise cu emoție în glas. Maică-mea vă trimite multe plecăciuni și mi-a dat în grijă să vă mulțumesc, Ivan Nicolaevici. Sunt singurul fiu al maicămii, și dumneavoastră mi-ați salvat viața. Ați vindecat de o boală grea și, și nu știm amândoi cum să vă mulțumim. Lasă asta, tinere! Îl întrerupse doctorul, topindu-se de plăcere. N-am făcut decât ceea ce ar fi făcut oricare altul în locul meu. Sunt singurul fiu al maică -mii. Suntem săraci și, bineînțeles, nu putem să vă răsplătim pentru munca dumneavoastră. Și ne simțim așa de rușinați, domnule doctor, cu toate că, de altfel, atât maică-mea, cât și eu, singurul fiu al maică vă rugăm stăruitor să primiți în semn de recunoștință Obiectul acesta, care e un lucru de preț, un bronz vechi, o operă de artă. Dar nu trebuia, și doctorul își încreți fruntea. Pentru ce? Nu, vă rog să nu ne refuzați, băiguia înainte Sasha, desfăcând pachetul. Dacă ne refuzați, ne supărați și pe mine și pe maica mea. E un obiect foarte frumos, un bronz vechi. Ne-a rămas de la răposatul meu tată. Și l-am păstrat ca pe o amintire scumpă. Tatăl meu cumpăra bronzul vechi și le vindea apoi pe la amatori. Acum, maica mea și cu mine, cu asta ne ocupăm. s așa despachetă obiectul și-l așeză solemn pe masă. Era un candelabru, nu prea mare, un bronz vechi, lucrat artistic. Înfățișa un grup. Două femei în costumul evei, stând pe un piedestal, într-o poziție pentru descrierea căreia nu am nici destul curaj și nici temperamentul necesar. Figurinele zâmbeau cu cochetărie și, în general, îți făceau impresia că, dacă n-ar fi fost nevoite să susțină fiecare câte un braț al candelabrului, ar fi sărit de pe piedestal și s-ar fi dedat la o orgie atât de înspăimântătoare că ți-ar fi rușine să te și gândești, cititorule. După ce se uită la dar, doctorul se scărpină încet după ureche, Ignii și șterse nasul nehotărât. Da, într-adevăr, e o piesă admirabilă, mormăi el. Însă, cum să-ți spun, e prea din calea afară de indecentă. Ăsta nu mai e nud, ci dracu știe ce. Cum adică? Nici șarpele care duce nispită, ispită n-ar fi născocit ceva mai scârbos. A așeza pe birou o fantasmagorie ca asta ar însemna să-mi spurc toată casa. Oh, dar ce ciudat priviți dumneavoastră arta, domnule doctor!" se supără sașa. Uitați-vă, e un obiect de artă, are în el atâta frumusețe și atâta grație, încât fără să vrei se umple sufletul de evlavie și ți se umezesc ochii. În fața unei asemenea perfecțiuni face abstracție de tot ce e pământesc. Uitați-vă numai câtă mișcare, cât aer, ce expresie!" Toate astea le înțeleg eu foarte bine, dragul meu," îl întrerupse doctorul. Dar eu am familie, în birou la mine intră și copiii mei, mai vin și cu coane." Fără îndoială că dacă privim lucrurile din punctul de vedere al vulgului," zise Sasha, obiectul acesta, de înaltă măestrie artistică, se prezintă în altă lumină." Dar, domnule doctor, ridicați-vă deasupra vulgului," Mai ales că refuzul dumneavoastră ne-ar îndurera adânc și pe mine și pe maică-mea. Sunt singurul fiu al maică Mi-ați Mi salvat viața. Vă oferim obiectul la care ținem noi mai mult. Însă, numai de un lucru îmi pare rău, că n-aveți și perechea acestui candelabru. Îți mulțumesc, drăguță, și vă rămân foarte recunoscător. transmite mamei dumitale multe salutări din partea mea. Însă, Gândiți-vă și dumneavoastră, aici intră și copiii mei, vin și cu coane. Oricum, tot n-o să vă pot face să înțelegeți. Nici n-aveți ce, se bucură Sasha. Așezați candelabru colea lângă vaza asta. Dar ce păcat că n-aveți și perechea lui. Mare păcat. Și acum rămâneți cu bine, domnule doctor. După plecarea tânărului, doctorul se uită mult timp la candelabru, scărpinându-se după ureche și chipzuind. Piesa e admirabilă, fără discuție, se gândea el. Și-ar fi păcat să o arunc. Pe de altă parte, e cu neputință s-o păstrez. Hm! Ia te uită ce dilemă! Cui aș putea să-i o dau? Cui aș putea să o fac cadou? După o lungă chipsuință, își aduse aminte de bunul său prieten, avocatul Uhov, căruia îi rămăsese datorat pentru că acesta îi pledease un proces. Minunat! decretă doctorul. Ca prieten îi vine greu să primească bani de la mine, așa că e cât se poate de nimerit să-i fac un dar. Ia să-i duc lui drăcia asta. Unde mai pui că e holtei și cam ușuratic? Și fără să stea mult la gânduri, doctorul se îmbrăcă, împachetă candelabrul și se duse la avocatul Uhov. Îl găsi acasă. Salutare, amice, îi zise el. Am venit la tine, am venit frățioare, să-ți mulțumesc pentru o pe care ți-ai dat-o. Bani știu că nu vrei să primești. Primește atunci măcar fleacul ăsta. Ia te uite, colea frățioare, uite ce flecușteți minunat." Când văzu flecuștețul, avocatul se simțit cuprins de un entuziasm de nedescris. Într-adevăr, strașnică piesă, și izbucni în hohote de râs. Măi, drăcia dracului! Cui a venit în minte să născocească asemenea bazaconie?" E admirabilă, e încântătoare. Unde ai găsit bijuteria asta?" După ce îi se mai potoli entuziasmul, avocatul se uită speriat spre ușă și zise, Numai că știu una, frățioare. Ia-ți cadou înapoi. Nu pot să-l primesc." De ce?" se sperie doctorul. Pentru că, vezi, la mine vine câteodată și mama. Vin clienți. Și pe urmă chiar și de servitori mi-ar fi rușine." Nu, nu, nu! Nu se poate să mă refuzi! Și doctorul se apără cu mâinile. Asta ar fi curată porcărie din partea ta! E o piesă unică! Uite ce mișcare, ce expresie! Nici nu vreau să aud! M-aș supăra grozav! Măcar să fi fost cât de cât îmbrăcate, sau să le fi pus măcar câte o frunză de viță! Dar doctorul se apără și mai tare cu mâinile, ieși grăbit de la Uhov și, încântat că reușise să se scape de candelabru, se urcă într-o birjă și se întoarce acasă. După plecarea lui, avocatul cercetă candelabrul, îl pipăi cu degetele peste tot și, ca și doctorul, își frământă mult timp mintea, întrebându-se ce să facă cu el. Obiectul e strașnic," își zicea, și-ar fi păcat să-l arunc. Iar ca să-l țin la mine, e prea indecent." Cel mai bun lucru ar fi să-l dăruiesc și eu cuiva. Uite, am să i ofer chiar în seara asta artistului de comedie șașchin. Îi plac canaliei asemenea drăcovenii. Și unde mai pui că spectacolul de astăzi se dă în beneficiul lui? Zis și făcut. În aceea seară, împachetat cu grijă, candelabrul i-a fost oferit artistului de comedie șașchin. Toată seara, cabina artistului a fost luată cu asalt de bărbații veniți să admire darul. Toată seara, cabina a răsunat de strigăte de entuziasm și de râsete care semănau anechezat de cai. Dacă se apropia de ușă vreo actriță și întreba, Pot să intru? Imediat se auzea glasul răgușit al comediantului. Nu, nu, măicuță, sunt dezbrăcat. După ce se termină spectacolul, artistul ridică din numeri, își înălță brațele și strigă. Ce să mă fac cu porcăria asta? Că eu stau într-o casă particulară. La mine vin actrițe. Și de? Asta nu e o fotografie, s o poți ascunde în sertar. Eu aș zice să o vindeți, domnule, îl sfătui cu aforul, în timp ce l ajuta să se dezbrace. Aproape de aici, în Mahala, stă o bătrână care se ocupă cu asta, cumpără bronzuri vechi. Luați un birjar și întrebați de Smirnova. Toată lumea o cunoaște. Comicul îi ascultă sfatul. Două zile mai târziu, doctorul Coșelcov stătea în cabinetul lui, și cu un deget la frunte se gândea la acisii biliari. Deodată ușa se deschise și Sasha Smirnov dădubuzna dubus na Zâmbea și toată făptura lui strălucea de bucurie. Ținea sub braț un pachet învelit într-un ziar. Domnule doctor," începui el gâfint, închipuiți-vă ce fericire! Spre norocul dumneavoastră am reușit să găsim perechea candelabrului. Mai mea e atât de încântată? Știți! Sunt singurul fiu al maică iar dumneavoastră mi-ați salvat viața." Și, tremurând de recunoștință, Sasha așeză candelabru în fața lui Coșelcov. Doctorul deschise gura, încercă să zică ceva, dar nu zise nimic. I, -i pierise glasul. Sfârșit. Aceasta este un registrare cărțiaudio.eu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 audio.com Anton Pavlovich Cehov Oratorul Într-o dimineață frumoasă avea loc în lui Kiril Ivanovich Vavilonov, asesor de colegiu, decedat din pricina celor două boli atât de răspândite în patria noastră. Nevastarea și alcoolismul. Când cortegiul funebru plecă de la biserică spre cimitir, unul dintre colegii răposatului, un oarecare Poplavski, se urcă într-o birjă și plecă în goana mare la prietenul său, Grigori Petrovici Zapoichin, un bărbat încă tânăr și totuși destul de cunoscut. Zapoichin, după cum știu mulți dintre cititori, avea talentul rar de a improviza cuvântări la anunți, la aniversări și la înmormântări. Era în stare să vorbească oricând, și când se scula din somn pe stomacul gol, și când era beat mort, și când îl scuturau frigurile. Discursurile lui curgeau ușor și fără poticneli, așa cum curge apa de ploaie pe burlan, dar în același timp erau și bogate. În vocabularul lui de orator găsea mai multe vorbe duioase decât gândaci de bucătărie într-o cârciumă. Vorbea totdeauna cu căldură și atât de mult încât uneori, mai cu seamă la nunțile de negustori, era nevoie să se recurgă la ajutorul poliției, ca să-l facă să se oprească. poplavski îl găsia acasă. La tine am venit, frățioare," începu el. Îmbracă-te repede și hai cu mine. A murit unul dintre ai noștri și îl petrecem chiar acum în drumul lui spre lumea cealaltă. Și, vezi bine, trebuie să-i spunem câteva baliverne. Așa, de adio." În tineri ne-am pus toată nădejdea. Dacă ar fi murit vrunul mai mărunțel, nu te-am fi necăjit, dar e vorba de un secretar, de un stâlp de cancelarie, cum se zice. Și oricum, parcă nu face să-l îngropăm așa, fără discurs, pe un moțat ca el. Aha, secretarul, căscă somnoroza Poichin. Bețivanul acela, nu? Da, bețivanul, or să ne dea și blinele și gustări, or să-ți plătească și birja. Haide, suflețelule, trage și tu un discurs colea, cât mai ciceronian, că n-o să-ți pară rău. primi primi bucuros. Își burli părul, își luă un aer melancolic și ieși în stradă cu Poplavski. L-am cunoscut pe secretarul vostru, zise el, urcându-se în birjă. Era o pușlama și o bestie, Dumnezeu să-l ierte, cum nu sunt mulți. Nu-i frumos să vorbești așa despre răposați grișa. Adevărat, ai dreptate! Aut mortuist nihil bene!" Totuși, mare pehlivan era. Prietenii ajunseră din urmă cortegiul funebru și se amestecară în mulțime. Răposatul era purtat încet, așa că până la cimitir cei doi prieteni avură tot timpul să intre în vreo trei cârcium și să dea pe gât cât un păhăruț pentru odihna sufletului celui trecut în veșnicie. La cimitir s-a oficiat prohodul. Soacra, nevasta și cumnata răposatului au plâns mult după datină. Văduva chiar a strigat în timp ce coborau sicriul în mormânt. Lăsați-mă la el!" Dar nu și-a urmat soțul în groapă, amintindu-și fără îndoială de pensie. După ce așteptă să se facă liniște, Zapoichin făcu un pas înainte, îi învălui pe toți cei de față într-o privire și începu. Să dăm crezare ochilor și urechilor!" Nu fi oare un vis rău, sicriul acesta, Fețele acestea plânse, bocetele și suspinele? Dar, vai, nu e vis și văzul nu ne înșală. Acela pe care, până mai ieri Îl vedeam atât de plin de viață, Atât de tinerește, proaspăt și nevinovat, Acela care, până mai ieri al altăieri, Sub ochii noștri își căra mierea, ca o albină neobosită în stupul obștesc pentru binele statului, acela care, o, oh, da, chiar el, s-a prefăcut acum în pulbere, în miraj. Moartea neînduplecată și-a lăsat asuprei mâna ei rigidă, tocmai atunci când, cu toată vârsta lui înaintată, era în plinătatea puterilor și a nădejilor celor mai strălucitoare. Da... E o pierdere ireparabilă. Cine o să-l poată înlocui? Avem mulți slujbași de valoare, Însă Procofi Osipici era unic. Devotat până în adâncul sufletului datoriei lui cinstite, El nu-și cruța puterile, nu dormea nopțile, Era dezinteresat și incoruptibil. O, cât disprețuia el pe cei care încercau să-l corupă, în detrimentul intereselor obștești, pe cei care, prin tot soiul de bunul pământești ispititoare, încercau al îndupleca să-și uite datoria. Cine nu știe că Prokofie Iosupici își împărțea modestului salariu colegilor mai săraci? Și i-ați auzit singuri, mai adineauri, bocetele văduvelor și ale orfanilor care trăiau din binefacerile lui. Devotat datoriei și faptelor bune, El n-a știut în viață ce-i bucuria. Ba mai mult, a renunțat până și la fericirea unui cămin. Doar știți cu toții care a rămas holtei Până la sfârșitul zilelor sale. Dar ca prieten, cine o să ni poată înlocui? Parcă-i văd fața rasă și plină de duioșie, Îndreptată spre noi cu zâmbetul acela blajin, Parcă i aud glasul blând, potolit și prietenos. Piesă râna ușoară, Procofio Supici. Odihnește-te în pace, nobil și cinstit, ruditor. Zăpoi, Kim vorbea înainte, însă ascultătorii începuseră să șușotească. Discusul lui le plăcuse tuturor, storsese chiar și câteva lacrimi. Totuși, pe aici, pe colo, li se păruse ciudat. În primul rând, Nimeni nu înțelegea de ce oratorul îi spunea răposatului Procofi Osipici, când îl chema Kiril Ivanovici. În al doilea rând, știau cu toții că răposatul se războise toată viața cu nevasta lui Legitimă, prin urmare nu putea să fie holtei. Iar în al treilea rând, Kiril Ivanovici avea o barbă deasă și roșcată, pe care nu răsese în viața lui, așa că nimeni nu înțelegea de ce spusese oratorul că se purta ras? Ascultătorii se uitau unul la altul, nedumeriți, și ridicau din numeri. Procofi supici strigă oratorul inspirat, uitându-se în groapa deschisă. Chipul tău nu era frumos. Ba, era chiar urât. Erai ursus și aspru din fire. Dar știam cu toții că sub învelișul acela înșelător... Bătea o inimă cinstită, de prieten. Curând ascultătorii, începuseră să observe și la orator un lucru ciudat. Își ațintise privirea într-un anumit punct, rământându- se pe loc cu neliniște și începuse să ridice și el din numeri. Deodată tăcu, deschise gura uluit și se întoarse către Poplavski. Ascultă, dar trăiește!" I-șopti privindul îngrozit. Cine trăiește? Procofio cine altul? Uite-l colo, lângă monumentul cela. Apoi nici n-a murit. A murit Kiril Ivanovici. Bine, dar chiar tu mi-ai spus că a murit secretarul nostru. Așa și este, Kiril Ivanovici era secretarul nostru. Numai că tu, zăpăcit cum ești, ai încurcat lucrurile. E drept că și Prokofiy Sâpici a fost secretar la noi, dar sunt doi ani de când a trecut ca șef de birou la secția a doua. Dracu să vă mai înțeleagă! De ce te-ai oprit? te înainte, că ne facem de râs. Sapoykin se întoarse spre mormânt și, cu aceeași elocvență, își urmă cuvântarea întreruptă. Într-adevăr, lângă un monument stătea Prokofiy Sâpici, un funcționar bătrân și cu fața rasă, uitându-se, încruntat și furios, la orator. Ce ți-a venit?" râdeau funcționarii în timp ce se întorceau cu zapoi chin de la mormântare. A îngropat omul de viu." Nu-i frumos, tinere," bombonii Procofio Sâpici. Discursul dumitale poate că s-ar potrivi unui mort, dar pentru un om încă în viață e curată bătaie de joc. Gândește-te numai la toate câte le-ai spus. Dezinteresat, incoruptibil." Nu primește mită. Asemenea lucruri nu se pot spune decât în jocură despre un om care trăiește. Și pe urmă, domnule, nimeni nu te-a rugat să-mi șir și uscate despre figura mea. Nu-s frumos, sunt urât și să așa cum sunt. Dar ce nevoie aveai ta să-mi expui mutra în văzul tuturor? Ei, nu, să știi că m-am supărat! Sfârșit. Aceasta este o înregistrare: Cățauio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cățauio.eu. Toate înregistrările Cățauio.eu sunt din domeniul public. Aceasta este o înregistrare: Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov. Puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov Răzbunare Lev Savic Turmanov, un burghez ca toți burghezii, cu capital, cu nevastă tinerică și chelie respectabilă, juca odată vint la ziua unei prieteni de a unui prieten de-a lui. După un minus serios care făcu să-l treacă toate nădușelile. Își amintit odată că nu mai băuse de mult vodcă. Se ridică și, legănându-se greoi, se străcură în vârful picioarelor printre mese, traversă salonul unde e dansat tineretul, acolo o bătu părintește pe umăr și zâmbi cu îngăduință farmacistului, celui tânăr și firav, apoi se furișă în grabă pe ușă mică, spre bufet, unde, pe o măsuță rotundă, stăteau înșirate tot felul de sticle, carafe cu vodcă și alte băuturi. Lângă ele, printre felurite gustări, era și o farfrioară cu o jumătate de scrumbie, calnisită cu ceapă și cu pătrunjel verde. Lev Savici își turnă un păhăruț de vodcă, își flutură degetele prin aer, de parcă se pregătea să țină un discurs, bău, se strâmbă ca de durere, apoi își înfipse furculița în scrumbie și... Dar chiar în clipa aceea auzi vorbă dincolo de perete. Te pomenești, te pomenești!" zicea un glas fioi de femeie. Numai când o să se întâmple asta?" Nevasta mea o recunoscut Lev Savici. Cu cine o fi vorbind? Când vrei, draga mea, răspunse dincolo de perete un glas plin și adânc de bas. Astăzi nu e tocmai potrivit. Mâine sunt ocupat toată ziua. Ăsta-i Decteariov, își zise Turmanov, recunoscând pe unul din prietenii lui. Și tu, Brutus, oare să-l fi agățat și pe el? Ce muiere nesătulă și fără stâmpăr? O zi nu poate să trăiască fără aventuri. Mâine sunt ocupat, urmă basul. Dacă vrei, scriem câteva cuvinte. O să mă simt încântat și fericit. Dar să știi că e timpul să ne organizăm mai bine corespondența. Trebuie să născocim ceva, numai decât. Prin poștă nu e tocmai prudent. Dacă-ți scriu eu, curcanul tău ar putea să intercepteze scrisoarea de la poștaș. Dacă-mi scrii tu, jumătatea mea poate să o primească cât nu sunt eu acasă și nu mă îndoiesc că o deschide. Atunci, ce-ai de făcut? Trebuie să născocim în vreo șmecherie, ceva. Prin servitori nu ne putem scrie, pentru că, fără îndoială Sobachevici-al tău ține din scurt și servitoarea și lacheul. Ce face el acum? Joacă vint? Da, și pierde ca întotdeauna, blegul. Asta înseamnă care noroc în dragoste, râse Decteariov. Uite ce mă gândesc, Uite ce mă gândesc, mămicule. Mâine trebuie să plec de la birou, așa fel încât la ora șase fix să fiu în grădina publică unde am întâlnire cu supraveghetorul. Așa că, suflețelule, fă tot posibilul și până la ora șase, nu mai târziu, pun un bilețel în baza de marmură, știi, cea din stânga chioșcului îmbrăcat cu viță de vie. Știu, știu, o să fie și poetic, și misterios, și nou, și nu o să află nici burtosul tău, nici credincioasa mea soție. Înțelegi? Lev Savici mai bă un păhărus de fotcă, apoi se întoarse la masa de joc. Descoperirea pe care o făcuse puțin mai înainte nu-l surprinsese, nu-l mirase și nici nu-l indignase. Trecuse de mult timpul când se indigna, când făcea scandal, când își certa și chiar își bătea nevasta. Acum se lăsase pe gubaș și îi privea cu nepăsare aventurile ușuraticei lui neveste. Totuși, descoperirea nu-i făcuse plăcere. Expresii ca Sobachevici, Curcan, Burtosul și altele îi atinseseră amorul propriu. Iată, uită ce canalie e de Cteariov," își zicea el înscriindu-și minusurile. Când mă întâlnește pe stradă, ai zice că mie cine știe ce prieten, rânjește la mine și mă lingușește, iar acum auzi ce bazaconii spune. În față îmi zice Amice dragă, iar pe la spate Curcan, Burtos." Și, cu cât se cufunda mai mult în minusurile lui nenorocite, cu atât se simțea mai nedreptățit. Mucosul, își zicea, rupând creta de necas. Sângăul. Nu vreau să-mi bat capul cu tine, ca altfel ți-aș arăta eu cinei Sobachevici. În timpul mesei a fost peste putință să se uite liniștit la mutra lui Decteariov. Iar acesta, parcă în adins, îl asalta mereu cu întrebări dacă a câștigat la cărți, de ce e așa de încruntat și așa mai departe. A avut chiar neobrăzarea, chipurile, ca un bun prieten ce era, să o dojenească pe nevastă sa, că n-are destulă grijă de sănătatea lui. Iar ea, ca și cum nu se întâmplase nimic, se uita la soțul ei cu ochii galeși, râdea veselă și ciripea cu nevinovăție, în așa fel că nici dracu n-ar fi putut-o bănui de necredință. După ce se-ntoarce acasă, Lev Savici se simți furios și cătrănit, de parcă la masă nu mâncase friptură de vițel, ci un galoș vechi. Poate că s-ar fi stăpânit și-ar fi uitat, dar flecăreala și zâmbetele femeii îi aminteau în fiecare clipă vorbele acelea de ocară. Curcan, gânsac, burtos. N-ar strica să-l plesnesc peste bot, ticălosul," îi trecu prin minte. Sau să-l fac de râs, în public." Își zicea că n-ar fi rău să-l bată, ori să-l ucidă în duel, ca pe o vrabie, ori să-l dea afară din slujbă, ori să pună în vaza de marmură vreo porcărie puturoasă, un șobolan mort, de pildă. N-ar fi rău, de asemenea, să fure din vază scrisoarea nevestei și să lasă locuie niște versuri scabroase, semnate a ta aculca, sau așa ceva. Turmanov se plimbă mult timp prin dormitor, desfătându-se cu aceste gânduri. Deodată se opri și se plesni cu palma peste frunte. — Am găsit! — Bravo! — strigă el, ba chiar să lumină la față de bucurie. — Strașnic o să fie! Strașnic! După ce dormit nevastă-sa, Turmanov se așeză la masă și, chipzuind îndelung, prefăcându-și scrisul și făcând în adins de gramatică, închipui următoarea scrisoare. Către negustorul de Linov. — Stimate domnule! Dacă azi, 12 septembrie, n-ai să pui până la șase, două de rubli în oala de marmură din grădina publică, de lângă chioșcul cu viță de vie, atunci să știi că ai să fii ucis și dugeana dumitale are să fie aruncată în aer. Când termină de scris, Lev Savici sări în sus de bucurie. — Strașnică idee! repetă frecându-și mâinile. — Minunată! O răzbunare mai bună nici Skaraotski n-ar fi putut inventa. Nu mai pe vorbă că negustorul o să se sperie și o să aducă imediat cazul la cunoștința poliției. La ora șase, polițiștii or să se ascundă prin tufișuri și, când porumbelul o să vină să-și ia scrisoarea, gata, or să-și pună mâna pe el. Ce o să se mai sperie? Și până să o lămurie afacerea, canalia o să stea la răcoare de-o să se sature. Bravo! Lev Savici lipi o marcă pe scrisoare și se duse să o pună la cutie cu mâna lui. A dormit apoi cu un zâmbet fericit pe buze și dormi atât de dulce cum nu mai dormise de mult. Se trezi dimineața și-și aduse aminte de ceea ce pusese la cale, începu să fredoneze vesel, ba chiar o apucă pe necredincioasă de bărbie. În drum spre slujbă și mai târziu în cancelarie, nu încetă să zâmbească, Imaginându-și spaima lui Decteariov când o să se vadă căzut în cursă. Aproape de ora șase nu se mai putu stăpâni și alergă spre grădina publică să se convingă cu ochii lui de situația jalnică a dușmanului. Aha! făcu el întâlnind un sergent de stradă. Ajungând la chioșcul cu viță de vie, se ascunse după un tufiș. Apoi, ațintindu-și privirile vlacome spre bază, începu să aștepte. Nu mai putea de nerăbdare. Așa se fix, sosi și decteariu. După toate aparențele, junele era într-o dispoziție excelentă. Își pusese jobenul străgărește pe ceafă, și parcă însuși sufletul lui zâmbea de după poalele paltonului și din vesta descheiată. Plu era, nu se știe ce, fumând o țigară de foi. La asta ca ai să vestuacuș, cine cinei curcan și sobachevici, își zise Turmanov, cuprins de o bucurie răutăcioasă. Așteaptă puțin. Decteariov se apropie de vază și își mâna înăuntru, fără grabă. Lepsavi întinse gâtul și își aținti ochii la el. Din vază, tânărul scoase la iveală un plic, nu prea mare, îl cercetă pe amândouă părțile și ridică din numeri. Apoi, tot fără grabă, desfăcu plicul, mai ridică o dată din numeri și pe față îi se așternu un aer de adâncă nedumerire. În plic erau două bannote de câte 100 de ruble. Decteariov cercetă lung cele două hârtii, până la urmă, ridicând mereu din numeri, le îndesă în buzunar, zicând, — Mersi! Nenorocitul de lev savici, auzi acel, — Mersi! Rămase apoi toată seara în fața prăvăliei lui Dulinov, amenințând firma cu pumnii și bombănind indignat. — Lașule, negustor păcătos! Chit, chit ce ești! Iepure burduhos! Lașule!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 Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov Răzbunătorul Curând după ce își surprinsese nevasta în flagrant delic de adulter, Fedor Fedorovic Sigaev se găsea în magazinul de arme Smux et Co., unde își alegea un revolver. Fața lui arăta și mânie, și durere, dar și o nestrămutată hotărâre. Știu ce-am de făcut," se gândea el. Temelia familiei a fost pângărită, onoarea târâtă noroi. Viciul a triumfat. De aceea, atât ca cetățean, cât și ca om cinstit, datoria mea e să-mi asum rolul de răzbunător." O ucid întâi pe ea, apoi pe amantul ei și, la urmă, pe mine. Deși încă nici nu-și alesese revolverul și nu ucisese încă pe nimeni, vedea de pe acum în minte trei cadavre însângerate, țeste sfărâmate, creieri împrăștiați, zarvă mare, o mulțime de gură cască, autopsia. Cu bucuria răutăcioasă a omului ofensat, își imagina groaza rudelor și a publicului, Agonia necredincioasei, și îi se părea că citește articolele de fond ale ziarelor cu privire la descompunerea familiei. Vânzătorul, un omuleț vioi care aducea franțuz, cu burticică și cu vestă albă, îi înșira dinainte tot felul de revolvere, și zâmbind politicos și bătând din călcâie, îi dădea cu gura. V-aș sfătui, monsieur, să luați acest admirabil revolver. Marca Smith și Vasson. Ultimul cuvânt al balisticei. Cu triplu efect, cu extractor, trage, la 600 de pași, bătaie centrală. Va trag atenția, monsieur, asupra perfecțiunii fabricației lui. Cel mai nou model, monsieur, bindem zilnic câte zece bucăți, pentru hoți, pentru lupi și pentru îndrăgostiți. Are bătaia extrem de precisă și puternică, trage la mare distanță și, cu un singur foc, culcă la pământ și nevasta și amantul. Cât privește pe Sinucigaș, mesie, nu cunosc marcă mai bună." Vânzătorul ridica și lăsa cocoașele, sufla pe țeavă, ochea și se făcea că se neacă de admirație. Uitându-te la fața lui entuziasmată, ai fi crezut că el însuși ar fi în stare să-și un glonț în cap, dacă ar avea fericirea să fie posesorul unei arme atât de minunate ca revolverul Marca Smith și Vason. Și ce preț are?" întrebă Sigaev. 45 de ruble, monsieur. Hm, cam scump pentru mine. În cazul acesta, monsieur, vă propun altă marcă, mai ieftină. Iată, binevoița Voita, avem un asortiment bogat la diferite prețuri. De pildă, revolverul acesta, marca Lefașe, costă numai 18 ruble. Însă, și vânzătorul făcu o strâmbătură disprețuitoare. însă, monsieur, marca aceasta s-a învechit. O cer de obicei numai proletarii intelectuali și psihopatele. A te sinucide sau ați ți împușca nevasta cu le lefașe e astăzi o dovadă de proscust. Bontonul nu recunoaște decât pe Smith și Vason. Eu n-am de gând nici să mă sinucid și nici să-mi pe cineva. Minții Sigaev posomorât. Îl cumpăr pentru vila mea de la țară, să speri hoții. Pe noi nu le interesează pentru ce îl cumpărați, zâmbi vânzătorul, lăsându-și ochii în pământ cu modestie. Dacă de câte ori vindem un revolver, am căutat să aflăm motivele, Fiți sigur, monsieur, că de mult ar fi trebuit să închide magazinul. Lefașele nu e bun pentru speria hoții, monsieur, că nu face decât un zgomot slab și înăbușit. De aceea, v-aș propune un pistolet obișnit, cu capse, un mortimer, așa zis de duel. Ce ar fi să-l provoc la duel? Îi trecu prin lui Sigaev. Adică nu, ar fi prea mare cinste pentru el. Ticălor de soiul lui merită să fie uciși ca niște câini. Răsucindu-și grațios și călcând cu pași mărunței, vânzătorul înșiră în fața lui Sigaev o colecție întreagă de revolvere, fără să înceteze de a zâmbi și de a-i da înainte cu gura. Dar, cel mai atrăgător și mai impunător dintre toate, rămânea Smith și Vason. Sigaev lua în mână un revolver de această marcă, a țintit asupra lui o privire lipsită de expresie și s-a adâncit în gânduri. Își închipuia cum le sfărâm țestele, cum curg și roaiele de sânge pe covor și pe parchet, cum îi zvâcnește un picior necredincioasei care trage să moară. Dar pentru sufletul lui, plin de revoltă, toate acestea nu erau de ajuns. Imaginile sângeroase, vaetele și groaza, nu-l satisfăceau. Trebuia să născocească ceva și mai înspăimântător. Nu, o să-l împușc pe el și apoi pe mine, îi trecu prin minte, iar pe ea o să o lasă să trăiască, să se ofilească în remușcări, disprețuită de oameni. Pentru o fire nervoasă ca ei, o pedeapsă ca asta ar fi mult mai cumplită decât moartea. Cu ochii închipuirii văzu propria lui mormântare. El, cel jignit, zace în sicriu cu un zâmbet blajin pe buze, în timp ce ea, palidă, torturată de remușcări, merge în urma sicriului ca niobe și nu știe unde să se ascundă de privirile ucigătoare și disprețuitoare cu care o săcetează mulțimea indignată. Văd, mesie, că vă place Smith și vason, Îi întrerupse visarea vânzătorul. Dacă vi se pare prea scump, atunci poftim. Vi las cu cinci ruble mai ieftin. De altfel, avem și alte mărci, mai convenabile." Și omulețul, care aducea franțuz, se întoarse cu grație și lua de pe raft încă o duzină de cutii cu revolvere. Poftiți, mesie, pe acesta îl aveți la prețul de 30 de ruble." Nu-i deloc scump, mai ales că rubla a scăzut grozav, iar taxele vamale se urcă din ceas în ceas. Eu sunt conservator, mesie, vă jur pe Dumnezeu, și totuși încep să protestez. Gândiți-vă că astăzi, datorită cursului și taxelor vamale, numai bogații mai sunt în stare să-și procure o armă cum se cade. Celor săraci nu le rămân decât pistoalele de tula și chibriturile cu fosfor. Și e știut că pistoalele de tula sunt o adevărate nenorocire. Tragi cu un pistol de asta nevastă și nimerești în propriul dumitale omoplat. Totodată lui Sigaev începu să-i pară rău că o să zacă mort și nu o să poată vedea chinurile necredincioasei. Răzbunarea e dulce numai atunci când ai putința să-i vezi și să-i guști roadele. Dar ce o să folosească el dacă o să zacă în sicriu și nu o să vadă nimic? N-ar fi mai bine să procedezi altfel, ghibzui Sigaev. Să-l împușc pe el... Să asist la mormântarea lui, să casc și eu gura, iar după mormântare să mă sinucid. Adică nu că m-ar aresta înainte de mormântare și mi-ar lua revolverul. Atunci așa, să-l pe el, să o las pe ea în viață, iar eu deocamdată să nu mă sinucid, să intru în pușcărie. O să am destul de vreme pentru sinucidere. E bine să mă aresteze, pentru că la cercetările preliminare... O să am prilejul să dezvălui în fața autorităților și a societății toată josnicia purtării ei. Dacă m-aș sinucide, te pomenești că ea nerușinată și mincinoasă cum e, ar arunca toată vina asupra mea și lumea i-ar ierta fapta, ba poate chiar ar de de mine. În timp ce, dacă rămân în viață, peste câteva clipe își zicea, da, dacă mă sinucid, s-ar putea ca tot pe mine să mă bănuiască și să mă acuze de josnicie. Și apoi, ce rost are să mă sinucid? Una la mână. În al doilea rând, împușcându-mă, înseamnă că dau dovadă de lașitate. Prin urmare, îl curăț pe el, pe ea o las în viață și eu mă dau pe mâna justiției. O să fiu judecat, iar pe ea or să o cheme ca martoră. Nu mai îmi închipui cât o să se tulbure și o să se rușineze atunci când apărătorul meu o să-i pună întrebări. Simpatia curții, a publicului și a presei o să fie nici vorbă de partea mea. Sigaiev chipsuia înainte, în vreme ce vânzătorul îi întindea marfa în față, socotind în același timp că e de datoria lui să întrețină conversația. Astea sunt englezești, o marcă nouă, le-am primit de curând, trâncănea el înainte. Dar vă previ, mesie, că toate aceste mărci pălesc în fața lui Smith și Vason. Mai zilele trecute, cred că ați citit, un ofițer a cumpărat de la noi un revolver Smith și Vason. A tras în amant și, ce credeți, glonțul a trecut prin armant, prin lampa de bronz și prin pian, de unde a ricoșat, ucigând o cățelușă și rănind pe soția ofițerului. Un rezultat strălucit, care face cinste firmei noastre. Ofițerul i-a arestat, Fără îndoială că să-l judece și-o să-l condamne la muncă silnică. Ce vreți, legislația noastră e învechită. Și apoi, monsieur, justiția e totdeauna de parte amantului. De ce? Foarte simplu, mesie, și judecătorii, și jurații, și procurorul, și apărătorul, toți trăiesc cu nevestele altora și s-ar simți mai liniștiți dacă în Rusia ar fi un soț mai puțin. Ba, ar fi chiar bucuroști ca guvernul să deporteze pe tot soții la Sahalin. O, oh, mesie, nu vă puteți închipui cât mă revoltă corupția moravurilor din zilele noastre. Să te îndrăgostești de nevestele altora e tot atât de obișnuit astăzi ca, de pildă, să fumezi țigările altuia sau să-i citești cărțile. Din an în an, afacerile noastre merg tot mai prost, dar asta nu înseamnă că numărul amanților scade, ci dovedește doar că, de frica justiției și a muncii silnice, soții se împacă cu situația. Înzătorul se uită cu băgare de seamă prejur și adăugă în șoaptă. Și cine e vinovat de toate astea, monsieur? Guvernul. Să iei calea sahalinului din plicina unui porc oarecare? Nici asta nu e o treabă, își zicea Sigaiev. Dacă o să mă trimită la muncă silnică, nevastă mea o să fie liberă să se mărite a doua oară și să-l înșele și pe cel de-al doilea bărbat. Nu o să mai poată de bucurie. Prin urmare, o lasă trăiască, nu mă împușc nici eu și nu îl împușc nici pe el. Trebuie să născocești ceva mai inteligent, mai impresionant. O să-i ucid cu disprețul meu și o să intentez și un proces de divorț scandalos. Poftiți, mesie, altă marcă, tot nouă, urmă vânzătorul, coborând din raft altă duzină de cutii. Va trag atenția asupra mecanismului original al închizătorului. După hotărârea pe care o luase, Zigaev nu mai avea nevoie de revolver. Însă vânzătorul, tot mai continua să înșire marfa în fața lui. Soțul tragiat se simți rușinat că din pricina lui vânzătorul s-obosise, se entuziasmase și zâmbise în zadar, pierzându-și atâta amar de vreme bine în cazul acesta începu el o să trec mai târziu sau o să trimit pe cineva Sigaev nu văzu expresia de pe fața vânzătorului, totuși ca să nu fie chiar atât de stânșenit se simți obligat să cumpere ceva dar ce să cumpere își plimbă privirea pe pereții magazinului căutând un lucru mai ieftin și se opri la o plasă verde atârnată lângă ușă ce e ce e asta întrebă el O plasă de prins pit palaci Și cât costă Opt ruble monsieur împacheta mi o Soțul ofensat plăti opt ruble luă plasa și simțindu-se și mai ofensat ieși din magazin Sfârșit Aceasta este o înregistrare către audio.eu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 audio.com Anton Pavlovic Cehov Tratament pentru patima beției În orașul D, sosi în turneu, călătorind într-un compartiment de clasa I rezervat, cunoscutul comic domnul Fenixov Dicobrazov al doilea. Toți cei veniți să-l întâmpine la gară știau că biletul de clasa I nu fusese luat decât la penultima gară pentru a face efect și că până acolo celebritatea călătorise cu clasa A treia. Toți vedeau că, în ciuda timpului rece, de toamnă, celebritatea nu avea pe ea decât un fulgarin și o căciulă ponosită de lutru. Cu toate acestea, când la ușa vagonului se arătă chipul vinețiu, buimăcit de somn al lui Dicobrazov al doilea, toți simțiră că inima începe să le bată mai tare și că doresc din tot sufletul să-l poată cunoaște personal. Impresarul Poceciuev îl sărută de trei ori, după obiceiul jusesc, și îl pofti la el acasă. Celebritatea urma să înceapă spectacolele a treia zi după sosire, dar soarta hotărâ altfel. Cozi înainte de reprezentație, impresarul, galben la față, cu părul vulvoi, Tădu buzna la casa teatrului, cu știrea că Dicobrazov al doilea nu poate să mai joace. Nu poate, repetă Poceciuev, apucându-se cu mâinile de cap. Ce ziceți de asta? O lună, o lună întreagă, am afișat cu litere de o școapă că Dicobrazov vine la noi. Ne-am lăudat, am făcut pe grozavii, am încasat bani pentru abonamente și deodată poftim. Ce ticăloșie! Și spânzurătoarea ar fi o pedeapsă prea ușoară pentru el. Dar ce are? Ce i s-a întâmplat? S-a îmbătat blestematul. Ei și o să doarmă o noapte și o să-și vină în fire. Ăsta? Mai curând crapă decât să-și vină în fire. Îl cunosc eu de la Moscova. Când începe să-i tragă cu vodcă, nu se mai trezește două luni. A căzut în patima beției. Fatima beției, domnule, ghinionul meu, de ce drac fi eu atât de ghinionist? Cu cine Dracoi fi semănând că m-am născut atât de fără de noroc? Pentru ce? Pentru ce îmi spânzură de o viață întreagă deasupra capului blestemul cerului? Poceciuiev nu e numai tragedian de profesie, dar și din fire. Grozav îi mai stă să folosească expresitari și să se bată cu pumnul în piept. Ce josnic, ce ticălos și ce demn de dispreț sunt eu că mi ofer grumazul precum un rob loviturilor soartei! N-ar fi mai demn să sfârșesc o dată pentru totdeauna cu rolul acesta de ghinionist, în capul căruia ai să sparg toate? De ce nu trag un glon te întâmplă? Ce mai aștept? Doamne, ce mai aștept? Poceciuiev își acoperi fața cu palmele și se întoarse spre fereastră. La casă, afară de casier, mai erau de față numeroși actori și amatori de teatru și de aceea nu-i lipsiră nici sfaturile, nici mâncăierile și nici vorbele de îmbărbătare. Nimeni nu merse mai departe de deșertăciunea deșertăciunilor, de dă de naibii sau de poate că totuși numai casierul, un grăsun puhav, considera lucrurile dintr-un punct de vedere mai practic. Încearcă să le cuiești! — Procâlvovici, spuse el. — Cu ce dracu să lăcuiești patima beției? Nu există. — Să nu spui asta! Frizerul nostru cunoaște un leac minunat împotriva alcoolismului. Tot orașul se tratează la el. Poceciuiev se bucură de prilejul ce îi se oferea, de a se agăța măcar de un fir de pai, și peste vreo cinci minute, frizerul teatrului, Fiodor Grebeșcov, se și afla în fața lui. Închipuiți-vă o arătare înaltă, costelivă, cu ochii înfundați în orbite, cu barbă lungă, rară și cu mâini ca fenii. Mai adăugați o asemănare uimitoare cu un schelet pe care l-ați face să se miște pe arcuri cu ajutorul unor șuruburi. Îmbrăcați această arătare într-un costum negru, groaznic de uzat și veți obține portretul lui Grebeșcov. Bună ziua, fedea! Îi se adresă Poceciuiev. Am auzit, dragul meu, că deții, cum s-ar zice, secretul unui tratament pentru patima beției. Fă-mi un bine, nu din obligație de serviciu, ci așa, din prietenie, și tratează-l pe Dicobrazov. După cum ai auzit, desigur, s-a pus pe băutură. Lasă-l în plata domnului, răspunse posomorât Grebeșcov cu glas de bas. E drept că-i trateți pe actorii mai de rând, pe negustori și pe funcționari, dar el e o celebritate, îl știe toată Rusia. Și ce are a face? Ca să lung din el năravul beției, ar trebui să-i produc o adevărată revoluție în toate mădularele și încheieturile trupului. Și dacă-i produc eu revoluția asta și omul se face bine, o să-l apuce ambuțul. Parcă văd că o să-mi spună. Cum de-ai îndrăznit câine să te atingi de persoana mea? Le știu eu pe celebritățile astea. Lasă, frate, dragă, nu mai ai îmbla cu fofârlica. Ai intrat în horă, trebuie să joci. Hai, ia-ți căciula și să mergem. Când, după un sfert de oră, Grebeșcov intră în odaia lui Dicobrazov, celebritatea stătea lungită pe pat, și privea mânioasă la lampa ce spânzura din tavan. Lampa spânzura liniștită, dar Dicobrazov-al doilea nu își putea lua ochii de la ea și mormăia. Las că-ți arăt eu ție. Te învăț eu să te lege într una blestemat Cana am spart-o. Am să te sparg și pe tine. Ai să vezi. Ah! și tavanul se învârtește." Am înțeles, v-ați vorbi cu toții, Dar lampa, lampa, dintre toate lucrurile, ia cea mai mică, nemernica, și se învârtește mai rău ca toate. Ia stai un pic! Comicul se ridică în picioare și, trăgând ceașaful după el, Răsturnând paharele de pe măsuță, porni clătinându-se spre lampă. Dar, la jumătatea drumului, dădu de ceva înalt costeliv. Cei Începu el să zbiere, rotindu-și privirea rătăcită. Cine ești? De unde ai apărut? Ai? Las că-ți arăt eu cine sunt. Marș în pat!" Și, fără să mai aștepte ca celebrul comic să-l asculte, Grebeșcov își făcu vânt și trase atât de tare una după ceafă, încât actorul nimeri drept în așternut. Se vede că Dicobrazov nu mai fusese niciodată bătut până atunci, fiindcă... În pofida stării lui de beție, îl privi pe grebeșcov cu mirare, ba chiar cu interes. Tu? Tu m-ai lovit pe mine? Stai nițel! M-ai lovit tu? Da, eu. Mai vrei? Și frizerul îl plesni încodată, o dată, de data asta, peste gură. E greu de știut ce anume a avut efect. Loviturile zdravene. Sau noutatea senzației, dar privirea comicului încetă să mai rătăcească și în ea se ivi un licăr de rațiune. Sări în picioare și început să examineze atent chipul palid și surtucul soios al lui Grebeșcov. Avea o expresie nu atât de mânie, cât de curiozitate. Tu? Tu mă bați?" îngăi el. Cu... cum îndrăznești?" Gura!" Și îl pocni din nou peste față. Buimăcit, comicul încercă să se apere, dar o mână a lui Grebeșcov îl înșfăcă de piept, pe când cealaltă începu să-i care pumni. Mai ușurel, mai ușurel!" se auzi din odaia cealaltă glasul lui Poceciuiev. Mai ușurel, Fentca!" Nu-i nimic, Proclvovici! Chiar dumnealui o să mulțumească pentru asta!" Totuși, las-o mai moale!" Îl rugă cu glas plângăreț, Poțeciuev, aruncând o privire furișă în odaia comicului. Ție nu-ți pasă, dar pe mine mă trec fiori pe șira spinării. Gândește-te puțin. Ziua-n mare este bătut un om care se bucură de integritatea drepturilor sale civile. Un om cult, vestit, și asta se întâmplă la domiciliu. Of!" Nu-l bat pe Proclvovici, ci pe diavolul ce s-a cuibărit în trânsul. — Plecați, vă rog foarte mult, și n-aveți nicio teamă. — Stai culcat în pielițatule, se repezi Feodor la comic. — Nu te mișca! — Ce? pedicobrazov îl apucă groaza. Început să se întrebe dacă lucrurile ce îi se învârtiseră până mai abineauri înaintea ochilor și pe care le spărsese, nu se înțeleseseră cumva să se pustească toate deodată asupra lui. — Vă leu! strigă el. Scăpați-mă! Ajutor! Țipă cât vrei, diavole, asta e floare la ureche! Să vezi ce te așteaptă de aici înainte! Acum ascultă ce-ți spun! Dacă mai rostești o singură vorbă sau mai faci o singură mișcare, te omor! Te omor fără pic de milă! Și să știi că n-are cine să țară în ajutor, nu o să vină nimeni, chiar de-ai trage cu tunul! Dacă însă te potolești și taci, am să-ți dau vodcă!" Uite aici! Grebeșcov scoase din buzunar o sticlă de vodcă de o jumătate de litru și o trecu comicului pe la nas. Văzând obiectul patimii sale, bețivul uită de bătaie, ba chiar râse mulțumit. Grebeșcov scoase din buzunărelul și leccii o bucățică de săpun murdar și o băgă în sticlă. Când vodka se tulbură și începu să facă spumă, frizerul se apucă să pună în ea fel de fel de drăcoveni. În sticlă intrară pe rând silitră, amoniac, piatră acră, sare amară, pucioasă, sacâs și alte acuri ce se vând pe la drogherii. Comicul holua ochii la grebeșcov și urmărea cu o privire avidă mișcările sticlei. În cele din urmă, frizerul ars o bucată de cârpă, turnă scrumul în vodcă, scutură sticla și se apropie de pat. — Bea, spuse el, umplând o jumătate de pahar. Dă asta pe gât. Comicul bău cu lăcomie, apoi deodată se cutremură, holbă ochii, pălii și pe frunte îi se-i viră broboane de sudoare. Mai bea, stăruie Grebeșcov. Nu, nu vreau. Stai, stai, stai, nițel. Bea, luate-ar dracu, bea că te omor. Nicobrazov bău și se prăbuși gemând pe pernă. După câteva clipe, se ridică pe jumătate și Feodor putu să se convingă că leacul lui își producea efectul. Mai bea! Lasă-ți se întoarcă măruntaiele pe dos! Îți face bine! Bea!" Pentru comic începu un adevărat chin. Măruntaiele îi se întorceau într-adevăr pe dos. Aici sărea în picioare, aici se trântea pe pat, pândindu-și cu groază dușmanul, care, necruțător, nu îl slăbea nicio clipă și îl lovea, ori de câte ori voia să mai ia din lac. După bătaie venea leacul și după leac altă bătaie. Niciodată sărmanul trup al lui Fenixov, Dicobrazov al doilea, nu suferise încă atâta jignire și înjosire. Niciodată celebritatea sa nu se dovedise atât de nevolnică și lipsită de apărare ca acum. La început, comicul țipă și înjură, apoi începu să se roage și în cele din urmă Încredințându-se că protestele lui duc la bătăi, începu să plângă. Pogeciuiev, care stătea după ușă și trăgea cu urechea, nu putu să mai rade și dădu buzna în odaia comicului. Du-te, dracului," spuse el dând din mâini, mai bine să se prăpădească banii de pe abonamente. Lasă-l! N-are decât să bea. mai fă bine și nu-l mai chinui. O să crape dracu să te ia. Uită-te la el în ce halie. Abia mai suflă." De-aș fi știut, zău că nu te-aș fi! Nu-i nimic! Chiar dumnealui o să mulțumească, o să vedeți dumneavoastră! Ei, hey, ce se mai aude? se întoarse grebeșcov către comic. Bagă de seamă, că iar te ating! Și nu-l slăbi până seara târziu. Se-i și el, dar îl dădu gata și pe pacient. În cele din urmă, comicului îi slăbiră forțele în mod îngrijorător, pierdu până și puterea de a geme, și împietri cu o expresie de groază pe chip. După împietrire, urmă ceva ce aducea asomn. A doua zi, spre mirarea lui Poceciuev, comicul se trezi. Prin urmare, nu murise. Trezindu-se, privi un timp în gol, apoi își plimbă privirea rătăcită prin odaie, căutând să-și aducă aminte. De ce mă doare tot trupul?" se miră el. Parcă aș fi fost călcat de tren." Ia să beau un pic de vodcă." Hei, care e acolo? Dați-mi vodcă!" Poceciuiev și Grebeșcov pândeau în spatele ușii. Cere vodcă! Prin urmare, nu s-a lecuit!" Se îngrozi Poceciuiev. Ce tot vorbiți, vovici se miră frizerul. Cum să se fi lecuit într-o singură ședință? Să dea Dumnezeu să se lecuiască într-o săptămână? Nici vorbă într-o singură zi? Pe unul mai slab îl pot vindeca în cinci zile!" Dar ăsta ai vân jos ca un geambaș. Nu-i se poate veni de hac mai repede. De ce nu mi-ai spus-o înaintea, furisitule? Gemu Poceciuiev. Cu cine ai fi să că sunt atât de ghinionist? Și ce mai aștept eu de la soartă, blestematul de mine? Nu-i oare mai cu minte să-i o odată cu toate și să-mi trag un glon te -ntâmplă? Etc. Oricât întunecat își privea Poceciuiev soarta, după o săptămână, Nicobrazov al doilea, nu în stare să joace și nu mai trebuiră să restituie banii încasați. Cel care îl grima pe comic era însuși Grebeșcov, care atingea cu atâta respect capul actorului, încât pentru nimic în lume n-ai fi recunoscut în el pe fostul lui Călău. Are șapte vieți omul ăsta," se mira Poceciuiev. Eu, numai văzându-i chinurile, era să mor, iar el habar n -are. Ba, îi mai și mulțumește." A furisitului de fetca și vrea să-l ia cu el la Moscova. Mare minune! Zău așa! Sfârșit Mai multe înregistrări, cât și fotografii și informații despre Cehov, puteți găsi pe wwwcehov